így tisztítva meg a fagyútól vagy a mosómedvehájától. Bőrből készült vadászingen, mely nélkül önfeláldozóan megvédett az időjárás viszontagságaitól, hidegtől és melegtől egyaránt, most aféle tett hasonlóvá, s még nagyobb szégyent hozott fejemre kedves hót sapkán. mert kitágult, elvesztette minden szőrét, sőt itt-ott meg is perzselődött, amikor túl közel hevertem le különféle tábor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 Ekkor ziháló szuszogást hallottam a közelemben. Szvaló, derékhűszvaló, te vagy az! Már itt a part, de nincs erőm felkapaszkodni. Megdermette egészen. Istenem, ne hagyjál most az utolsó pillanatban! Egyszerre csak megint a nyelekben ültem, és a nagyszerű mustánk fellendült a partra. Sikerült! Tovább, szvaló, tovább, elinnen, ahová akarsz, csak ki ebből az istzú pokolból!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 hogy hosszabb pihenőt tarthassunk. 12. fejezet A szikla vár. Pihenőhelyünkön tovább kellett időznünk, mint gondoltuk. Sokáig tartott, még Old Firehand annyira megerősödött, hogy lóra ülhetett és elindulhatott velünk otthona felé. Útunk háromnegyed része ellenséges indián törzsek területén vit keresztül, de szerencsésen túljutottunk rajta. Már több nap óta nem mertük puskáinkat elsütni, nehogy magunkra vonjuk az ellenség figyelmét, mégsem szenvedtünk szükséget semmiben, mert csapdával fogtunk vadat, és így szereztünk eleséget. Egy este Old Firehand mellett ültem a kis tábor tűznél, az őrséget éppen vinett látta el. Amikor megjött körútjáról, melyen semmi gyanúsat sem észlelt, Old Firehand így szólt hozzá. Testvérem bizonyára elfáradt, most már nyugodtan leülhet mellénk. Az apacsharcos mindig nyitva tartja a szemét, felelte Vinettú. Az éjszak olyan, mint az asszony, kiszámíthatatlan. Testvéreim pihenjenek le, én éjfélig virasztok, amíg valamelyikük fel nem vált. Ezzel újra eltűnt a fák között, és megint kettesben maradtunk. Az lett volna a legokosabb, ha magamra csavarom a takarómat és alszom néhány órát, de valahogy nem volt kedvem még lefeküdni. Mindig nagyon szerettem a meghitt csendes beszélgetést a tábortűz mellett, a csillagos ég alatt. Erre vágyakoztam most is, pedig még nem tudtam, milyen felejthetetlen beszélgetés vár rám. Attól tartok Vinettu nőgyűlölő, jegyeztem meg. Old Firehand kinyitotta a nyakában csüngő tokot, és kivette belőle féltve őrzött kedvenc pipáját. Kényelmesen megtömte, rágyújtott, és csak aztán felelte. Gondolja? Éh, én azt hiszem téved. Nekem sohasem beszélt semmiféle Skoaóról. Lehet, bólintott a nagyvadász, pedig volt egyszeret Szkoau, akiért az életét is odaadta volna. S miért nem vezette a vigvamiába? Mert az a lány más szeretett. És Vinettú lemondott róla egy másik férfi kedvéért. Le. Mert az a másik a legjobb barátja volt. A legjobb barátja, hogy hívták? Most Oldfire Hen néven ismerik. Felelte csendesen. Csodálkozva néztem rá. Ki gondolta volna, hogy itt a vadnyugaton is lejátszódnak olyan szerelmi drámák, amelyek a nagyvárosokban mindennaposak? Nagyon furdalta kíváncsiság, de természetesen nem mertem Old kérdésekkel foggatni. Sokáig a pipájával bajlódott, mely nem égett úgy, ahogy szerette volna, aztán hosszasan rám nézett, és így folytatta. Káramultott meg bolygatni szőr. Magam sem tudom, miért hoztam szóba egy ilyen fiatal ember előtt. Úgy látszik, nagyon rokon szenves nekem. Köszönöm, szőr, feleltem. De akármilyen megtisztelő is a bizalma, nem szeretném, ha a tolakodónak tartana. Oh, rossz szó sincs. Hogy gondolhatnék ilyesmit valakiről, akinek az életemet köszönhetem pedig? Ne ezt lekörrel egy kicsit. Magam szerettem volna Tim Finlivel leszámolni. De az ördögbe is, ő megelőzött. Szeme haragosan villant, és keze ökölbe szorult, ami persze nem nekem szólt, hanem annak a gazembernek. Mit védhetett Old Firehand ellen, hogy még most is elönti az indulat, ha eszébe jut? Bevallom többféle érzés küzdött bennem. Egyrészt sajnáltam, hogy meggondolatlan megjegyzésemmel olyan témát vetettem fel, mely ezt a derék kiváló embert annyira kihozta sodrából. Másrészt ellenállhatatlan kíváncsiság fogott el, hiszen olyan emberekről volt szó, akik már nagyon közel álltak hozzám. Kissé bántott, hogy vinettúnak van egy titka, melyet nem osztott meg velem. Old Firehend gondolataiban mélyett és hallgatott, én pedig, mint a nyugalom ritka óráiban szoktam, eltűnődtem az utolsó napok eseményein és későbbi terveimen. Örültem, hogy Old Firehend sebe szépen gyógyul, és utunk idáig zavartalan volt. Baj nélkül nyargaltunk át a Rapahók és Páni-Indiánok területén, és tegnap előtt már átúztattunk a Kejapaha sebes vízén. Még néhány nap, és elérjük a Manky folyót, melynek közelében emelkedik a Szikla vár, ahogy Old Firehend az otthonát emlegetni szokta. Hallottam, hogy néhány kiváló prémvadász dolgozik a keze alatt, és lakik nála. Elhatároztam, hogy csatlakozom hozzájuk, és egy ideig igénybe veszem Old Firehend vendégszeretetét. Aztán, ha megelégeltem, vagy már terhére vagyok, Folytatom utamat dakotán keresztül a nagy tavak felé, ahol még nem jártam és ahol szerettem volna egy kicsit körülnézni. Oldfirehand még mindig hallgatott. Időnként előre hajoltam, hogy a tüzet megpiszkáljam, vagy néhány gajat dobjak rá. Egyik ilyen mozdulatom közben újamon megcsillant a gyűrű a tűz fényében. Akármilyen kicsi volt a tárgy is, a csillogása is, Oldfirehand észrevette. Hirtelen felült és arcán mélységes, megdöbben és tükröződött. Miféle gyűrű ez, ször? kiáltott rám. És hogy került a birtokába? Emlék, feleltem. Életem legborzalmasabb óráinak emléke. Mutassa csak, hadd nézzem meg közelebbről. Leúztam ujjamról a gyűrűt és átnyújtottam neki. Mohón kapott utána, de alig, hogy egy pillantást vetett rá, újra felcsattant a hangja. Hol szerezte? Kitől? Egy kedves fiútól nyúvenángóban, aki azonban nem volt túlságosan kedves hozzám. Nyúlva nángóban? kérdezte leírhatatlan izgalommal. Talán Forsternál jált? Látta Herit? Miféle borzalmas óráról beszél, csak nem történt valami szerencsétlenség? Csak derékszvalómnak köszönhetem, hogy nem sültem meg elevenen feleltem, a gyűrű után nyúlva. Hagyja! kiáltott rám, kezemet ellökve. Tudnom kell, hogy került önhöz ez a gyűrű. Senkinek sincs rá olyan szent joga, mint nekem. Csillapodjék, szőr. Ha más beszélne velem, ilyen a hangon nem tűrném el, de önnek megadok minden világosítást. Beszéljen! Én is azt mondom, ha más ember újján látom meg ezt a gyűrűt, pisztolyommal kérem számon tőle, hogy hol szerezte. Beszéljen hát! Gondoltam, ismeri forster ismeri Herit, de azt már nem tudtam megérteni, mi lelte. Nem akartam izgatottságát növelni, és elmondtam mindent. Könyökére támaszkodva arcomban nézett, és feszült figyelemmel hallgatta minden szavamat. Amikor elbeszélésemben odáig jutottam, ahol Herit akarata ellenére magam elé ültettem a nyerekben, Old Firehand felugrott, és izgatottan szavamba vágott. Jól tette! Ez volt az egyetlen mód arra, hogy megmentse. De még mindig reszketek az életért. Beszéljen kérem, beszéljen! Remegő hangon folytattam, mert a megrázó élmény emlékének felidézése engem is izgalommal töltött el. Old Firehand egyre közelebb csúszott hozzám, mintha így gyorsabban elkapna minden szót. Szeme kitágult, és rám tapadt. Előrehajolt olyan tartásban, mintha a szvalló sörényébe fogóckodva övetné magát az égő folyó hullámaiba, és kapaszkodna fel, killódva a meredek sziklafalon. Észre sem vette, hogy megragadta karomat, és úgy szorongatta, mint egy vízbefúló. Nehezen lélegzett, és hangosan nyögött, amint gondolatban átélte azokat a szörnyűséges perceket. Hála Istennek! Szakadt ki belőle a megkönnyebbülés sóhaja, amikor megtudta, hogy sikerült feljutnom a sziklatetőre ahol Harry életét már nem fenyegette semmiféle veszély. Oh, hát ez borzalmas volt! Minden tagom remegett, amíg a beszámolóját hallgattam, csak az a gondolat nyugtatott meg, hogy bizonyára sikerült Harry életét megmenteni, különben nem ajándékozta volna önnek ezt a gyűrűt. Ne, nem is ajándékozta nekem. Véletlenül csúszott le az ujjáról, amint kirántotta a kezét a kezemből. Talán észre sem vette. Ha így áll a dolog, akkor miért tartotta meg a gyűrűt? Vissza akartam neki adni, de elszaladt. Reggel újra meg akartam kísérelni, de nem sikerült. Egyetlen család maradt életben a völgy legmagasabb pontján, és oda is mentem, és na is puskával fogadtak. Rám lőttek, még mielőtt szóhoz juthattam volna. Erre sürgősen búcsút mondtam New Van Engónak természetesen. Ez ő! Rá is merek herére! Vad, fégtelen, türelmetlen! Gyávának tartotta önt Old Semmit sem gyűlöl úgy, mint a gyávaságot. És mi történt Forsterral? A Tenger mindent elpusztított. Tudtam, mal, csak az a pár ember menekült meg, amelyről beszéltem, és hála Istennek Harry is, de Forster megbűnhődött. Ostobaságának és kabzsiságának köszönheti. Ismerte Forster, ször. Voltam nála néhánszor New -N -N Pénzéhes és pénzével pöfeszkedő ember volt és az őházában ismerkedett meg Herivel. herivel Mosolygott Old Firehand. Nem, őt már régebben ismertem. omaha ahol a bátyja él. És talán máshonnan is. Beszéljen róla. Nagyon érdekel. Majd máskor. Az önbeszámolója annyira megrendített, hogy most nem tudok beszélgetni. Nem említette önnek, hogy mit keres venángóban. Azt mondta, hogy csak átutazóban van ott. És, és, És biztos, hogy túl van minden veszélyen? Egész biztos. Látta a célból őni? Remek céllövő. Egyáltalán egészen kiváló fiú. Örülök, hogy annak tartja. Apja egy híres vadász, aki sokat hadakozott az indiánok ellen, és minden ólom golyó, amit öntött, célba talált. Fiát is megtanította a fegyverkezelésére, de arra is, hogy mindig csak igazságos, hogy benyomja meg a raaszt. Érdekes ember lehet. Hol van? Hol itt, hol ott. De annyi bizonyos, hogy nagyon jól ismerem. Lehet, hogy egyszer majd bemutatom önnek. Roppant túl örülnék neki. <gül> no, majd meglátjuk. Végtére is megérdemli, hogy az apja megköszönje önnek, amit herért tett. Hát, dehogy nem arra gondoltam. Tudom, hisz már elég jól ismerem önt. Tessék a gyűrűje, visszaadom. Majd egyszer megtudja, mit jelent, hogy ezt a gyűrűt átengedtem önnek. De úgy elbeszélgettük az időt, hogy már az örség váltásra kell gondolnunk. Fegődjön le is, és aludja ki magát. Majd én felváltom, mi út. tud. Inkább én, szőr. Nem, nem, nem, nem. Aludjon csak. Már éppen elég szolgálatot tett nekem. Azt akarom, hogy holnap friss erővel legyen. Remélem, két napi utat teszünk meg egy nap alatt. Furcsa érzéssel feküdtem le. Nem tudtam, mit gondoljak erről a beszélgetésről. Többféle felvetés jutott eszembe, de egyik sem tetszett valószínűnek. Vinettum már régen visszatért az őrségről, és nyugodtan aludt mellettem, és én még mindig álmatlanul forgolódtam és amikor végre elnyomott az álom még fülemben csengett old firehend hangja, mint azt mondja, aludjon csak már éppen elég szolgálatot tett nekem. Amikor reggel felébredtem, égett a tűz, de nem volt ott senki rajtam kívül. Tudtam, hogy barátaim nem lehetnek messze, mert víz fortyogott a kis bádok bográcsban a láng fölött, és a fűben megpillantottam a kioldozott lisztes zacskónkat, mellette pedig a tegnap estéről megmaradt darabka sült húst. Kiketzmelegtem pokrócomból, és a forráshoz siettem, hogy megmosakodjam. Ott találtam két társamot éleng beszélgetésbe merültem, melyet rögtön abba hagytak, amint megpillantottak. Csak nem rólam beszéltek. Nem sokára útra keltünk egy ösvényen, mely a Missourival párhuzamosan haladt, körülbelül húsz mérföldnyire tőle, és Amán Kiszíla völgyébe vezetett. Hűvös reggel volt. Mivel a legutóbbi útszakaszon nem erőltettük meg lovainkat, és a pihenő alatt jól gondoskodtunk róluk, most szinte repültek a zöld prérin. Társaim viselkedésében valami furcsa változást vettem észre. Eddig is barátságosak voltak hozzám, de most szinte tisztelettel beszéltek velem. Old Firehands szeme néha megpihent rajtam, s tekintetében szerető megbecsülést tükröződött. Vinet úgy beszélt velem, mint testvér a testvérrel, de azt is észrevettem, hogy megbonthatatlan barátság fűzi Old Firehendhez. Így aztán tökéletes volt a harmónia hármunk között, ami igazán kellemessé tette az utat. Déltájban megpihentünk, de Old Firehend szokásos óvatosságával előbb kis terep szemlére indult. Előszettem elemúziánkat, és tüzet raktam, míg Vinett túl letelepedett a fűbe. Testvérem bátor, mint a vadmacska, de néma, mint a szikla. Jegyezte meg Vinettú. Nem feleltem semmit. Vakmerően nyargolt az olajtengeren, s barátjának Vinettúnak egy szót sem szólt róla, folytatta az apacstörsfőnök. Az ember nyelve, mondtam erre, hegyes és éles, mint a kés, nem játékra való. Testvérem bölcsen beszél, de Vinettúnak mégis fáj, hogy titkolózik előtte. Vajon Vinetu kitárta a szívét fehér testvére előtt? Volt a válaszom. Nem tárta felelőtte a préri titkait, nem mutatta meg, hogy kell nyomokat olvasni, lasszót vetni, az ellenség skalpját lemetszeni, s mindazt, amit egy nagy harcosnak tudnia kell. Vinetu mindezt megmutatta, de nem beszélt Old Firehendről, és arról a lányról sem, kinek emléke nem halt meg szívében. Vinetu szerette, és a szerelemről hallgatni kell. De miért nem beszél testvérem arról a fiúról, akit szváló hátán kimentett a tűzvészből? Mert dicsékvésnek hangzott volna. Ismered azt a fiút? Karomon hordtam, felelte a vinettú. Megmutattam neki a rét virágait, az erdő fáit, a folyó halait és az ég csillagait. Megtanítottam ijat feszíteni és megülni a musztánk hátán, Megajándékoztam az indián népek nyelvével, és végül odaadtam neki azt a pisztolyt, melynek golyója kioltotta Ritanának, az asszini bolyok leányának életét. Csodálkozva néztem rá. Egy sejtelen derengett fel bennem, melyet nem mertem szavakba foglalni. Annál kevésbé, mert Old Firehand éppen ebben a pillanatban jött meg felderítő útjáról, és most minden figyelmünket az ebédnek szenteltük ami engem illet ebéd közben is vinettú szavai jártak az eszemben, melyeket összevetettem azzal, amit azelőtt Harry mondott nekem, s mindebből az kerekedett ki, hogy Harry apja Old Firehand. Tegnap esti viselkedése, mikor New Venangó pusztulásáról beszéltem neki, megerősítette ezt a feltételezést. Viszont az is igaz, hogy úgy beszélt Harry apjáról, mint egy ismerőséről, akit be akar mutatni nekem. Vajon mikor értem meg ezt a talányt? Ebéd után rögtön felkerekedtünk. Lóvaink, mintha megérezték volna, hogy közeledünk a célhoz, vígan ügettek előre. Magunk is csodálkoztunk rajta, hogy milyen nagy utat tettünk meg egy fél nap alatt. táján a terep emelkedni kezdett. Az a hegyhát volt előttünk, mely elválasztott minket a Mánkiszíla völgyétől. De nem kellett egészen felkapaszkodnunk, mert egy szurdokhoz értünk, mely a hegyhátat átvágva egyenesen a folyóhoz vezetett. Állj! Hangzott hirtelen a bokrok mögül, és ugyanakkor egy puskacső nézett velünk farkasszemet. Yes, – szó? So? Bátor. – És? – Hallgatag! Felelte Old Firehand, mire az ágak szétnyíltak, és a bokorból egy ember lépett elő, kinek váratlan megjelenése örömmel és csodálkozással töltötte. el. Széles korimájú, meghatározhatatlan alakú színű és korú kalapja alól élénk apró, fekete szempár csillagot felém. Pufók arcán, amint meglátott, boldog mosoly ömlött el. Bőrkabátja olyan bő volt, hogy a kisember szinte elveszett benne. Megvolondultál Sam Hawkins, kérdezte Oldfire hennevetve. nevetve. Tőlem is elszót kérsz. Mindenkitől, felelte. Tartsuk be a katonai szabályokat. Isten hozta ször a sziklavár, üdvözli gazdáját. te hozta vinettút az apacsok nagyfőnökét és Old Shutterhendet, Kedves tanítványomat, aki túl a mesterét. Hi, hi, hi, hi. Mindkét kezét megragadtam, és forrón megszólítottam. Beörülök kedves szemennek a váratlan viszontlátásnak. Nem beszélt rólam Old firehand Nem mondta neki, hogy régi cimborák vagyunk. Dehogy nem, többször is. És Old firehand szóval sem említette, hogy hogyan itt van. Meglepetésnek szántam, kellemes meglepetésnek. Mosolygott Old Firehand. Van itt a várban más ismerőse is. Csak nem Dick Stone és Will Parker. Tudom, hogy sohasem válnak meg szem Hókintól. Mi Most is együtt vagyunk, bizony, bólintott szem. Ki van itthon? kérdezte Old Firehend. Hárman elmentek húsz szerezni, felelte Sam. A többi mind itthon van. Az úrfi is megérkezett. No, ennek örülök. Láttak indiánokat? Egyszer sem. Pedig az én Lidim folytatta megveregetve puskája csövét. Nagyon szeretett volna beszélgetni velük. A csapdák! Szép eredménnyel zárultak, ahogy mondani szokás. <gül> Majd meg személiször, A kapuban alacsony a víz. Tovább lovagoltunk, Sam Hawkins pedig visszahúzódott rejtek helyére a bokrok közé. Szavaiból úgy láttam, hogy már megérkeztünk a sziklavárhoz, melynek bejáratánál most ő látja el az őrséget. De hiába néztem jobbra, balra, előre, semmiféle kaput nem láttam. Nem sokára balkész felé egy nagyon szűk sziklahasadékot vettem észre, melynek torkolatát sűrű szederindák takarták el. A hasadék alját teljes szélességben egy patak foglalta el, melynek átlátszó tiszta vize jóval lejjebb a Mánkiszilá folyóba ömlött. A hasadékba csak a patak vizén keresztül lehetett bejutni, melynek medrében sem ember sem állatlába nem hagyott nyomot. Old Firehand befordult balra, nyugodtan belegázolt a patakba, mi meg utána. Most már megértettem, amit Sam Hawkins mondott, hogy a kapuban alacsony a víz. A sziklahasadék mind jobban összeszűkült, s végül, mintha egészen összecsukódott volna. Csodálkozásomra Old Firehand tovább lovagolt, és egyszer csak eltűnt a szemem elől. Utána vinnettút nyelte el a sziklafal. Amikor ahhoz a rejtélyes helyhez értem, láttam, hogy a felőről alá csüggő borostyán indák, nem a sziklát lepik be, hanem egy nyílást takarnak el, mely olyan volt, mint egy sötét alagút torka. Sokáig követtem az előttem haladó két lovast a sötét zegzugos alagút különféle fordulóin, amíg végre halvány napvilág derenged fel újra előttem, s egy másik sziklahasadékhoz érkeztem, amely éppen olyan szűk és kapuszerű volt, mint az első. Amikor ezen is áthatoltam, álmelkodásomban visszafogtam lovamat. Egy óriási, majdnem szabályos kerek udvar bejáratában álltam, és ezt az udvart nem emberi kéz, hanem a természet építette. Minden oldalról magas, meredek sziklafalak vették körül, de a közepe füves volt, nem kopár. Még fák és bokrok is zöldeltek rajta. Lovak és összvérek legeléztek a hatalmas téren, s kutyák kergetőztek, Részint a mi farkas kutyáinkhoz hasonló izmos állatok, amelyeket az indiánok teherhordásra használtak. Részint az az apró, könnyen hízlalható korcsfajta, melynek húsa az indiánok szemében a legnagyobb csemege. Íme, az én várom, mondta Old Firehand büszkén. Itt olyan biztonságban érzem magam, mint Bostonban vagy New Yorkban. Elég nehéz megközelíteni, nem igaz? És ezeken a sziklafalakon nincs más rész, csak ahol bejöttünk? kérdeztem. Még egy görény se tud beosonni, felelte Old Firehand. És felülről is lehetetlen bemászni, Ha valaki el is jut ezekbe a hegyekbe, eszébe se juthat arra gondolni, hogy a szikla tömegek ilyen kedves völgyet zárnak körül. És ön hogy fedezte fel? Érdeklődtem. Véletlenül. Egy mosómedvét követtem az alagúton át, ki nem bújt a résen, melyet akkor még nem takart borostyán függöny. Így jutottam ebbe a gyönyörű szikla udvarba, és természetesen rögtön bírtakomba vettem. Egyedül? Eleinte egyedül tanyáztam itt. Hányszor találtam biztos menedéket indiánok elől, akik üldöztek és az életemre törtek. Később aztán idehoztam a fiúkat is, vadásztársaimat, akikkel közösen gyűjtjük a prémeket. Jól érzik magukat a váramban, ahol végan dacolunk a tél viszontagságaival. Szavait éles fügy szakította félbe, melynek elhangzása után a sziklafalak tövében búrjánzó bokrok mögül itt is-ott is emberek léptek elő, kiknek arca és ruhája egyaránt elárulta, hogy hazájuk az erdő és a préri. A nagy kerek tér közepére kocogtunk, és ott ezek az emberek tüstént körülvették Old firehand és olyan kitörő örömmel üdvözölték, melynek őszinteségében nem lehetett kételkedni. A nagy zsibongás közepette Vinetto leugrott lováról és lenyergelte. Ezután egy kis legyintéssel szabadjára engedte a lovat, hogy gondoskodjék magáról, és legeljen kedve szerint. Ő maga meg vállára dobta a nyerget, lószerszámot és takarókat, aztán a kíváncsi pillantásokkal mit sem törődve elvonult éjszakai szállására. Old Firehennek most annyi dolga volt, hogy nem törődhetett velünk. Ezért én is követtem Vinettú példáját, lenyergeltem mustángomat és kicsaptam a füves legelni. Azután sétálni mentem, de nem céltalanul, hanem azért, hogy egy kis körül nézzek. Az udvar szélén a bokrak mögött állatbőrökkel eltakart nyílásokat láttam a meredek sziklafalban. Ezek bizonyára barlangok, vagy a kőbe vált kamrák voltak, a kis vadászkolónia lakó és raktár helységei. A kamrák számából arra következtettem, hogy itt télen jóval többen laknak, mint most. A vadászok egy része ilyenkor a szép őszi hetekben, még az erdőben tanyázik. Tovább bandukolva, vastag ágakból viskót pillantottam meg a magasban, a sziklafal egy kiugró részén, amely olyan volt, mint egy terasz. Onnan jól át lehetett tekinteni az egész völgyet, gondoltam magamban, és elhatároztam, hogy felkapaszkodom a teraszra. Ösvény nem vezetett fel, de kitaposott lábnyomok mutatták, merre lehet legjobban megközelíteni. Még fel sem értem, amikor egy karcsú alak bújt ki a viskó keskeny ajtaján, megállt a sziklaperemén, s tenyerét szeme fölé emelve az esti sürgés forgást figyelte a várudvaron. Tarka kockás szövet inget viselt. Derekától bokájáig rajta díszített nodrágot, és üveggyöngyökkel meg vaddisznósörtével kivart kis indián mokaszint. Lépteim neszére hátrafordult, és akkor megismertem az arcát. Heri, maga az? Kiáltottam fel félig csodálkozva, félig örvendezve, annak ellenére, hogy legutóbb nagyon barátságtalanul viselkedett velem szemben. Hát ön hogy kerül ide? szólt rám gőgösen. meg, hogy várunkba betegye a lábát? Ellenséges hangja annyira megdöbbentett, hogy nem is feleltem neki. Szó nélkül sarkon fordultam, és visszamentem az udvarra. De most már biztosan tudtam, hogy Old Firehand fia... Utolsó szavai után nem lehetett felőle kétségem. Lassanként egészen besötétedett. Az udvar közepén hatalmas tüzet gyújtottak, és ott gyűlt össze a vár minden lakója. Nevettek, tréfálkoztak, kalandjaikat mesélgették egymásnak, én meg kicsit távolabról hallgattam. Nem sokára heri is megjelent, s láttam, hogy úgy jár kell a vadászok között, és úgy beszél velük, mint egy teljes jogú felnőtt. Nem sokára elhúzottam a tűztől, és elindultam lovamat megkeresni. Az ég felhőtlen volt, és a csillagok ezrei olyan szelít helyesléssel mosolyogtak a földre, mintha ennek a testvércsillagnak a lakói békességben élnének, és nem ölnék, tépnék, marcangolnák egymást szüntelenül. A patak közelében halk örvendező nyerítés ütötte meg fülemet. Szvaló megismert a félhomályban és orrát vállamhoz dörzsölgette. Amióta olyan bátran és derekasan vágott át velem tüzön-vizen keresztül, hűséges jópajtásomnak tekintettem, és szeretettel simogattam szép okos fejét. Ekkor halk léptek közeledtek felénk, és egyszerre csak felbukkant mellettünk Harry. Bocsánat, mondta kissé bizonytalan hangon, szalónak hoztam valamit, nem felejtettem el, hogy neki köszönhetem az életemet csak neki gondoltam de nem szóltam semmit visszahúzódtam és néhány lépésnyi távolságból figyeltem hogyan eteti cukorral és milyen gyengéden cirógatja a nyakát már éppen tovább akartam menni amikor Harry hozzám lépett nagyon sajnálom hogy megsértettem ször mondta nyíltan a szememben nézve megsértett feleltem Túlságosan fiatal ahhoz, hogy szavait sértésnek vehessem. De meg kell mondanom, hogy más viselkedést vártam magától. Akkor bocsássa meg hálátlanságomat, mondta Harry keményem. Soha semmiféle hálára nem tartok igényt, jelentettem kihatározottan. Tudom, felelte. De arra is ráeszméltem, hogy egészen tévesen ítéltem meg önt, Közben megtudtam, hogy nem csak az én életemet mentette meg, hanem az apámét is. Soha nem fogom elfelejteni. Szóra sem érdemes, mondtam válvonogatva. Minden vadnyugati vadász megteszi a társáért. Sok példa van, még különb tettekre is. Majd, ha idősebb lesz, jobban megérti ezt. Eddig én voltam igazságtalan önhöz, most ön teszi ugyanezt velem? mondta Harry. Jól van, feleltem, akkor felejtsük el az egészet. Köszönöm, mondta a fiú, és most legyen szíves velem jönni, meg akarom mutatni a szállását. Azt tanácsolom, pihenjen le mindjárt, mert holnap korán kelünk. Miért? A B-forkban állítottam fel csapdáimat, és meg szeretném nézni, van-e zsákmány. Apám szeretné, ha ön is velem jönne. Elvezetett az egyik sziklakamráig, ráig, s a függönt félrehajtva indián tűzszerszám segítségével meggyújtott egy szarvas fadgyú ez az ön szobája, ször, mondta. Jó éjszakát! Kezet nyújtottam neki, amiből látta, hogy nem neheztelek rá többé. Amint magamra maradtam, körülnéztem a kis cellába. Nem természetes barlang volt, hanem emberi kézmunkája. A sziklapadlót és sziklafalakat cserzett bőrök takarták, a hátsó fal mellett sima cseresznyefa ágakból készített egyszerű fekvőhely állt, melyet fehér juttából szőtt derékai és jó néhány valódi navaó pokróc tett kényelmessé. A fogast farrepedésekbe vert faékek pótolták. Heri a saját szobácskáját engedte át nekem. Nagyon fáradt lehettem, hogy mindjárt leheverettem ezekre a pokrócokra, hiszen aki éjszakáit a végtelen szabad prérén a csillagos vagy felhős ég alatt szokta tölteni, nem érezheti magát jól abban a szűk, levegőtlen börtönben, amelyet a civilizált emberek milliói lakásnak neveznek. Mégis elég hamar elaludtam, és a kis cella csöndje okozhatta, hogy nem ébredtem fel hajnalban magamtól, csak amikor egy nem túlságosan gyengét kéz megrázta a vállamat. – Elég a viszintes nyújtózkodásból, ször – dörmögte valaki – legfőbb ideje függőleges irányban nyújtózkodni. Kinyitottam a szemem. Sam Hawkins állt előttem puskával és teljes trapper felszereléssel. Öt perc alatt felkészülök, kedves szem. Olyan sok idő kell hozzá, a kis szőr már útra készen vár. Ön is velünk jön, Hát valakinek cipelnie kell a dolgokat, nem? Sam Hawkinsnak más tekintetben is hasznát veszik, ha minden kötél szakad. Már három perc múlva ott voltam a kapu előtt, ahol Harry várt rám. Számvállára dobott néhány összekötözött csapdát, és elindult. A lovakat itt hagyjuk? kérdeztem. Itt? szólt hátra szem. De akkor meg kell néznem, hogy van Sválló. Fölösleges. A kiször már utána nézett, ha nem tévedek heribólintott. Tehát már kora hajnalban meglátogatta mustángomat. Szívből örültem neki, mert ebből is láttam, hogy szent a béke közöttünk. Éppen meg akartam kérdezni, mit csinál az apja, amikor Old Firehand felbukkant Vinettó és az egyik vadász kíséretében. Vidámon üdvözölt és szerencsés utat kívánt nekünk. Átgázoltunk a patakon, aztán a víz folyását követve folytattuk utunkat, tehát az ellenkező irányban, mint tegnap este, amikor megérkeztünk. Meg sem álltunk addig a helyig, ahol a patak a mankiszillába torkolt. A folyópartját sűrű bozót lepte el. Az indák a szövevényében csak késsel tudtunk utat vágni magunknak. A kis járt mindig elől, apró fekete szeme fürgén cikázott jobbról balra, figyelmét nem került el semmi. Felemelte a vadszőlő indáit, és átbújt alattuk. – Utánam, szőr szólt hátra Herinek. Itt kezdődik a hódok ösvénye. A zöld függönyön túl kitaposott út vezetett a sűrű bozóton át a parthoz. – Vigyáz! súgta Heri. – Nehogy az őrszemük gyanút fogjon! A legnagyobb csendben osontunk tovább a folyó kanyarulatáig, ahol alkalmam egy nagyobb telep életébe bepillantani. A négylábú építészek szorgalmasan dolgoztak egy gát megerősítésén, mely mélyen benyúlt a folyóba, és olyan széles volt, hogy kellő óvatossággal egy ember is végig tipeghetett rajta. A túlsó oldalon is hódok buzgolkodtak. Éles fogaikkal karcsú fatörzseket rágtak keresztül, olyan ügyesen, hogy nem zuhanhattak máshová, csak egyenesen a vízbe. Mások meg ezeknek a fatörzseknek az elszállításán munkálkodtak, úszva tolták a megfelelő helyre, ott meg kűműves hódok széles lapos farkukat vakoló kanálnak használva, Zsíros földet és iszapot kentek a fatörzsekre, melyeket bokrok ágaival és indáival kötöttek össze. Nagy érdeklődéssel figyeltem a szorgalmas állatkák sürgését forgását, és szemem megakadt egy kövér példányon, mely a gáton ült és éberen nézegetett minden irányba. Nyilván őrszolgálatot teljesített. Egyszerre csak fülét hegyezte, többször megfordult tengelye körül, figyelmeztető kiáltásokat hallatott, és már el is tűnt a víz alatt. A következő pillanatban társai is beugrottak a vízbe, mely nagyot csobant és utánok magasan felcsapott. Humoros látvány lett volna, de mi másképpen fogtuk fel. Az állatok minket nem láthattak, azért hagyták abba a munkát, mert indiánok közeledését vették észre. Az utolsó hód még el sem tűnt, amikor már lehasaltunk a földre, és a törpe fenyők elterülő ágai alól lestük, mit hoz a következő pillanat. Nem sokára két indián bukkant elő a nádasból, és felénk lopakodott a parton. Az egyiknek néhány csapda a vállán, a másik meg egy csomó állatbört cipelt. Kaszvickók! sziszek teszem a fogai között. A mi csapdáinkat fosztogatják! Majd az én lédi, megtanít benneteket tisztességre. Vállához emelte fegyverét, de én figyelmeztetőn megszólítottam a karját. Könnyelműség lett volna zajt csapni. Első pillantásra felismertem, hogy ponka indiánok, és arcukon a mázolás arra vallott, hogy nem vadászatra indultak, hanem a hadi ösvényre léptek. Társaik egész biztosan itt vannak a közelben, és a puska dörrenése nyakunkra hozná őket. Csak késsel szem... Súgtam neki. Az egyiket elintézem én, a másikat maga. A két indián most háttal állt felénk, lábnyomokat fürkészve a földön. Puskámat letettem magam mellé, és késsel a fogaim közt kúsztam óvatosan előre. A bozót szélén felugrottam, és a következő pillanatban az egyik indián késemmel a bordái közt hangtalanul összerogyott. Szem ugyanolyan gyorsan és ügyesen végzett a másikkal. Most el kell tüntetni őket, mondtam. Azám, de nem a vízbe, inkább a nád közé. Harry segítségével elvonszoltuk őket a nádasba. Nem tehettünk mást, mondta a fiúnak. Ha nem némítjük el őket, örökre megtalálták volna a vár bejáratát, és akkor végünk van. Természetesen, felelte Heri. Azt ajánlom mondta Sam Hawkins, hogy önök ketten siessenek vissza a várba és figyelmeztessék barátainkat a veszélyre. Én meg visszafelé követem ennek a két pónkának a nyomait, hát ha sikerül valami érdekeset megtudnom. Harry azonban hallani sem akart erről. Ragaszkodott hozzá, hogy ő menjen felderítő útra velem együtt, szem pedig térjen vissza a várba és tegye jelentést Old Firehenn-nek. A kis nem lehet ellenkezni, vonogatta vállát szem. De ha baj lesz belőle, engem ne hibáztassanak. Nem lesz semmi baj, kedves szembácsi, felelte Harry, és már el is indult a bozót felé. Bátor kis kisvickó volt, és hozzá még ügyes is. Olyan óvatosan és nesztelenül siklott előre a sűrű bokrok között, mint egy tapasztalt vadász. Majdnem egy óra hosszat követtük a nyomokat, amikor egy másik hódtelephez érkeztünk. Ennek a lakói azonban nem mutatkoztak, hanem várokba húzódtak vissza. Itt álltak a csapdák, amiket a két ponka elrabolt, mondta Harry. Már nincs messze a b forka, hová menni akartunk, de most a nyomokat kell követnünk, és azok nem arra, hanem az erdő felé vezetnek. Az erdőben már gyorsabban haladtunk. A nedves mohával borított puha talaj élesen feltüntette a nyomokat. Nem sokára egy tisztásra értünk, ahol már négy indián lábnyomait fedeztük fel. Eddig együtt jöttek, és itt váltak el egymástól. Kettő közülük a B-fork felé tartott, ahol a mi csapdáink álltak, ez volt a két ponka, akit ártalmatlanná tettünk. De két másik indián a tisztásról egyenesen abba az irányba indult, ahol a vár rejtőzködett. – Mit tegyünk most? – kérdezte Harry. – Ezek a nyomok a mi táborunk felé vezetnek? Kövessük őket, vagy folytassuk utunkat az erdőben, és próbáljuk felderíteni, honnan jöttek? – Én az utóbbit javaslom – feleltem. Ha a két ponka megközelíti a sziklavárat, a kapu a mi segítségünk nélkül is végez velük. mi közben fontos dolgokat tudhatunk meg. Kikémlelhetjük, a ponkák hol táboroznak, hányan vannak és mi a céljuk. Úgy van, ször, akkor hát előre. Az erdőt helyenként vízmosások szelték át, ahol tavasszal hóolvadás után nagy víztömegek zúdultak le a völgybe. Az egyik ilyen vízmosáshoz közeledve éget szag ütötte meg orrunkat, és nem sokára könnyű, vékony füstoszlopot vettünk észre, mely a fák koronája fölött levegett. Indián tábortűz jellegzetes füstje volt. Eszembe jutott a Twinettú megjegyzése, a sápatarcok olyan nagy tüzet égetnek, hogy nem is tudnak odaülni és melegedni. Az indiánok okosabban járnak el. A fadarabot nem teljes hosszában dobják a tűzbe, hanem mindig csak a végét tolják a parázsba. A szabályozott láng elég meleget ad, de füstje nem olyan nagy, hogy elárulja őket. Intettem Herinek, hogy rejtőzzék el egy bokorban, és ott várjon rám, amíg meg nem vizsgáltam azt a helyet, ahonnan a füstöt láttam felszállni. Egyik fától a másikhoz osonval lopakodtam előre. A vízmosás közelébe érve majdnem felkiáltottam meglepetésemben, Szorosan egymás mellett annyi indián ült és hevert ott, hogy egészen betöltötték a földhorpadást, melynek két végében egy-egy őrszem állt puskával a kezében, éberen figyelve a környéket. Szerencsére egy hatalmas töltfa mögött lapultam, melynek vastag törzse egészen eltakart. Megpróbáltam az indiánokat megszámolni, és közben sorra szemügyre vettem mindegyiket. Ekkor a szívem nagyot dobbant, és önkéntelen kézmozdulattal megdörzsöltem a szememet. Vajon jól látok-e? A tűz mellett Páránó, vagy ahogy Old Firehands szólította, Tim Finley ült, a fehér törsőnök. Nem lehetett tévedés, mert arcát nagyon jól megnéztem azon a holdfényes éjszakán, amikor késemet Markolatik testébe döftem. Csak egy dolog hökkentett meg. A tűz mellett ülő alaknak dús fekete haja volt, pedig Páránót Vinettú megskalpolta. Szerettem volna még közelebb lopakodni, hogy jobban megnézzem, de nem volt rá lehetőség. Az őr éppen a nagy tölgyfára mereztette szemét, melynek törzse mögött leskelődtem. Legfőbb ideje volt visszahúzódnom. Szerencsésen megtaláltam Herit és csak annyit mondtam neki, hogy nagyobb csapatot fedeztem fel, tehát sürgősen vissza kell térnünk a sziklavárba. Megfordultunk, és baj nélkül eljutottunk arra a tisztásra, ahol a nyomok kétfelé váltak. Innen már a legrövidebb utat választottuk hazafelé. Útközben szüntelenül azon törtem a fejemet, vajon csak ugyan pár ránót pillantottam -e meg az imént a tűz mellett. Halottaiból támadt -e fel, vagy a szívós gazember még azt is túlélte, hogy leszúrták és megskalpolták. És a ponkák véletlenül kerültek -e ide, vagy tervszerűen követtek minket. Mindent mérlegelve arra a következtetésre jutottam, hogy ugyanazzal a ponka csapattal állunk szemben, mely a vasúti rajtaütéssel kudarcot vallott. Miután szétvertük őket, újra gyülekeztek. Feltöltötték soraikat, és utánunk jöttek, hogy vereségüket megbosszulják. Old Firehand betegsége lehetővé tette számukra, hogy sok harcos gyűjtsenek össze. De miért nem támadtak meg minket már régen? Miért engedték, hogy elvonuljunk? Alig, ha nem hírét vették valahogy a vadász teleplétezésének, csak nem tudták, hol van, és azért követtek minket, hogy odavezessük őket, abban a reményben, hogy egyszerre végeznek minnyájunkkal és gazdag zsákmányhoz is jutnak. Már nem voltunk messze a kaputól, amikor nagy meglepetésünkre szemhókízva babotlottunk. Ki jött elénk? Hogy is? – Felelte. Még nem voltam otthon. Valami történt, ami visszatartott. Kiderült, hogy az a két ponka, akinek nyomait a tisztáson felfedeztük, majd nem megtalálta a sziklavár bejáratát, de szerencsénkre és az ő végzetükre Sam Hawkins idejében megpillantotta és az örök mezőkre küldte őket. Ezt nagyon jól csinált a Sam, mondtam elismerően. Nem is képzeli, milyen nagy veszedelemtől szabadított meg minket. Néhány szóval elbeszéltem neki, mit láttam. Sam Akkor valóban nagy a veszély, ször? Jegyezte meg fejét vakargatva. Mind a négy felderítéjüket elnémítottuk. Ez jó is, meg rossz is. Jó, mert küldetésük nem sikerült, viszont a ponkák, ha látják, hogy a felderítők nem térnek vissza, feltétlenül megindítják a támadást. Siessünk Old firehand A kapuőr tisztét most Will Parker látta el. Nagy örömmel üdvözölt, de nem volt időm beszélgetni vele. Alig vártam, hogy beszámoljak utamról Old firehand Oldfirehand nyugodtan hallgatta a jelentésemet, de amikor párránóról kezdtem beszélni, izgatottan felkiáltott: Nem tévedett, ször, biztos, hogy ő volt! Biztosra venném, ha a hosszú, fekete haja nem tette volna kétségessé. A haj nem számít, ne adjon arra semmit legyintett Oldfirehand. Bizonyára az történt, hogy sebe nem volt halálos, a ponkák megtalálták és magukkal vitték. Amíg beteg volt, a mű is meggyógyult és kalpját parókával pótolta. Most aztán leszámolok vele, addig élek is. Elfáradt az úttól, szőr. Nem mondhatnám, feleltem. Hajlandó velem jönni? A legnagyobb örömmel, de kisé veszélyes vállalkozás. A ponkák hiába várták felderítőik visszaérkezését, és bizonyára keresésükre indultak. Könnyen a kezükre kerülhetünk. Nem érdekel. Nem szalaszthatom el Tim Finlét másodszor is. Dick stone is magammal viszem. Hívására Dickstone tüstént mellettünk termett, és a legnagyobb örömmel csatlakozott hozzánk. Heri könyörgött, hogy őt is vigyük magunkkal, de apja hallani sem akart róla, amit nagyon helyeseltem. Így hát hárman indultunk útnak, Old Firehand, Dickstone és éne. Amikor az erdőbe értünk, eszembe jutott Hajnal Hajnalóta nem láttam, és kisé szorongó szívvel gondoltam rá. Hát, ha találkozott a ponkákkal, és valami baj érte. De ha nem is volt komoly okom aggódni miatt, a folyton arra gondoltam, milyen jó lenne, ha velünk tartana. Ekkor hirtelen megrecsent egy bokor a közelünkben, ágai szétváltak, és Vinettu állt előttünk. A gajak recsegésére már késem után kaptam, de megkönnyebbültem, és boldogan dugtam vissza övembe, amint az apacsok fiatal főnökét megpillantottam. Vinettu elkíséri fehér barátait, akik páránó és a ponkák ellen mennek. Jelentette ki minden bevezetés nélkül. Csodálkozva néztünk rá, tehát már mindent tudott, alig hanem előbb tudta meg, mint mi. Látta testvérem a ponkákat. Vinnettu nem feledkezett meg testvéréről, Old Shatterhandről és heriről Ritana fiáról. Távolról követte őket, hogy szükség esetén segítségükre legyen. Látta Paránút is, aki egy elesett harcos kalpját vette kölcsön. Haja hazugság, és minden gondolata álnokság. Vinettú még ma megöli. Nem vinettú, tiltakozott Old Firehand. Az a gazember az enyém. Vinettú egyszer már neked ajándékozta. Ha másodszor is kicsúszik a kezedből. A mondat befejezését már nem hallottam, mert ebben a pillanatban egy izzó szempárt vettem észre a közeli bokorágai között. Egy ugrással rávetettem magam az ott leselkedő fickóra. Éppen ő volt az a sötét gazember, akiről beszéltünk. Amikor megismertem és torkor ragadtam, a szomszédos bokrok is megretsentek és mindegyikből indiánok ugrottak elő, hogy páránó segítségére siessenek. Közben barátaim is feleszméltek és keltek a ponkákkal. A fehér törzsfőnök a földre rogyott, de kétségbe esett erővel védekezett. Mellire térdepeltem, jobb kezemmel torkát szolítottam, bal kezemmel pedig kicsavartam kezéből a kést. Kézzel lábbal kapálózva igyekezett magát ellökni, szeme kidüllett a nagy erőködésben. Fejéről lecsúszott a paróka, és vinettú késétől megskalpolt koponyáján kidagadtak a lüktető erek. Szája habzott dühében, és arcának ajjas rútsága szinte ijesztő volt. Mintha egy tomboló vadállattal birkóztam volna. Újjaim még jobban nyakába mélyedtek, feje hátrahanyatlott, tagjai elerőtlenedtek, végül eszméletlenül elnyúlt. Felemelkedtem és csak most néztem körül. Olyan képtárult a szemem elé, melyet sokáig nem felejtettem el. A küzdők egyik sem használt lőfegyvert attól tartva, hogy oda csődíti az ellenséget. Csak késsel és tomahaukkal dolgoztak. Most valamennyi a földön hevert, védekezve vagy ellenfelét szorongatva. Vinettú éppen egy ponka szívébe döfte kését, és nem volt szüksége a segítségemre. Old Firehand legyűrt egy indiánt, de a másik jókora sebet ejtett késével a karján, és már az életét fenyegette. Odaugrottam hozzá, és saját tomahawkjával, melyet a küzdelem hevében elejtett, hasítottam ketté a késével hadonászó ponka fejét. Ezután Dick Stone segítségére siettem, egy óriási termetű ponka térdelt rajta, és az utolsó pillanatban ütöttem ki kezéből a kést. A többi Dick Stone maga intézte el. Old Firehand pillantása pár ránóra esett. Tim Finn. hát ő is itt van, Kiterítettele? le? kérdezte. Old Shatterhand? Felelte vinettó mosolyogva. A nagy Manitú olyan erővel ajándékozta meg, hogy puszta kézzel egy grizzlit is megfojtana. De ez csak az ellenség előörse volt. Ha a főcsapat ideérkezik, végünk van. Jó lesz, ha fehér testvéreim sietve visszatérnek a vigvamjukba. Igaza van, bólintott Dickstone. Ötvenszeres túlerővel szemben nem tehetünk semmit. Forduljunk vissza! Helyes, mondta Old Firehend. De előbb kössétek be a sebemet. Felemelte karját, melyből patakzott a vér. Vinettú maga ugrott oda, és gyorsan letépett egy csíkot Old Firehand ingújából, aztán ügyesen bekötötte sebét. Mi lesz a fogolyjal? kérdezte Old Firehand, a még mindig ájultan heverő párránóra mutatva. A hátunkra vesszük és hazavisszük, feleltem. Remélem nem tér magához útközben. Hogy még cipeljem ezt a kutyát? méltatlankodott Dickstone. Jó lesz annak egy kötél is! Már azt hittem, fel akarja húzni páránót az első fára, de szó nem erre gondolt. Levágott néhány vastag faágat, és a féle számtalpat rögtönzött belőlük. Rákötözte az eszméletlen gazembert, és így szólt, kötéllel hazahúzzuk. Ha nem elég kényelmes neki, hát tegyen róla. Beláttuk, hogy ez a legokosabb megoldás. Egyetlen hátránya az volt, hogy a rögtönzött számtalp túlságosan feltűnő nyomot hagyott maga után. Másnap már halnalban talpon voltam. A táborban mély csend honolt, csak egy-két énekes madár füttye hallatszott a bokrokból. Felmásztam a szikla teraszra, ahol megérkezésem után Herivel először találkoztam, leültem egy kőre, és gondolataimba merültem. Tegnap este nyugtalanító híreket hallottam egyik vadászunktól, aki már napok óta az erdőt járta. Útközben hazafelé a ponkák egy másik táborát fedezte fel, ahol a lovaikat őrizték. Úgy látszik, sokkal nagyobb erővel vonultak fel ellenünk, mint gondoltuk volna. Délután és este sok intézkedést tettünk az ellenség fogadására, ha táborunkat megtámadnák. Prémkészleteinket gondosan elrejtettük, lőszert készítettünk elő és megbeszéltük minden egyes ember feladatát, ha a rajtaütés bekövetkezik. Sürgős munkán közepette nem volt időnk fogjunk sorsát eldönteni. Pár szigorú őrizet alatt megkötözve hevert az egyik szikla kamrában, és mielőtt feljöttem a teraszra, meggyőződtem róla, hogy szökésétől nem kell tartani. Arra gondoltam, hogy a következő napok, sőt, talán a következő órák eldönthetik a tábor sorsát. Miközben helyzetünket mérlegeltem, közelgő lépéseket hallottam. Felpillantottam, és heriált állt előttem. – Jó reggelt ször! – mondta. – Úgy látom, éppen olyan korán ébredt fel, mint én – – Jó reggelt, Harry! – feleltem. – Az éberség igen hasznosnak bizonyulhat ilyen veszélyes helyzetben. – Csak nem fél a ponkáktól? <gül> – Tudom, nem kérdezi komolyan. – De nem szabad elfelejtenie, hogy jelenleg mindössze tizenhárom harcképes férfi van a táborban, és sokszoros túlerővel állunk szemben. – Túl látja a dolgot. Tizenhárom olyan férfi, mint mi, felér száz ponkával is. – nem voltam éppen derűs hangulatban, de mosolyognom kellett önérzetességén, melyel magát is a harcos férfiak közé számította. Lehet, hogy mi bátrabbak vagyunk, feleltem, de a ponkák ravaszabbak. Az éjjel bizonyára megtalálták halottaikat, és tudják már, hogy páránó a kezünkbe került. Mindent el fognak követni a kiszabadítására. Hát csak jöjjenek, kiáltott fel Harry. Remélem sokan közülük itt hagyják a fogukat. Csodálkozva néztem rá, spillantásomat pillantásomat megértve így folytatta. Kégyetlennek tart szőr Úgy gondolja, nem illik a koromhoz? Vannak érzések, amelyek egyforma erővel tartják hatalmukban az ember lelkét, akár öreg, akár fiatal. Ha tegnap eljutunk egészen a b megláthatta volna azt a sírt, melyet nem felejthetek el soha. A legdrágább lény nyugszik alatta, akit nem pótolhat senki. Ezzel a pisztolyjal ölték meg kihúzta övéből a fegyvert, melyet egyszer már láttam, és a szemem elé tartotta. – Ön kitűnő céllövő folytatta. – De ez a fegyver olyan úcska, hogy egy hikorifa törzsét sem találná el vele még tíz lépésről sem. Képzelheti, mennyit gyakoroltam, amíg megtanultam bánni vele. Megesküdtem, hogy ezzel a pisztollyal, mely drága édesanyám életét oltotta ki bosszút mindazokon, akik neked gazdethesz közük volt, nem csak a gyilkoson, de szövetséges is. -e én is. Vinettutól kapta ezt a pisztolyt? Igen. Beszélt önnek róla? Csak éppen megemlítette. Akkor a többit elmondom én? Kiáltott fel Harry, és leült mellém a kőre. Bizonyára már tegnap elhatározta, hogy beavat szomorú titkába, de most, hogy sor került rá, mintha nyelve hirtelen megbénult volna. Sokáig némán bámult maga elé, és én ugyanolyan szótlanul néztem, mert nem akartam fájó tűnődésében megzavarni. Végre felemelt a fejét, rám nézett, és beszélni kezdett. Apám erdész volt az óhazában. Boldogan élt feleségével és fiával, amíg arra nem kényszerült, hogy hazáját elhagyja. Felesége a hajó megbetegedett és meghalt. Apám kézen fogta fiát, az én mostoha bátyámat, és kilépett vele a partra egy idegen országban, ahol új életet kellett kezdenie. Mesterséget nem tanult, de szerette az erdőt, és értett is hozzá, így hát azokhoz a bátor emberekhez csatlakozott, akik a vadnyugatra mennek szerencsét próbálni. Fiát egy jómódú családra bízta, mely hajlandó volt gondoskodni róla, és ő maga ideutazott. Így lett belőle vadnyugati vadász. Néhány év telt el veszedelmes kalandok között, melyek nevét híressétették. Barangolásai során eljutott az boly indiánok területére. Itt találkozott először Vinettúval, aki a Kolorádó tájáról jött, hogy a felső Mississippi partjáról hozzon szent anyagot törzse számára. Mindketten Tachatunga vendégei voltak, és az ő vigvamjában ismerkedtek meg Ritanával, a törzsfőnök leányával, aki szép volt, mint a hajnal, és olyan bájos, mint a hegyek rúzsája. A törzs lányai közül senki sem tudott bőröket olyan puhára cserzeni, és olyan finom öltésekkel kivarni, mint ő. S ha vízért ment a forráshoz, vagy rőzséért az erdőbe, mindenki megbámult a karcsú alakját, királynői termetét is bokáig leomló dús fekete haját. A nagy kedvence volt. Az asszini boly törzs büszkesége, apja szemefénye. A legbátrabb harcosok versengtek érte, de ő szívét... A sápadtarcú vadásznak ajándékozta, noha az jóval idősebb volt nála. Skírői közt Vinettu volt a legfiatalabb, még szinte gyerek. A fehér vadász is a legszentebb érzéssel közeledett Ritanához, mindenhová követte, és úgy beszélt vele, mint egy sápadtarcú leányjal. Vinettu messziről figyelte őket, de egy este a fehér vadászhoz lépett, és így szólt hozzá. Fehér testvérem nem olyan, mint a többi sápadtarcú, Ajka mindig igazat mond, és szemében nincs álnokság. Megengedi túnak, hogy őszintén szóljon hozzá szíve szerint. Fiatal testvérem eddig is őszinte volt hozzám. Karja erős, szíve bátor, gondolatai tiszták, mint a hegyi forrás vize. Büszke vagyok a barátságára. Beszélj Vinettú, hallgatlak. Fehér testvérem szereti Ritanát, tacsatunga leányát. Jobban szeretem, mint az erdőt, mint az csillagait, mint az életemet. És jó lesz hozzá, ha a vigvamjába vezeti? vigyáz rá, és megoltalmazza az élet viharaitól? Tenyeremen fogom hordani. Szeméből leszem minden kívánságát, és megvédem minden veszedelemtől. Akkor Vinettu bánatos szívvel, de nyugodtan távozik. Útja ezentúl ezen túl sötét lesz. Feje nem ragyognak a csillagok. Amidő Ritanát először megpillantotta, azt hitte, élete csupa fényesség lesz. De a nagy Manitú másképpen rendelkezett. Vinetú egyedül tér vissza a pekos és sohasem gondol arra, hogy egy squaw vezessen a vigvamjába. Ha megjön a nagy bölényvadászatról, sátrában nem várja asszony vagy gyermek kacagása. Talán jobb is így, mert életét egészen népe boldogságának szentelheti. De minden évben egyszer, amikor a jávor szarvas felbukkan a hegyek közt, újra eljön ide, hogy megnézze, vajon boldog-e Ritana. Tacsatunk leánya. Amikor egy év múlva visszajött, Ritana örömtől sugárzó arccal fogadta, karján egy pár hetes csecsemővel, egy fiúgyermekkel velem. Vinettú felemelt a magasba, aztán megölelt, megcsókolt, és kezét áldóan fejemre téve így szólt. Vinettú lesz a fa, melynek erős ágai alatt oltalmat találnak a kis énekes madarak, olyanok, mint te. Jöhet az eső, a vihar, Vinettú megvéd, nem érhet semmi baj. Legyen az életed csupa öröm, te magad pedig légy öröme édesapádnak. Vinettú sápadt arcu testvérének. Múltak az évek, felcseperedtem, már elkísértem apámat minden útján, folytatta Harry. A törzs gyermekeivel játszottam, de már részt vettem a vadászatokon is, és gyakoroltam a fegyverforgatást. Apám boldogan figyelt a fejlődésemet, de néha szomorú volt, mert szerette volna látni nagyobbik fiát is. Vágyakozása végül olyan erős lett, hogy útrakelt a keleti partvidékre, és engem is magával vitt. Megismerkedtem mostoha bátyámmal, és megszerettem. Egy új világ nyílt meg előttem: a fehér emberek civilizált világa. Apám látta, hogy jól érzem magam a városban, és ott hagyott, egyedül tért vissza az asszini bolyok hazájába. Bátyámat nevelő szülei megszerették, és az ő kedvéért engem is befogadtak családjukba. De néhány hónap múlva a honvágy betege lettem. Semmihez sem volt kedvem és türelmem, annyira sóvárogtam szülőföldem után. De meg kellett várnom apám legközelebbi látogatását, akkor aztán vele együtt indultam vissza nyugatra. Hazaérkezve rettenetes meglepetés várt ránk. A falu üres volt. Feldúlták, felperzselték. Hosszas kutatás után egy vámpumra akadtunk, melyet a hagyott hátra számunkra. Hogy mi megérkezünk, megtudjuk, mi történt. Tim Finley, egy fehér vadász, azelőtt már többször megfordult az Assini bolyog falujában és szemet vetett Ritanára. A törzs azonban sohasem fogadta Tim finley barátságosan, mert tolvaj volt, és több ízben megpróbálta a falu kifosztani. Csúfosan elkergették, és szívében bosszút forralva a fekete lábúak törzséhez menekült, és attól kezdve háborúra uszította őket az Assini bolyok ellen. Ezek hallgattak rá és akkor támadták meg a falut, amikor a férfiak hosszabb vadászatra indultak, és távol voltak. Megrohanták az aszinibolyok telepét, felgyújtották és kifosztották a kunyhókat, lemészárolták a gyermekeket és az aggokat, a fiatal lányokat és asszonyokat pedig elhurcolták. Amikor az asziniboly harcosok visszajöttek a vadászatról, és meglátták elpusztított falujukat, azonnal a rablók után eredtek. Ez néhány nappal a mi megérkezésünk előtt történt, és ezért nyomban követtük őket abban a reményben, hogy utolérjük. Többit még elmondani is fáj. Útközben Vinettúval találkoztunk, aki a hegyeken nyargalt a kő indiánok falúja felé, hogy barátait meglátogassa. Amikor apámtól meghallotta a borzalmas hírt szónélkül, megfordította a lovát, és hozzánk csatlakozott. Soha életemben nem felejtem el a két jóbarát bánattól, haraktól, bosszú vágytól elsötétült arcát, amint gyötrő türelmetlenséggel követték az ellenséget üldöző asszini bolyharcosok nyomait. A b találkoztunk velük. Az erdőben rejtőzködtek, és csak az éjszakát várták, hogy rajta üssenek a fekete lábúakon, akik a folyópartján táboroztak. Engem hátrahagytak az őröknél, akik lovainkra vigyáztak, de nem volt türelmem ott maradni. S a támadás megindult, a fák közt az erdő széléig lopoztam. Éppen eldördült az első lövés, amikor értem. Kétségbe esett küzdelem kezdődött a túlnyomó számú ellenséggel, s a vad harci zaj csak hajnaltájban hallgatott el. Lefeküdtem a nedves fűbe, és összekulcsolt kézzel imádkoztam az igazság győzelméért. A völgy mélyén elkeseredetten tusakodó alakokat láttam a félhomályban. A sebesültek és haldoklók nyögése az erdőig elhallatszott. Rettenetes félelem fogott el, mert az ellenség diadalordítása elárulta, hogy visszaverték a támadást. Visszaszaladtam az őrséghez, de már nem találtam a helyén. Eltűntek a lovakkal együtt. Egész nap az erdőben bújkáltam, és amikor megint beesteledett, felkerestem a csata szinterét. Méséges csendülte meg a völgyet, és a holdfénye mozdulatlanul heverő holtesteket világított meg. Valami szörnyű baj sejtelem arra kényszerített, hogy sorra megvizsgáljam a halottakat, és egyszerre megpillantottam köztük az édesanyámat. Vértócsában feküdt, szívét járta át. A fájdalom megfosztott öntudatomtól, ájultan zuhantam le a földre a drága halott mellé. Hogy meddig hevertem ott, nem tudom. Amikor szememet kinyitottam, reggel volt, de talán nem a következő, hanem egy későbbi nap reggele. Léptek, nesze ütötte meg a fülemet. Arra fordultam is. És... Ó, milyen váratlan öröm a gyászban, és milyen boldogság! Apámot pillantottam meg, is vénett út. Mindkettőt rongyokba szakadt ruhában, a testük sebekkel borítva, de éltek. Végkimerülésig harcoltak, de végül legyűrték, és megkötözve elhúrcolták őket. Nem sikerült a fogságból megszabadulniuk? Harry most mély lélegzetet vett, és dermedten a messzeségbe bámult. Hosszú hallgatás után felén fordult, és megkérdezte. Mondja, szőr, él még az édesanyja? Él. És mit tenne, ha megtudná, hogy valaki megölte? Büntetését a törvényre bíznám. Nem bosszulnám meg saját kezével? Nem. Más a büntetés, és más a bosszú. Az előbbit erkölcsi törvény követeli. A szívünkben élő igazságosság törvénye. Ez tiszta, nemes, örök szenvedély. Olyan vágy, melyet ideig, óráig el lehet homályosítani. De az emberek szívéből kitépni soha. A bosszú viszont csúnya és visszataszító. Az embert állattá alacsonyítja le. Csak az beszélhet így, akinek egy csöpp indián vér sincs az ereiben, kiáltott fel Harry. Állatnak csak gyilkos lehet nevezni, és a vérengző vadállat nem érdemel kíméletet. Amikor Vinetto megpillantotta drága halottunkat, indián módra esküdött bosszút fénli ellen. Ő volt a gyilkos. Kétségtelenül! Volt a harcnak egy pillanata, amikor a meglepett fekete lábók azt hitték, hogy támadóik elsöprik őket. Az aljas Finli akkor fogott pisztolyt anyámra. Vinettu látta és rávetette magát, ki is tépte kezéből a pisztolyt, de már későn. Az embertelen gazdett megtörtént, és semmi a világon nem teheti jóvá. Vinettú puszta kézzel folytotta volna meg a gyilkost, ha nem rohanja meg öt ellenség is egyszerre. Leteperték és megkötözték, diadalmasan újjongtak, hogy Vinettút foggyulejtették. A gúny és a szitok szavaival halmozták el, és a gúnyhoz az is hozzátartozott, hogy meghajták kezében a kilőtt fegyvert. Később nekem adta ajándékba. Azóta mindig nálam van. Egy pillanatra sem válok meg tőle, akár a Prérit járom, akár a nyugati nagyvárosok kövezetét. – Harry! – kiáltottam fel. – Meg kell mondanom, hogy... Heves kézmozdulattal a szavamba vágott. – Tudom, mit akar mondani, már épp eleget hallottam. Én az erdő és a Préri fia vagyok. Mi nem érthetjük meg egymást soha. Pedig nagyon jól megértettem. És éppen azért néztem rá szánakozó együttérzéssel. Tudtam, hogy édesanyja tragikus halálát sohasem felejti el, és a bosszú indulatát nem enyhítheti más, csak az a perc, melyben kielégülés talál. Az ő szívében is él az igazságosság törvénye, de szigorúbb. Életért életet követel. A nem gyermeknek való élménytette ezt a fiút, hanem is koravén néde korán éretté. Azért beszél és viselkedik úgy, mint egy tapasztalt felnőtt. Sajnáltam, hogy olyan rövid volt a gyermekkora. Ekkor éles füty hangzott alulról. Heri felugrott és így szólt. Apám összehívja emberét. Nekünk is le kell mennünk. Legfőbb ideje, hogy ítélkezzünk a fogoly felett. Én is felálltam és megragadtam a kezét. Kérni akarok valamit, Heri. Igérje meg, hogy teljesíti. Szívesen, ha nem kér olyasmit, ami lehetetlen. Engedje át a bosszút a felnőtteknek. Tudtam, hogy erre gondol. Ezerszer elképzeltem magamban azt a pillanatot, amikor szembenézhetek anyám gyilkosával. Ezerszer kifestettem magamban, hogyan fizetem vissza azt, amit ellenem és drágáim ellen elkövetett. Ez volt életem célja. Minden küzdelmem és szenvedésem értelme és most mondjak leróla az önérzelgős kívánsága kedvéért. Soha! Nem csupán az én kívánságomról van szó, Harry. Nem tudom megtenni még akkor sem, ha akarnám. Felelte türelmetlenül. Menjünk le! Elváltam tőle, mert előbb meg akartam látogatni musztángomat, hiszen ma még nem láttam. Megsimogattam a fejét, okos szemébe néztem, aztán a gyülekezet színhelyére siettem. A tábor lakói egy fát vettek körül, melynek törzséhez kötözték pár ránút, és arról tanácskoztak, milyen a halállal büntessék. A golyót sajnálnám tőle, jelentette ki Sam Hawkins. Azt hiszem, ha Lidin beszélni tudna, tiltakoznék ellene, hogy ilyen piszkos munkát végeztessek vele. El kellene taposni, mint egy férget, bólintott Dickstone, de akkor a csizmámat mocskolnám be vele. Fel kell húzni erre a fára és kész, nincs igazam szőr? Csak részben, felelte Oldfire A kötél túl könnyű halál egy ilyen fickó számára, azon kívül nem szeretném, ha hullája bemocskolná a mi szép udvarunkat. Legnagyobb gazdettét a B-forknál követtel, Ott érje a büntetés. Bocsánat, ször, méltatlankodott a Dick Stone. Hát hiába szánkáztattam ide. Ne teket vele többet, aggasszuk fel, aztán nem bánó odakinni is elkaparhatjuk. Hogy vélekedik Vinettú az apacsok nagy főnöke? kérdezte Oldfirehand. Vinettú övébe tűzte az atabasz kutyas A többivel nem törődik. Fehér testvérem, ölje meg gyorsan vagy lassan, itt vagy máshol, tetszése szerint. És ön mit szól? Fordult most hozzám Old Firehand. Kérve kérem, ölje meg gyorsan és minél előbb. Egyikünk sem fél a ponkáktól, de miért tegyük ki magunkat fölösleges veszélynek? Ez a fickó nem ér annyit. Akkor maradjon itt szőr és feküdjön le aludni, mondta Harry gúnyosan. Én is azt mondom, hogy a büntetést azon a helyen kell végrehajtani, ahol a gyilkosság történt. Ez a legkevesebb, amivel drága halottunknak tartozunk. A fogoly mozdulatlanul állt, és egyetlen hanggal sem árulta el, milyen fájdalmat okoznak neki a húsába mélyedő kötelek. Hallotta, hogy róla beszélnek, és tudta, hogy most dől el a sorsa, de egykedvűen bámult maga elé. Az évek bűnök és kicsapongások mély ráncokat véstek durva kegyetlen arcára, Melyet vörösen csillogó lenyúzott koponyája még visszataszítóbbá tett. Utálattal fordult el tőle, hogy ne is lássam. A tanácskozás véget ért. A vadászok elfogadták Oldfirehand és heri javaslatát. Miközben felkészültek az útra, Oldfirehand hozzám lépett és vállamra tette a kezét. Ha nem akart tévedni, mondta. Ne alkalmazza mindenre az úgynevezett műveltség és kultúra mértékét. Nincs jogom az öneljárását bírágatni szőre, feleltem. De a magam részéről nem kívánok a kivégzésben részt venni. Nem is bánom, ha itt marad, akkor nyugodtabban megyek el, mert tudom, hogy a tábor biztonsága jó kezekben van. Mikor jönnek vissza? Bajos előre megmondani, felelte. Attól függ, milyen a helyzet a B-Forknál. A viszontlátásra. Minden esetre tartson nyitva a szemét. A foglyot eloldozták a fától, szájába egy rongyot tömtek és elindultak vele a kijárat felé. Vinettú is hozzájuk csatlakozott. Csak néhány vadász maradt itthon a tábor őrzésére, köztük Stone. Nem sokára odaléptem hozzá, és közöltem vele azt a szándékomat, hogy kimegyek egy kicsit körülnézni. Teljesen fölösleges ször, véltedik. A kapuőr Éber és a fiatal apacsfőnök is terepszemlét tartott, mielőtt elindultak. Azt ajánlom pihenjen egy kicsit, amíg csend van. Hogy érti ezt? A ponkák sem estek a fejük lágyára. Ha a meg megtudják, hogy a tábor félig üres, kedvük szottyanhat egy kis látogatásra. Igaza mondik. Éppen ezért kimegyek, és megnézem, nem látok-e valami gyanúsat. Nem maradok soká. Magamhoz vettem Harry karabélyomat, és elhagytam a tábort. A kapu őr biztosított, hogy egy fia indián sem lehet a közelben, de én mindig jobban bíztam a saját szememben, mint mások szavaiban. Belevetettem magam a sűrű bozódba és alaposan szemügyre vettem a talajt, indián nyomokat keresve. Egy helyen éppen a sziklavár bejáratával szemben néhány letört ágacskát vettem észre. A talaj tüzetesen megvizsgálva arra a következtetése jutottam, hogy itt egy indián feküdt és hallgatózott. Aztán nyomait gondosan, de nem eléggé gondosan eltüntetve visszavonult. Akármilyen kellemetlen, de igaz. A ponkák végre felfedezték táborunkat, sőt, talán a tanácskozásunkat is kihallgatták. Bizonyára megfigyelték, hogy mi történt itt reggel, és bolondok lennének, ha nem támadnák meg a tábort, melyet most csak néhány ember őriz és védelmez. Tovább töprengve azt gondoltam, hogy a ponkák első dolga mégsem ez lesz. Inkább old Firehand és Vinette után mennek, hogy páránót kiszabadítsák. Akárhogy is, sürgősen figyelmeztetnem kell old Firehandet a fenyegető veszélyre. Miután a kapu őrt elláttam a szükséges utasításokkal, a patak mentén tegnapi csatánk szinterére siettem. Sejtelmeim ott beigazolódtak. A pónkák már megtalálták és elvitték halottaikat, és a letaposott fű elárulta, hogy nemrégen nagyon sok indián járt itt. Nem sokára újabb nyomokat találtam, amelyek a B-forg felé vezettek, egyenesen arra a helyre, ahová Old Firehand alig egy órával ezelőtt elindult. A legnagyobb gyorsasággal, amelyet az óvatosság megengedett, követtem a nyomokat, és viszonylag rövid idő alatt elég tekintélyes utat tettem meg. Nem sokára eljutottam oda, ahol most már eléggé megduzzadt patakunk, a manki ömlett. A patak a torkolata előtt kanyarulatot írt le, mely egy tisztást vett körül. A tisztás közepén balzsam fenyő kis csoportja állt. Az egyik fenyőhöz kötözve megpillantottam páránót, és mellette a barátaimat, akik átkozott könnyelműséggel gyanútlanul beszélgettek, mintha a tábor sziklafalai védenék őket, talán még most is arról vitatkoztak, hogyan végezzék ki az elvetemült gazfickót. De láttam mást is, ami még komolyabb aggodalommal töltött el. A tisztást övező bozótban éppen velem szemben néhány indián lapult és leskelődött. Tervüket nem volt nehéz kitalálni. Csapatok nyilván három részre oszlott. Ez a néhány ember itt maradt a bozótban, a többi pedig jobbra és balra osont, hogy a tisztást bekerítsék, és adott jelre minden oldalról egyszerre rohanják meg. Egy pillanatot sem lehetett elvesztegetni. Arcomhoz szorítottam karabélyomat és elsütöttem. Fél percig lövéseim ropogása volt az egyetlen hallható zaj, mert a váratlan esemény barátot és ellenséget egyaránt megdöbbentett. De mihelyett az első meglepetés elmúlt, szinte minden bokorból felhangzott a ponkák csataordítása. Nyilzápor zódult minden felül a tisztásra, amelyet egy szempillantás alatt léhegő, kiabáló, tusázó emberek rajai leptek el. Az indiánokkal szinte egyszerre ugrottam ki én is a tisztásra. Éppen a kellő időben, hogy leterítsek egy ponkát, aki herit fenyegette. A bátor fiú már felemelte azt a régi pisztolyt, hogy párán ott lelője, amikor a ponka rávetette magát, és ki akarta csavarni kezéből a pisztolyt. De szándékát öklömmel hiúsította meg. A vadászok a fenyőfák törzséhez támoskodva vagy válvetve harcoltak az ellenséges túlerővel szemben. Csupa edzett vadnyugati volt, aki már sok veszedelmes helyzetből kivágta magát, és nem ismert félelmet, de a küzdelem kimenetele előrelátható volt, hiszen már majdnem valamennyien megsebesültek, és a ponkák, mintha a földből nőttek volna ki, egyre sűrűbben szorongatták őket. Néhány ponka páránóhoz rohant, settében elvágta kötelékeit és félrelökte Vinettut, aki az utolsó pillanatban megpróbálta fogja torkor ragadni. A hatalmas termetű izmos gazfickó néhányszor a levegőbe lökte karjait, hogy vérkeringése meginduljon. Aztán kitépte az egyik ponka kezéből a tomahaukot, és meglengette Vinettú felé. Gyerete, pimó! Gyerete, Pémó kutya! Most leszámolok veled! Hörögte eszeveszett haraggal fogai csikorgatva. Vinettú már több sebből vérzett, de amikor hallotta, hogy az apacsok csúfnevét kiáltják felé, kését újra döfésre emelte mit sem törődve ellenfele magasra emelt Tomahawkjával. Ám ebben a pillanatban egy ponka hátulról a nyakába ugrott, és lerántotta a földre. Old Firehendet több ellenség vette körül, és nem tudott barátja segítségére sietni. Magam is hárommal tusakodtam egyszerre, és messze voltam Vinettútól, csak azt láttam, hogy a Tomahawk lesújtott, de nem találta el. A további harcnak nem volt semmi értelme. Amikor sikerült támadóimat lerázni, heryhez ugrottam, karor ragadtam és magamhoz vántottam. A vízbe! kiáltottam, minnyáján a vízbe! Még egy ugrás, és már összecsaptak a hullámok a fejem fölött. Társaim közül, aki csak tehette, követte példámat. A patakit elég mély volt, de keskeny, és néhány tempóval el tudtuk érni a túlsó partot, ahol természetesen még nem voltunk biztonságban. Tervem az volt, hogy keresztül rohanok a villa két szára közt elterülő földnyelven, aztán átúszom a mámkiszilát és melynek széles medrén túljutva már nem érhet semmi baj. Barra vagy száz lépésnyire tőlünk sötét füzes terült el. Amint arra néztem, észrevettem, hogy Sam Hawkins lohol a füzes felé, apró szeme ravaszul megcsillan, kezével int nekünk, és már el is tűnik a lehajló ágak mögött. Üstént ráeszméltem, hogy terve jobb, mint az enyém, és habozás nélkül követtem példáját. – És mi lesz apámmal? – kiáltott fel Harry. – Nem hagyhatom el a bajban. – Gyorsan, gyorsan! – sürgettem, és erőszakosan magammal vonszoltam. – Ha még nem vágtak ki magát a ponkák közül, mi nem tudunk rajta segíteni. A fűzfák függönye alatt gyorsan tovaosonva észrevétlenül visszajutottunk a patakhoz, de nem oda, ahol az előbb átúztunk, hanem jóval fejjebb. Ugyanakkor a ponkák egytől egyig a mánkiszila felé rohantak, mert azt hitték, hogy arra szaladunk, és el akarták vágni menekülésünk útját. De buták ezek, hi -hi -hi, nevetett szem, cselével elégedetten. Nézzétek csak, még a puskáikat is itt hagyták. A ponkák álmukban sem gondoltak arra, hogy a megvert ellenség kerülő úton a hátuk mögé juthat. Hogy könnyebben tudjanak a folyón átúszni, puskáikat és íjaikat egy halomba rakták, és itt hagyták. Sam Hawkins komikus mozdulatokkal, mint egy ugráló kenguru oda késével gyorsan elvágta az íjak húrjait, a puskákat meg bedobálta a patakba. Nem kár értük? <gül> Úgyis csupa ócskavas. de most aztán usgyi! A legrövidebb úton rohantunk a tábor felé. Amikor az út felét megtettük, puskalövést hallottunk a völgy katlan felől. Meggyorsítottuk lépteinket, mert mindhárman arra gondoltunk, hogy otthon maradt társaink bajban vannak, és talán segíthetünk rajtuk. A puska ropogás megismétlődött, és lileg szakadva rohantunk a sziklavár bejárata felé. Amikor arra a helyre értünk, ahol reggel indián nyomokat találtam, megálltunk néhány percre tanácskozni. A bokrok mögé húzódva füleltünk, és leselkedtünk, mert attól tartottunk, hogy indiánok rejtőzködnek köztünk és a kapu között. Egyszerre csak megrecsentek az ágak a hátunk mögött, és léptek neszét is hallottuk. Mindenre elkészülve késtrántottam, úgy vártam a ponkák közeledését. Annál nagyobb volt az örömöm, amikor Old Firehand bukkant elő a sűrűből, mögötte pedig Vinettú és még két vadász. Nekik is sikerült megszabadulniuk. Harry ujjongva borult apja nyakába. Hallották a lövéseket? kérdezte Old Firehand. Attól tartok, a ponkák betörtek a táborba, feleltem. Kizár dolog, véltettem, Hawkins. Ma Bill bucsör a kapujőr, és ő elég ügyes ahhoz, hogy megvédje a bejáratot, melyen egyszerre csak egy ember tud behatolni. Fehér testvéreim, várjanak egy kicsit, mondta Vinettu. Mindjárt visszajövök. Eltűnt a szemünk elől, és nem tehettünk mást, letelepettünk a bozótba. A várakozás nem volt hiába való, mert közben még két ember érkezett hozzánk a mieink közül. Örültünk a szerencsés találkozásnak, hiszen most már kilencen voltunk, tehát elég jelentős erőt képviseltünk. Vinetú végre visszajött egy egészen friss kalpal az övében. Megállapította, hogy ponkák ulálkodnak a kapu körül, és az egyiket sikerült ártalmatlanná tennie. De a többitől is meg kell tisztítani a terepet, ha be akarunk jutni a táborba. Vinetú tanácsára erősen eltávolodtunk egymástól, és hosszú csatárláncot alkotva adott jelre egyszerre sütöttük el puskáinkat. A ponkák azt hitték, hogy nagyszámú ellenséggel állnak szemben, és megfutamodtak. Most már semmi akadálya sem volt, hogy a vízi kaput elérjük. Bill Butcher kitűnően megállta a helyét. Idejében észrevette a közelgő ponkákat, és jól irányzott lövéseivel távol tartotta őket a kaputól. Kezet szólítottunk a derék vadásszal és bevonultunk az udvarra, ahol végre egy kis pihenőhöz jutottunk. Este a tábortűznél megbeszéltük a mozgalmas nap eseményeit. Old Firehand úgy vélte, egyelőre nem fenyegeti a tábort nagyobb veszedelem. Lőszerrel és eleséggel el voltunk látva bőségesen, a kapu bevehetetlen, és egy hosszabb ostrom esetén sem kell tartanunk semmitől. Sam Hawkins is derülátó volt, csak vinettunézet nézett összeráncolt homlokkal komoran a tűzbe. Vocsora után, amikor a vadászok nyugovóra tértek, megkerestem musztángomat, hiszen reggel óta nem láttam. Szaló a völgykatlan mélyén legelészett, a sziklafal közelében, ahová alig hatolt el a tábor tűzre remegő fénye. Megsimogattam a hűséges állatot, és már vissza akartam vonulni hálókamrámba, amikor halk zörej ütötte meg fülemet mintha egy kis kődarab vált volna le a farról Szvaló is felfigyelt a neszre, és felemelte a fejét. Újra megsimogattam, hogy megnyugtassam, de a kitágult és gyanakodva szimatolt. Magam is felnéztem a magasba, és szememet meresztettem a sötétbe. Ha csak ugyan egy kavics gurult le, mi lehetett az oka? Elhatároztam, hogy várok egy ideig, és hallgatózom, hát ha megismétlődik az a kis zörej. Talán két percig álltam ott csendben, mozdulatlanul, amikor a sziklafal tetején egy árnyékot vettem észre, amint kiemelkedik a sziklák még sötétebb árnyékából, aztán felemeli karját. Nem sokára árnyék alakok egész sora bukkant fel a szakadék peremén. Lassú, óvatos léptekkel követték az első árnyékot, vezetőjüket, aki nyilván nagyon jól ismerte a terepet, és csodálatos biztonsággal ereszkedett le a szinte függőleges meredek sziklafalon, amelyet mindig megmászhatatlannak tartottunk. Ha a magammal hozom, gyerekjáték lett volna a vezetőt leszedni, és egyúttal vadásztársaimat felriasztani. Vezető nélkül a többi egyetlen lépés sem mert volna tenni, hiszen csak ő ismerte a sziklák zegét zugát, az itt-ott kiálló köveket, amelyeken lábát megvethette. De sajnos csak a revolveremet hoztam magammal, és azzal hiába lőttem volna ilyen távolságra. Igaz, hogyha vészjelet akarok adni, a revolver is elegendő, de akkor már búcsút is mondhatok az életemnek. Elárulom, hol vagyok, és kiteszem magam a magasban ólálkodó indiánok puska tüzének. Ezért más taktikához folyamodtam. Egy pillanatig sem kételkedtem benne, hogy a vakmerő vezető, aki szírtről szírtre lépve lassan, de biztosan közeledik felém, nem más, mint pár ránó. Ha sikerülne ártalmatlanná tennem, az alattomos támadás meghiúsulna. A pillanat kedvezőnek tetszett. Egy nagy kiálló sziklát kellett éppen megkerülnie, amelyet alulról én is el tudtam érni. Ha feljutok a szikla másik oldalára, páránó egyenesen a revolverem csöve elélép. Habozás nélkül kúszni kezdtem, hogy feltornászom magam a kiálló szikla mögé. Ebben a pillanatban a vízi kapu felől puskalövést hallottam, melyet hamarosan több másik is követett. Rögtön megértettem a ponkák ravasz hati cselét. Színlel támadást indítottak a kapu ellen, hogy eltereljék figyelmünket az igazi veszéről. Minden erőmet összeszedve még gyorsabban kapaszkodtam felfelé, és kezemmel már elértem a kiálló sziklát, amikor lábam alatt meglazult a kő, és lezuhantam a sziklafal alá, ahonnan az imént elindultam. Jó sok kőtörmelék zúdult a nyakamba, és úgy megütöttem magam, hogy néhány percre elvesztettem az eszméletemet. Amikor magamhoz tértem és kinyitottam a szememet, az első ponka már majdnem leérkezett, és alig tíz lépésre volt tőlem. Minden tagon fájt, de felugrottam. revolveremből néhány lövést adtam le a sötérben közeledő árnyékokra, aztán mustángom hátára pattanva a tűz felé vágtattam. Egyelőre az volt a legsürgősebb gondom, hogy Svaló ne kerüljön az ellenség kezébe. A ponkák látva, hogy már észrevettük őket, vérfogyasztó csatakiáltásban törtek ki, és utánam rohantak. A tűz közelében ugrottam le lovamról, de már egyetlen embert se találtam ott. A vadászok, a puskalövések hangjára kirohantak a sziklakamrákból, és már a vízi kapu felé siettek, amikor utolértem őket. A ponkák már az udvaron vannak! Vissza a barlangokba! Ez volt az egyetlen menedék. A sziklakamrákat nagy túlerővel szemben is meg lehetett védeni, hiszen a szűk ajtórések mögül egyenként lőhettük le a támadókat. Magam is a háló kamrán felé rohantam, de már későn. Talán még lett volna annyi időm, hogy kamrámat néhány ugrással elérjem, de észrevettem, hogy Old Firehand Harry és Will Parker szorongatott helyzetbe került, tehát segítségükre siettem. Hátra, a sziklafalhoz! Kiáltottam rájuk, amint belevetettem magam a küzdelembe, váratlan megjelenésemmel magamra vonva a ponkák figyelmét. Reméltem, hogy barátaim kihasználják ezt a pillanatot és visszahúzódnak a kőfalhoz, hogy legalább a hátukat fedezzék. Én még itt vagyok, ha minden kötél szakad! Hallottam egy éles sipító hangot, és szem Hawkins jelent meg az egyik sziklarésben. A kis ször jöjjön ide! Fentartottam részére egy jó helyet! Harry rövid tétovázás után Hawkins mellé ugrott, és vad lövöldözésbe kezdtek. Úgy látszik Harry töltött és szematta le a lövéseket, mert a sziklarésben szinte minden pillanatban felvillant a tűz. De csak ők ketten tüzeltek, a többiek kézitusára kényszerültek. Az egymásba kapaszkodó, kétségbe esetten tusakodó csoportok késsel, tomahalkkal, puszta ököllel harcoltak a kialvó tábortűz pislogó fényében. A fehér vadászok helyzete reménytelen volt. A ponkák száma és túlereje percről percre nőtt. Hiába próbáltunk volna a kapu felé menekülni, mert abból az irányból is lövések hallatszottak. De mindnyáján arra gondoltunk, hogy nem adjuk olcsón az életünket. A véres túsa közepette eszembe jutottak öreg szüleim odaált az óhazában, akik többé nem kapnak hírt távolba szakadt fiúkról. De gyorsan elhesegettem magamtól ezt a fájó gondolatot, mert ebben a veszedelmes helyzetben minden figyelmemre szükség volt. Hiszen ha nálam lett volna a karabélyom... De ott hagytam a sziklakam rámban, ahová már nem juthattam el. Sajnos bekövetkezett a baj, amit reggel előre láttam. Sajnos nem hallgattak rám. Fogaimat összeszorítva elkeseredetten csapkodtam jobbra, a halkommal. Jól van ször, csak így tovább, biztatott Sam Hawkins a sziklarésből. Mindnyájan keményen álltuk a sarat. De még közülünk is kitűnt Old Firehand, aki néhány lépésnyire tőlem hátát a sziklafalna követve két kézzel hadakozott a mindenfelől rárontó ponkák ellen. Szétvetett lába, mintha földbe gyökerezett volna, hosszú szürke haja lebegett a szélben, egyik kezében tomahawkot forgatott, a másikban pedig kést. Testét vérző sebek borították, de hatalmas, óriási alakja még rendületlenül kimagaslott támadói közül. Ekkor egy másik óriás tört utat magának a ponkák tömegében. Pár ránó pillantotta meg Firehendet, és pisztolyát magasra emelve rohant felé. Végre a kezemben vagy, ordította. Erre egy ritanád után a más világra. Amint elrohant mellettem, vállal ragadtam, és magasra emeltem Tomahawkomat, hogy fejét széthasítsam. Páránó megismert, és villám gyorsan hátraugrott, úgyhogy Tomahawkom csak a levegőt hasította. Te is itt vagy, rivolt rám Gondom lesz rá, hogy élve kerülj a kezembe. Még mielőtt Tomahawkomat hát újra felemelhettem volna, elsütötte pisztolyát. Old Firehand vadul kilökte mindkét karját a levegőbe, hatalmas ugrással előre lendült, aztán hangtalanul összerogyott. Ez lett hát a sorsa a nagy hősnek aki mindig bátran nézett szembe a halállal annyi véres csata után. Úgy éreztem, mintha a golyó, mely az én szívemet járta volna át. Szinte ember fölötti erővel lögtem félre azt az indiánt, aki utamba állt, és éppen pár ránóra akartam vetni magam, amikor egy sötét, karcsú alak kígyószerű mozdulatokkal siklott a ponkák sorain keresztül, és a gyilkos előtt termett. Reszkes a tabaszk varangy. Az apacsok nagyfőnöke megbosszulja fehér testvére halálát! Há, ha, pímó kutya! Kitépem a nyelvedet! Többet nem hallottam. Az összecsapás annyira lekötötte a figyelmemet, hogy saját ellenfelemről megfeledkeztem. A következő pillanatban egy hurok repült a nyakamba. Valaki meghúzta és megszólította, ugyanakkor hatalmas ütés zúdult a tarkómra, és elvesztettem az eszméletemet. Amikor ájulásomból felocsúttam, tökéletes csend és sötétség vett körül. És hiába törtem a fejemet, hogy miképpen kerültem is ide, tarkomban hasogató fájdalmat éreztem, és először ez jutott eszembe, hogy mi történt velem. De még így is sokáig tartottam, még az egyes részleteket egymásba illesztettem és összefoglaltam. A tarkomon kívül a többi sebem is fájt, és mélyen húsomba vágtak a kötelek, Melyekkel kezemet és lábamat kegyetlenül gúzba kötötték. Képtelen voltam megmozdulni. Ekkor halk ezt hallottam a közelemben, mintha egy sebesült nyöszörögne, vagy öregne. Van itt valaki? kérdeztem. Ha ugyan Szem Hawkins még valakinek nevezhető dörmögte egy hang. Maga a szem. Az Isten szerelmére hol vagyunk? Abban a barlangban, ahol azelőtt a bőröket tartottuk. De szerencsére tegnap előtt valamennyit elástuk. Nem kerül a kezére. <gül> Ez is egy kis vigasz, ha minden kötél szakad. Hogy vannak a többiek? Tűrhetően, sör. Old Firehand elesett. Dickstone elesett. Will Parker is elesett. Soroljam tovább. Will Butcher megölték. Mindenkit megöltek, csak mi kettőnket, nem aztán... Az apacs főnök is él még, sőt talán a kis szőr is, ha nem tévedek? Mikor látta Herit utoljára? Kérdeztem izgatottan. Amikor behurcoltak ide. Herit és Vinettut akkor lökték be a szomszédos kamrába. Milyen állapotban volt Vinettú? Mint az én bőrg a Folt Volt folt, volt. <gül> De az a fő, hogy él. Élve tudták elfogni. Éppen úgy, mint önt meg ször. Leütötték és eszméletlenül kötözték meg. Szökésre persze gondolni sem lehet. Jegyeztem meg komoran. Gondolni mindenre lehet? Feleltesem szem Hawkins. Én például sokat gondolok a jó öreg Lidémre, meg a pisztolyomra, meg a pipámra. A kutyák élet valamennyi. Csak az vigasztal, hogy a késemet meghagyták. Meghagyták. Állnék otthon. <gül> Persze nem udvariasságból, inkább butaságból. Vagy talán az én nagy eszemnek köszönhető szem, kész mindig tartogat egy kést a köpönyege ujjában? Te, hisz ez nagyszerű szem. Nagyszerű lenne, ha hozzá tudnék férni. De úgy megkötöztek, hogy még az orromat se tudom megtörölni. No, várjon csak, mindjárt megnézem, mit tehetek az érdekében. Megpróbáltam közelebb csúszni hozzá, de a fészkelődés olyan fájdalmas volt, hogy egy kis szünetet kellett tartanom. Ez volt a szerencsém, mert a barlang nyílását elzáró pokrócot felemelték, és páránól lépett be, égő fákjával a kezében, és vele egy ponkaharcos. – Kezemmel vagy, te kutya! – mordult rám csikorgatva és fákjával az arcomban világított. Nem méltattam arra, hogy ránézzek, de arra sem, hogy eszméletlenséget színleljek. – Visszakaptam, ami az enyém! – hallottam a szavát. – Ismered ezt? Egy skalpot tartott a szemem elé. Szívem elszorult, de meg is könnyebbült, mert megismertem Páránó saját fejbőrét, melyet Vinettú meccett le. Az apacs főnök bizonyára nem árulta el, hogy ennél a műveletnél én is jelen voltam, de Páránó úgy látszik emlékezett rá. Talán meglátta arcomat egy pillanatra a tűzfényében azon az éjszakán. Most dicsekedni és diadalmaskodni akart. Azért tüntetett ki a látogatásával. Magad is belátod, hogy ezért fizetned kell, mi? Kiáltott a gyönyörűséggel és mégis keserűen. Várjunk reggelig, majd a barátaid szeme láttára hámozlak meg. Hát ez a másik kutya kicsoda. Bár a lábik rád baharabhatnék, te görény, felelte szemmerésen. Bár kitörtett volna a nyakadat, amikor véletlenül lepottyantál ide. Véletlenül? <gül> Röhögött a széles vállú, hajlott hátú, ferdeszájú bandita. Azt hittétek, Tim Finley nem ismeri a tanyátokat? Tudod, ki árulta el nekem a völgykatlan titkát? <gül> Ez itt, né! Övéből kést húzott elő, és szem orra elé tartotta, aki egy pillantást vetett a kés fanyelébe vésett, F. O betűkre, és felkiáltott. Fred Owens! – Nem csodálom, mindig sötét gazember volt. Mi volt a jutalma? – Ne irigyeld öregem, ugyanaz kapta, amit te fogsz kapni. Azt hittem, megkegyelmezek az életének a titok fejében. Saját kését szúrtam a szívébe. <gül> – Ennek örülök, <gül> nevetett szám. – Hágas kutya! Förmet rá paránó, és belerúgott, aztán kíséretével együtt elhagyta a kamrát. Néhány percig hallgattunk, és meg sem otszantunk. de amikor már bizonyosak voltunk benne, hogy nem figyel senki, mozogni kezdtünk. Addig forgolódtunk, még végre szorosan egymás mellé kerültünk. Összekötözött kézzel is sikerült kihalásznom szem kabát a kést, és kezeit kiszabadítanom. Most már csak néhány perc kellett hozzá, hogy kezünk és lábunk szabad legyen. Feltápászkodtunk, és addig dörzsölgettük dermet tagjainkat, amíg vissza nem nyerték hajlékonságukat. Mindenek előtt nézzük meg, mi újság odakint, mondtam. Úgy van, az az első ször, bólintott Sam Hawkins. A másik meg, hogy valami fegyvert szerezzünk. Magának legalább kése van, de én üres kézzel állok itt. A nyíláshoz léptünk, és kissé elhúztuk a pokrócot. A ponkák éppen akkor hozták ki Vinettút és herit a másik sziklakamrából. Most már elég világos volt ahhoz, hogy körülnézhessünk. A hajnalt megelőző derengés olyan volt, mint a sűrű köd. A vízi kapu közelében megpillantottam swallow mellette vinettú, erős csontozatú, cseppet sem mutatós, de annál kitartóbb lovát. Ha sikerülne valami fegyverhez jutnom, gondoltam, akkor talán a helyzet nem is lenne olyan reménytelen. Hawkins megrántotta kabátom ujját. – Oda nézen, ször! súgta. Tekintetét követve bal felé néztem. Egy öreg indián feküdt a fűben, és olyan mozdulattal nyújtóztatta ki tagjait, mintha még nem ébredt volna fel egészen. Mellette ócska puska hevert. – Mit szól hozzá, szőr? – súgta szem, kezeit dörzsölve. – Éppen az én Bámulatos szerencsém van! Nem tudtam örömében kellőképpen osztozni, mert megpillantottam páránót, és ez minden figyelmemet lekötötte. A két foglyot színe elé hurcolták, és láttam, hogy beszél velük, de nem értettem mit. De nem sokára indulatba jött, felemelte hangját, és akkor megértettem utolsó szavait. – Látod azokat a cölöpöket, Pimo? A te számodra verik a földbe. Ez a kölyök pedig veled egyszerre fog meghalni. Megsütlek benneteket, elevenen! Intésére a két ponka az udvar közepére vonszolta a megkötözött Vinettut és herit. Nem messze tőlük tüzet raktak, és a lángok csak hamar kísértetiesen lobogtak a szürke félhomályban. Ez is nektek készül, vetette oda páránó a két tehetetlen áldozatnak, aztán gőgösen felemelt fejjel tovább sétált. Minden perc drága, súgtam szemnek. Magára bízom azt a fickót a jobb oldalon, én a másikat veszem munkába. Jó lesz, sör, csak gyorsan és nesztelenül. És egyszerre, tettem hozzá. Felemeltem kezemet, és a következő pillanatban a két ponka háta mögött termettünk. Szem egyetlen biztos mozdulattal végzett a maga emberével, de az én feladatom kisé nehezebb volt, mert előbb ki kellett húznom kiszemelt áldozatom övéből a kést. Aztán néhány villámgyors mozdulattal levágtuk a foglyok kötelékeit. Mindez pillanatok műve volt, és zajtalanul, észrevétlenül ment végbe. Most a fegyvereket? kiáltotta a szem, és egy ugrással kezébe kapta Lidijét, melyet olyan szeretettel szólított a szívéhez, mintha élő lény lett volna. Ugyanakkor én a két leszúrt indián fegyvereivel láttam el magamat és Vinettut. Csodálkozásomra Vinettu nem a vízi kapu felé rohant, hanem a lovakhoz. De rögtön ráeszméltem, hogy ez a helyes, mert életünket csak a gyorsaság mentheti meg. Swallow! Kiáltottam musztágon felé, és a következő percben már a hátán ültem, míg Vinettú a saját csontos lovára pattant. Még azt is láttam, hogy Hawkins gyorsan, de kicsi esetlenül kapaszkodik fel az egyik ponka Heri Harry vakmerően páránó pejlovát szemelte ki magának, de nem tudta megközelíteni olyan vadúrrukkapált. Harry, ide! Kiáltottam rá rémülten. Karjánál fogva felrántottam a fiút a magasba, és magam elé ültettem a nyerekbe. Szem már eltűnt a kapuban, vinettúval a nyomában, szalónak sem kellett biztatás, hogy utánuk eredjen. Ez volt a legizgalmasabb pillanat. A ponkák feleszméltek álmélkodásokból, puskák ropogtak, nyilag zápor údult utánunk, és ordítozást töltötte be a levegőt. A három lovas közül én voltam az utolsó, és magam sem tudom, hogyan jutottam ki az egzugos szűk szorosan át a szabadba. Hawkins eltűnt a szemem elől. Vinettú jobbra fordult, s lefelé nyargalt a hegyháton, amelyen néhány nappal ezelőtt idejövet felfelé kaptattunk. Közben hátra fordult, hogy megnézze követeme. Éppen a kanyarulathoz értünk, amikor dörren és dördült el mögöttünk, és éreztem, hogy heriteste megrándul. Eltalálta a golyó. Szvaló, drága szvaló, csak rajta! Kiáltottam rémülten, és már is ugyanolyan eszeveszett sebességgel vágtattunk, mint a robbanás után nyúvenángóban. Visszanézve láttam, hogy páránó vágtat pejlován szorosan a nyomomban. Társait eltakarta az út görbülete. Noha csak futó pillantást vetettem hátra, dűtől eltorzult arcán észrevettem azt a bősz elszántságot, melyel mindenáron áron utol akart érni. Ha nem is rettentem vissza attól, hogy megközdjek vele, tekintettel kellett lennem a sebesült fiúra, aki gátolt a szabad mozgásban. Így hát való gyorsaságától és kitartásától függött minden. Szélvészként szágoldottunk a vízpartján. Vinettú csontos sárga úgy vágtatott, hogy patkója szikrázott, mint felverte a laza kőgörgeteget. Szvaló lépést tartott vele, noha kettős terhet cipelt. Nem néztem többé hátra, mégis tudtam, hogy páránó a nyomomban van. Lova patkójának csattogása egyre közelebbről hallatszott. Megsebesült, Harry? kérdezte maggódva. Meg? Súlyosan? a sebéből szivárgó vér a kezemre cseppent, melyel magamhoz szorítottam, hogy le szédüljön. Tudja még tartani magát? Remélem. Musztángomat még gyorsabb száguldásra ógattam. Nem hiába hívták szvalónak, mint a fecske száll és úgy éreztem, hogy patája nem is érinti a földet. Még egy kis erőfeszítés, Harry. Félig már megmenekültünk. Eneszel le a földre. Ha megszabadult őlem, könnyebben menekülhet. Én nem akarok élni. De igen, élnie kell. Fiatal, joga van hozzá. Nem érdekel, ha apám meghalt. Bár csak én is elpusztultam volna vele együtt. Egy darabig szótlanul vágtattunk tovább. Én vagyok az oka mindennek, jajdult fel a fiú hirtelen. Ha megfogadom az ön tanácsát, párán ott rögtön agyonlőttuk volna a sziklavárban, és akkor apám életben marad. Ami történt, megtörtént. Most a jelennel kell foglalkoznunk. Engedjön le! Most lehet, mert páránó lemaradt. Na jó, próbáljuk meg. Azzal a szilárd elhatározással, hogy szembeszállok páránóval, hátra pillantottam. Már rég elhagytuk a vízpartot, és kijutottunk a fensíkra. Balkész felől erdő húzódott, annak a szegélye mentén vágtattunk tovább. Páránó már jó darabon hátra maradt, lova semmiképpen sem tudta felvenni a versenyszválóval. A fehér törzsfőnököt egyenként vagy kisebb csoportokban ponkák követték, s noha a távolság köztük és köztünk egyre nőtt, nem akarták üldözésünket abba hagyni. Megint hátrafordultam, és láttam, hogy Vinettú leugrik a nyerekből, megáll a lova mögött, és megtölti a puskát, amelyet zsákmányolt. Én is megállítottam a lovamat, leengedtem Herit, aztán magam is leugrottam, és lefektettem a fiút a fűbe. Meg akartam tölteni puskámat, de nem volt rá idő. Páránom megint közeledett. Felugrottam hát, és Tomahalkot ragadtam. Úldözőm észrevette mozdulatomat, de elragadta a hév, és csatabárgyát meglendítve vadiramban nyargalt felém. Ekkor eldördült Vinettú fegyvere. Páránó válla megrándult. Abban a pillanatban Toma is lecsapott rá. Gólyóval szívében és széthasított koponyával zuhant le a Vinett Vinettú lábával fordította meg a halottat, és így szólt. Az atabasz kígyó nem mar meg többé senkit. Így jár az, aki az apacsak főnökét Pimó kutyának meri szidalmozni. Fehér testvérem vegye vissza tőle az elrabolt fegyvereit. Most láttam csak, hogy Paránu az én karabélyomat, revolveremet és csatabárdomat viselte. Gyorsan elvettem tőle, ami az enyém, és visszasiettem Harryhez, mi alatt túl megragadta a ló kantárszárát. A ponkák most már olyan közel jutottak, hogy golyóik elérhettek hozzánk. Megint nyerekbe ültünk, és tovább nyargaltunk. Ekkor tőlünk barra fegyverek csillantak meg hirtelen. Nagyobb lovas csapat vágtatott ki az erdőből, közénk és üldözőink közé ugratott, majd szembefordult a ponkákkal és megrohamozta őket. A Wilks erő dragonyosai voltak. Mihelyett Vinettú észrevette, hogy segítséget kapott, megfordította lovát, és a dragonyosok mellett elszágultva és Tomahawkját magasra emelve a ponkákra rontott. Felhasználtam az alkalmat és leszálltam a nyerekből, hogy Herit megvizsgáljam. Megkönnyebbüléssel állapítottam meg, hogy sebe nem veszélyes. Mivel más kötszerem nem volt, vadász ingemből vágtam le egy csíkot, és ideiglenesen bekötöttem vele heri sebét, hogy a vérzést elállítsam. Fel tud megint ülni a gyerekbe, heri? Kérdeztem. A fiú mosolygott, és páránó lovához lépett, melynek kantárját Vinettú közben a kezembe adta. Ez volt az a ló, mely a sziklavár udvarán nem engedte magához Herit. Ám most a fiú egy ugrással a hátán termett. A seben már nem vérzik. Jóformán alig érzem, hogy fáj, mondta. Hogy szaladtak a punkák? Utánuk, ször! Szerepet cseréltünk. Most mi üldöztük a ponkákat, akik nem csak vezérüket vesztették el, de bátorságukat is. Nem volt senki, aki ellenállásra vagy legalább rendezett visszavonulásra bírja őket. Nyomukban a dragonyosokkal rémülten vágtattak visszafelé ugyanazon az úton, amelyen jöttek, s a mi sziklavárunkban keresnek menedéket. Utánuk iramodtunk, elvágtattunk a földön heverő, elesett vagy sebesült ponkák mellett, s még jóval a vízi kapu előtt utolértük a dragonyosokat. Most nagyon sok múlt azon, hogy ne engedjük be a ponkákat a sziklavárba, vagy legalább velük egyszerre nyomuljunk be a kapun. Ezért még gyorsabb futásra buzdítottam szvalómat, árkom bokron át a dragonyosok egész csapata mellett, és nem sokára Vinettú mellé értem, aki magasra emelt Tomahawkjával, mint a halál angyala tapadta menekülők sarkába. A punkák nagyívben a kapu felé vágtattak, s az első lovas éppen be akart fordulni a szoroson, amikor a bokrok közül lövés hallatszott, és a ponka holtan zuhant lelováról. Rögtön rá még egy lövés dördült el, és a második ponka is leesett a nyerekből. Hol testük eltorlaszolta a bejáratot. A ponka csapat riadtan megfordult, és a patak mentén a Mánkiszila völgy felé menekült, Nyomukban a dragonyasokkal. A két lövés nem csak a bonkákat döbbentette meg, kiknek szándékát meghiúsította, hanem engem is ámulatba ejtett. De nem kellett soká törnem a fejemet, hogy a váratlan és hatható segítséget kinek köszönhetem. A bokrok közül egy jól ismert, pufókarcú, csillogó szemű kis ember lépett elő, és csak ennyit mondott. Lám, Lidi is megteszi a magáét, ha minden kötél szakad. – Sam Hawkins! kiáltottam felújjangva azt hitte magát elnyelte a föld. Mondja csak, hogy került ide a kellő pillanatban ehhez csak kettő kellett taktika és fifika felelte vigyorogva. Amikor láttam, hogy valamennyi ponka párra után nyargal és vinett útkergeti, egy alkalmas helyen is pillanatban elbúcsúztam attól a mustangtól, amit a ponkáktól kölcsönvettem, és visszaosontam a kapuhoz. Gondoltam a vár üres és mégsem illik teljesen őrizetlenül hagyni, ez volt a fifika. A taktika pedig azt parancsolta, hogy a visszatérő ponkák fogadására is a legalkalmasabb pillanatot válasszam ki. Képzelem, milyen pofákat vágtak, amikor azt a két fickót a kapuban lepuffadtottam. De, de hogy kerültek ide katonák, ször? Hát ezt magam is szeretném tudni. Igazán nem értem, mi keresni valójuk lehet egy ilyen elhagyatott helyen. Annyi bizonyos, hogy csodával határos módon mentették meg az életünket. Hát, ahogy vesszük, felelte szem Aigbiggyesztve. Ó, Chatterhend, Vinetto és Szem Hawkins csoda nélkül is kivágta volna magát a bajból valahogy. Kisé bántal ismered, hogy a ponkák kergetésében nem vettem részt. Ne nyargaljunk a dragonyosok után. Minek? Éppen elegen vannak ahhoz, hogy a ponkákat alaposan megleckésztessék. Alig, hanem így gondolt a Vinettú is, mert láttam, hogy Harryvel együtt belovagolt a sziklavárba. Menjünk utána és adjuk meg a halottunknak a végtisztességet. Amikor átevickeltünk a vízikapun és az udvar közepére érkeztünk, láttuk, hogy Vinettú és Heri azon a helyen, ahol a tegnapi tragikus küzdelem lejátszódott, Old Firehand holteste fölé Az A Heri. Ölébe vette apja fejét, míg Vinettú a sebét vizsgálta meg. Éppen odaértünk, amikor Vinettú felkiáltott. Uff, uff, nem halt meg, még él! Mondanom sem kellett, hogy ez a szó valósággal felvillanyozott bennünket. Harry felsikoltott örömében. Rögtön odaszaladtam és segítettem Vinettúnak az eszméletlen ember felélesztésében. Nem sokára boldogan láttuk, hogy Old Firehand kinyitja szemét. Megismerte Herit és Ajkán halvány mosoly jelent meg, de beszélni nem tudott, és néhány perc múlva újra elájult. Én is megvizsgáltam. A gulyó elől jobb oldalt hatolt a tüdejébe, és a hátán ment ki, súlyos sebet ütve, mely igen nagy vérveszteséggel jár. Állapotát az is súlyosbította, hogy nemrég a vasúti pálya mellett is megsebesült, és még nem nyerte vissza teljesen az erejét. Mindezek ellenére magamévá tettem Vinettú reménységét, aki úgy vélte, hogy ezt a rendkívül szívós természetű embert gondos ápolással még talpra lehet állítani. A nehéz sebet Vinettú kötötte be, én pedig olyan kényelmes fekvőhelyről gondoskodtam számára, amelyet az adott körülmények között készíteni lehetett. Ezután önmagunkkal is törődhettünk végre. Egyetlen ember sem volt köztünk, aki ne kapott volna kisebb-nagyobb sebeket az utolsó 24 óra alatt, és a kedvünk nem olyan szeget, jót kacaghattunk volna össze-vissza foltozott ábrázatunkon. Mi még megvoltunk valahogy, de barátaink közül jó néhányan sajnos életükkel fizettek azért, hogy nem hallgattak rám. Diltájban beállítottak a dragonyosok. Teljesen szétverték a ponkákat, és közben egyetlen embert sem veszítettek. A parancsnok szavaiból kiderült, hogy a csapat nem véletlenül bukkant fel a szintéren. Az erődbe jelentés érkezett arról, hogy a ponkák merényletet terveztek a vonat ellen, és ezért a különítmény útra kelt a gazvickók megfenyítésére. A ponkák nyomait követve érkeztek a katonák a táborunk közelében elterülő fensíkra. A tiszt most embereinek és lovainak három napi pihenőt adott, amelyet a sziklavárban töltöttek el. Egyúttal meghívott bennünket a végsz erődbe, ahol Old Firehand, ha a gondosabb ápolásban nem is, de megfelelő orvosi kezelésben részesülhet. A meghívást természetesen örömest elfogadtuk. Sam Hawkins-t mélyen lesújtotta két szeretett barátja Dick Stone és Will Parker halála. Megfogadta, hogy ezentúl minden ponkát, akivel találkozik, rögtön, és szó nélkül az örök vadászmezőkre küld. Ám én egészen másképpen vélekedtem. Végtére is páránó fehér ember volt, és csak megerősített abban a régi meggyőződésemben, hogy ha az indián gonosz és kegyetlen, annak többnyire a sápadt arcú az oka. Tizenharmadik fejezet a Kalmár Utolsó kalandunk óta három hónap telt el, és ez a hosszú idő sem volt elegendő ahhoz, hogy teljesen talpra álljunk. Mégsem zúgulódtunk, mert a legfontosabb dologban reményünk teljesült, Old Firehand túl volt minden veszélyen, bár gyógyulása nagyon lassan haladt. Olyan gyenge volt, hogy alig tudott járni, és ezért lemondtunk arról a szándékunkról, hogy a Wilks erőt beszállítsuk. Heri sebesülése jelentéktelennek bizonyult. Vinettú sebei súlyosabbak voltak, de már behegedtek, és csak akkor fájtak, ha megérintették őket. Old Firehand belátta, hogy a vadnyugati élettel egyelőre szakítania kell. Elhatározta, hogy Mihályt erőre kap, felkeresi idősebb fiát az ország keleti részében, és Herit is magával viszi. Ilyen körülmények között nem lett volna értelme, hogy készleteit itt hagyja, az értékes prémeket, melyeket vadásztársaival együtt összegyűjtött. Magával nem vihette, és az erődben nem lehetett értékesíteni. Az egyik katona azt mondta, hogy oda át a pújkapataknál egy gazdag kalmár ütötte fel tanyáját, aki mindent megvásárol és aranyjal fizet. Valakinek beszélni kellene vele, és rábírni, hogy jöjjön és nézze meg a prémraktárunkat. Amikor ajánlkoztam, hogy odalovagolok, lovagolok, figyelmeztettek, hogy azon a vidéken Okananda indiánok garázdálkodnak, a szíjuk rokonai, akik gyűlölik a fehéreket. A kalmának nem volt baja velük, mert az indiánok megbecsülik a kereskedőt, akitől csere útján megkaphatnak mindent, amire szükségük van. Vinnettu kijelentette, hogy elkísér. Hallottam, hogy fehér telepesek is élnek itt, akik még akkor költöztek erre az elhagyatott vidékre, amikor a benszülöttek viselkedése jóval barátságosabb volt. Négy-öt órán át poroszkáltunk a patak partján, anélkül, hogy embert láttunk volna. Végre este felé megpillantottunk egy ross földet, majd egy másik patakhoz értünk. Ahol ez a patak a folyóba ömlött, nyers fatörzsekből összeródt blokkház állt, melynek udvarát erős léckerítés vette körül. Megálltunk, leugrottunk a nyerekből, és lovainkat a kerítéshez kötöttük. Éppen be akartunk zörgetni, amikor a ház keskeny lőréshez hasonló ablakaiból két puska cső nyúlt ki, és egy nyers hang rán kiáltott. Megállj! Ez nem kocsma, ahova bármikor belehet lépni! Kik vagytok, és mit akartok? Három napi fárasztó lovaglás után barátságosabb fogadtatást reméltem, még ismeretlentől is, feleltem bosszankodva. Miért? Honnan jött? Egy helyről, ahol Old Firehand tanyázik, ha ismeri ezt a nevet. Hogy ne ismerném? És ki az az indián? Vinettú, az apacsok híres törzsfőnöke. Ejha! Kiáltott fel a házigazda, és a puskacső eltűnt az ablakból, majd rögtön utána a másik is. Kérje meg, hogy mutassa meg nekem a fegyverét! Vinettú lekapta válláról a puskát, és a telepes felé tartotta. Ez szögek! mondta az elégedetten. A híres ez is puska, önnek pedig, mint látom, két fegyvere van. Mondja csak, az a nagyobbik, nem medveölő? De bizony az. A kisebbik pedig heriféle karabély, nem igaz? Nem tagadom. Akkor már azt is tudom, hogy ön kicsoda. Már szaladok is ajtót nyitni, kerüljenek beljebb uraim. Megtiszteltetésnek tekintem, hogy Old shatterhand vendégül láthatom. A következő percben egy izmos, erős, csontozatú, idősebb ember jelent meg a kapuban. Orca elárulta, hogy küzdelmes ifjúsága lehetett. Bevezetett minket a blokkházba, ahol a felesége és a fia fogadott. Megtudtuk, hogy még két fia van, de azok most az erdőben foglalatoskodnak. A ház egyetlen helyiségből állt. Falain fegyverek és vadásztrófeák fügtek. A tűzhelyen vaskondérban főt valami, Fölötte polcon sorakozott a többi edény. Egy jókora láda szolgált ruhás szekrényül. A mennyezetről annyi füstölt hús lógott alá, hogy ennek az öttagú családnak hónapokra elegendő lehetett. Éppen vacsorázni készültek, és minden meghívás nélkül nekünk is tálaltak. Egyszerű, de ízletes vacsora volt. Ne vegyék rossz néven, uraim, ha bizalmatlan voltam, mondta a telepes. Az okanandák nemrég támadtak meg egy hasonló blokkházat egy napi lovaglásra innen, ami pedig az erre kószáló fehéreket illeti, többnyire a széjuknál is rosszabbak. Na, most pedig halljuk, mi vannak. Mi a kalmárt keressük, feleltem. Úgy. Üzletet akarnak kötni vele? Prémeket szeretnénk eladni. Sokat? Meglehetősen. Pénzért vagy más áruért? Lehetőleg pénzért. Akkor Burton az egyetlen, aki szóba jöhet. Neki mindig van pénze, hiszen az aranyásokhoz is jár, mindenfélét szállít nekik. Gazdakkal már ez nem a féle ágról szakadt házaló, aki minden portékáját a hátán cipeli. Négy-öt segéddel dolgozik. Becsületes? kérdeztem. Istenem! vonogatta vállát a telepes. A kereskedők jó üzleteket akarnak csinálni. Csalnak, ha lehet. A körmükre kell nézni. Hol találom ezt a burton -t? Még ma este megtudhatja éppen hol van. Egyik segédje egy Rollins nevezetű tegnap nálam járt, és megkérdezte, nincs a szükségem valamire. Tőlem a legközelebbi szomszédomhoz nyargalt a folyón felfelé, és estére megjön, nálam akar meghálni. A főnökének Burtonnek az utóbbi hetekben sok bosszúsága volt. Miért? Hosszabb utat tett meg, hogy üzletet kössön, és mire odaért a telepet a szíjuk kifosztották és felgyújtották. Őt nem bántják ugyan, de hiába vesztegette az idejét. Így történt ez a közelben? kérdeztem. Állunk ez a szó mást jelent, mint a városban. A legközelebbi szomszédom kilenc mérföldnyire lakik tőlem. Akkor ön sem érezheti magát nagy biztonságban. Nem félek az indiánoktól. Eddig még nem volt velük semmi bajom. Úgy látszik megszokták, hogy az öreg Kornar itt él közöttük. Ez a nevem ugyanis, Edward Kornar. Olyan régóta élek itt, hogy már az őslakók közé számítom magamat. És ha mégis megtámadják, mit tehet négy ember? Négy? A feleségem az ötödik. Nem ijed meg a saját árnyékától, és úgy tud bánni a puskával, mint akármelyik férfi. De figyeljen csak, ez Rawlinsz lesz. Lódobogást hallottunk. Corner kiment az ajtón, és hallottuk, hogy beszél valakivel. Nem sokára bevezetett egy férfit, és bemutatta nekünk. Ez Mr. Rollins, akiről beszéltem önöknek. Mr. Burton első segédje. Az új vendéghez intézve a szót így folytatta. Tudja ki ez a két gentleman, Mr. Rollins? Az egyik Old Shetterhand, a másik meg Vinettu, az apacok híres főnöke. Azért jöttek ide, mert Mr. Burtonnel szeretnének beszélni. Sok szép van, amit el akarnak adni. Mr. Rollins nem volt sem fiatal, sem öreg, arca is semmitmondó volt de viselkedése valahogy nem tetszett nekem. Amikor hallotta, hogy olyan nevezetes emberekkel került össze, mint mi, valamik is örömet vagy meglepetést kellett volna mutatnia, de arca teljesen közönös maradt. Egye fene, gondoltam aztán, vannak ilyen kuka vagy halvérű alakok, mi közöm hozzá? Corner két fia is megjött az erdőből. Éhesen asztalhoz ültek, és velük együtt vacsorázott Rollinsz is. A két fiú farkas étvágyjal evett, de Rollins unottan és kedvetlenül turkált az ételben. Ez sem tetszett nekem. Egyáltalán nem vagyok falánk, de szeretem, ha az emberek megbecsülik az ételt és vidám képpelülnek az asztalnál. Rollins nem sokára felállt és kiment, hogy lováról gondoskodjék, amit egészen természetesnek találtam, csak azon csodálkoztam, hogy eltelt egy negyed óra, egy fél óra is, és még mindig nem jött vissza. Valami arra késztetett, hogy utána nézzek. Kimentem a ház elé, Rólin szlova ott állt a kerítéshez kötve, de gazdáját nem láttam sehol, pedig olyan szépen sütött a hold, hogy feltétlenül észrevettem volna, ha itt van a közelben. Töprengve áldogáltam a ház előtt egy ideig, végül megpillantottam a közeledő Rollinst. Amikor meglátott, mintha meghökkent volna, aztán gyorsan hozzám lépett. Úgy látom, Mr. Rólin szereti a holdvilágot. Miből gondolja? Hogy ilyen sokáig gondolgott. Ö, igen, sétáltam egyet, de nem a holdvilág kedvéért. Nem érzem jól magam, úgy látszik elrontottam a gyomromat. <kül> a fejemet is ki akartam szellőztetni. Eloldotta a lovát a kerítésről, és átvezette a palánkkal bekerített szomszédos telekre. Példáját követve én is odavittem lovainkat. Együtt mentünk be a házba. Istenem, fáj a gyomra, gondoltam, hát aztán... Igyekeztem kiverni a fejemből azt a furcsa gyanakodást, amit Rollins iránt éreztem. Természetesen az üzletre terelődött a szó. A prémek áráról, kezeléséről, minőségéről beszélgettünk, és Rolinsz megjegyzéseiből láttuk, hogy ért a dologhoz. Megkérdeztem tőle, mikor beszélhetnék Burtonnel. Erre bajos válaszolni, mondta Rollins. Soha sem tudom, hol jár a főnököm. Úgy szoktuk csinálni, hogy én összegyűjtöm a megbízásokat és kívánságokat, aztán hetenként egyszer. Előre megbeszélt helyen és időpontban találkozunk, és beszámolok neki. Hány nap lovaglás kell ahhoz, hogy a prémeket megnézhessük? Három nap. Hm. Elég sok. Hat nap múlva Mr. Burton a Rifley Forknál lesz. Addig éppen megnézhetném az árut, és vissza is jöhetnék. Önök megmondanák, mit kérnek érte, én felbecsülném, aztán jelentést tennék a főnökömnek. Jobb szeretném, ha Mr. Burton maga nézné meg. Feleltem. Mr. Burtonnek drágább az ideje, mint képzeli. Ilyen hosszú útra csak akkor vállalkozik, ha látja, hogy komoly üzletre van kilátás. Beszéljék meg egymás közt, és közöljék velem, hogy mit határoztak, hogy azt szerint osszam be az időmet. Javaslata észszerűnek látszott, és nem volt akunk visszautasítani. Jól van, mondtam. Velünk tarthat, ha úgy gondolja. De akkor ne az időt, induljunk már holnap hajnalban. Helyes, bólintott. Feküdjünk le korán, hogy már pirkadatkor indulhassunk. Felállt az asztaltól és segített Mrs. Cornernak ágyazni. Állatbőröket és pokrócokat terítettek le a padlóra. Köszönöm, mondtam az asszonynak, de a mi fekvőhelyünkkel ne fáradjon. Én a barátommal az udvaron alszom. A szoba füstös, szeretjük a friss levegőt. Ugyan mi jut eszébe, mondta Rolinsz. Itt hűvösek az éjszakák, és a hold is a szemébe süt. A hűvös éjszakákat megszoktuk, feleltem, aholnak pedig igazán nem tilthatom meg, hogy oda a ahová akar. Ha elősebben gondolkodom, furcsának találhattam volna buzgolkodását, melyen le akart beszélni arról, hogy a szabadban töltsem az éjszakát. De mire ráeszméltem, már késő volt. Amikor kimentünk, a házigazda megjegyezte. Éjszakára elszoktam szoktam reteszelni az ajtót, hagyjam ma nyitva, uraim! Minek? Hát, ha valami kívánságuk van. Nem lesz semmi kívánságunk. Zárja csak be az ajtót, úgy, mint máskor. Ha mondani akarok valamit, beszólok az ablakon. Helyes. Az ablak nyitva lesz. Amint kiléptünk a házból, hallottuk, hogy erre teszeli az ajtót mögöttünk. Átmentünk a bekerített telekre, ahol a lovaink feküdtek, Swallow és Vinettú csontos musztángja szorosan egymás mellett. Leterítettem pokrócomat és lehevertem, fejemet Swallow nyakán pihentetve, mint sok más alkalommal. A hűséges állat mozdulatlanul tűrte, hogy nyakát párnának használjon fel, sőt örült neki. Nem sokára mély álomba merültem. Talán egy órája aludtam, amikor Szváló megmoczant. Rögtön felébredtem, és tudtam, hogy valami rendkívüli dolog történt, hiszen Szváló felemelte okos fejét, és gyanakodva szimatolt. Felugrottam, és a palánkhoz siettem, de lehajolva, nehogy kívülről észre lehessen venni. Néhány percnyi leselkedés után valami mozgulódást vettem észre, körülbelül kétszáz lépésnyire a palánktól. Emberek hasaltak a fűben, és óvatosan kúsztak felém. Gyorsan megfordultam, hogy értesítsen Vinettut, de már a hátam mögött kuporgott. Álmában is meghallotta a halk lépteimet, amint a palánkhoz osontam. Látja testérem azokat az embereket? kérdeztem. Látom, felelte. Indián harcosok. Alig, hanem okanandák és a blokházat akarják megtámadni. Úgy van, ahogy testvérem sejti. Bemegyünk a házba, és segítünk az öreg sápatarcónak a támadást visszaverni. De a lovainkat nem hagyhatjuk itt, nehogy az okanandák ellopják őket. Akkor bevisszük a szobába, mondtam. Átvezettük a lovakat a blokház hátsó falához. Minnetú éppen be akart szólni az ablakon, amikor észrevettem, hogy az ajtó résnyire nyitva van. Intettem Vinnettunak, és behúztam Swallowt a házba. Vinettú követett a lovával, és bereteszelte az ajtót maga mögött. Most is nesztelenül mozogtunk, mint máskor, de a telepes mégis felébredt. – Ki az? Lovak a házamban! – kiáltotta felpattanva. Nyugalom, Mr. Corner, feleltem. Én vagyok itt, és Vinnettú. – Hogyan? Hogy jöttek be? – az ajtón. – De hiszen este bezártam. – nyitva volt. A teremtés úgy látszik mellé toltam a reteszt, de miért hozták be a lovakat? Tudtam már, hogy nem toltam mellé a reteszt. Egész biztos, hogy az ajtót Rollins nyitotta ki, de nem akartam az öreget ezzel is nyugtalanítani. Mert az okanandák meg akarják támadni a házat. Feleltem. Könnyű elképzelni, szavai milyen izgatottságot keltettek. Korner az este hetvenkedett ugyan, hogy nem fél az indiánoktól, de most szinte vacogtak a fogai. Rólész is megdöbbenést színlelt, és hangosan méltatlankodott. – Csend legyen! – mondta Vinettú. – Kiabálással nem lehet az ellenséget elkergetni. Beszéljük meg szép nyugodtan, hogyan védekezzünk. – Ha mit kell erről beszélni? – mondta Korner. Az ablak mögé állunk, és puskáinkkal sorra leterítjük őket. – Jobban szeretném a vérontást elkerülni – jelentette ki Mert Miért ezeket a vörös kutyákat tisztességre kell tanítani? Az indiánokat vörös kutyáknak nevezi. Arra nem gondol, hogy én is indián vagyok? Ismerem testvéreimet. Nem támadnak meg egy sápadtarcút ok nélkül. Ha csak egy másik sápadtarcú nem úszítja őket. Ostoba beszéd! Legyinte, Trollinsz. Vinettú villámló szemekkel nézett rá, de nem méltatta válaszra. Ez a ház az enyém, heveskedett Cornel. Aki engedélyem nélkül bemeríteni a lábát, azt lelövöm, mint egy kutyát. Ez csak jogom van, nem? Jobb lesz, ha nem emlegeted a jogot, mondta Vinettú. A a tied, igaz? De kitől vetted meg a földet, amire építetted? Hát kitől vettem. Elfoglaltam. A telepes törvény értelmében. Ez a föld mindig a síú törzsé volt. Mi közük a telepes törvényhez? Ide jöttél, elraboltad a földjüket, és még te beszélsz jogról? Hát mit csináljak? Várjam meg őbetett kézzel, hogy megöljenek! Ne csinálj semmit! Felelte Vinettú. Majd én kezembe veszem a dolgot. Közben az egyik keskeny ablakrésnél álltam, és az okanandák közeledését lestem, de nem láttam semmit. Jönnek? Kérdezte Vinettú mellém lépve. Még nem. Feleltem. Te is el akarod kerülni a vérontást? Vinettú testvérem a szívemből beszélt. De nem látok más megoldást. Én látok. Ha Old gondolkodik, egy kicsit kitalálja. Tudom már, feleltem. Fogjul ejtünk valakit közülük. Úgy van, mégpedig azt, akit előre küldenek felderítőnek. Menjünk az ajtóhoz. Visszahúztuk a reteszt, és keskenyrést nyitottunk. Éppen annyit, hogy kikémlelhessünk, aztán hosszú ideig türelmesen vártunk. A házbeliek nem gyújtottak lámpát, és csendben maradtak. Ekkor meghallottam a felderítő közeledését, helyesebb szólva megéreztem, nem a fülemmel, hanem azzal az ösztönszerű érzékkel, amely minden valamire való vagy nyugati vadászban előbb-utóbb kifejlődik. Néhány perc múlva már láttam is. A földön hasalt, és az ajtó felé kúszott. Amikor odaért, hirtelen kitártam az ajtót, és rávetettem magam a lopakodóra. Védekezni próbált, kézzel lábbal kapálózott, de úgy megszorítottam a torkát, hogy egyetlen hang se jött ki rajta. Gyorsan behúztam a házba, és Vinettú újra erre teszelte az ajtót. Világosságot, Mr. Corner mondtam halkan. Ezt a fickót megnézem magamnak. A telepes meggyújtott egy szarvas gyertyát, és a fogoly arcába világított. Barnaló, az okanandák törzsfőnöke, kiáltott fel Vinettú. Old testvérem jó fogást csinált. Eleresztettem az indián nyakát, aki néhány mély lélegzetet vett, aztán felsóhajtott. Vinettú, az apacsok törzs főnöke. Igen, az vagyok, felelte Vinettú. Mi már találkoztunk, de ezt a sápadt arcút, aki lecsapott rád, még nem ismered. Hallottad, hogy szólítottam? Igen, tudom ol Shatterhand kicsoda. Akkor azt is tudod, hogy nem menekülhetsz a kezéből. Mit gondolsz, mi vár rád? Semmi. A híres Vinettú szabadon bocsát. Én? Miért? Mert az apacsok nem ellenségei az okanandáknak. Pedig a ponkák nemrég megtámadtak. Semmi közünk a ponkákhoz, mondta a Barnaló. Ne próbált vinet tud félrevezetni. A ponkák a nagy út törshöz tartoznak éppen úgy, mint az okanandák. Egyik alattomosabb nemzetség, mint a másik. Most ezt a telepes családot akarjátok az éleple alatt megtámadni. Barnaló sokáig komoran nézett maga elé, aztán így szólt. Mióta pártolja Vinettú az apacsok nagy főnöke a sápatarcúakat? Én az igazságot pártolom, felelte Vinettú. Az igazságot? Hát nem ilyen kez a föld? Ha valaki itt akar élni, nem kell tőlünk engedét kérnie? De igen? Ezt a jogotokat eszembe se jut elvitatni. Csak az a kérdés, hogyan akarjátok gyakorolni? Miért kell ezt a házat felgyújtani és lakóit meggyilkolni? Ha tisztességes szándékaid vannak, miért jössz éjjel titokban? Minden harcos bátran szembenéz ellenségével. Vinettú szégyelni azt tenni, amire barnaló készülődik. Az okananda keze ökölbe szorult. Vinettú szigorú tekintete megfékezte, és mogorván csak ennyit válaszolt. Minden indián törzs éjjel indult támadásra. Csak ha szükséges, felelte Vinettú. Ha ennek a földnek a gazdája vagy, parancsolja betolakodónak. Mondd meg neki, hogy nem tűröd meg a hazádban. Tűzd ki a napot, amíg itt maradhat és felkészülhet az útra, aztán távozzék békességgel. Ha nem engedelmeskedik, akkor megbüntetheted. Ez a helyes eljárás. Az okananda megint maga elé bámult és hallgatott. Láttam rajta, hogy zavarban van, és nem tudja, mit feleljen. Vinetú mosolyogva megkérdezte tőlem. Barnaló abban reménykedik, hogy szabadon bocsátom. Mit szól ehhez fehér testvérem? Nem érdemli meg, feleltem. Betört egy sápadtarcú vigvamjába. A föld az övé, de az idegen vigvamját tisztelnie kell. Én ejtettem fog és nekem van jogom élete fölött rendelkezni, de átengedem ezt a jogot Vinettúnak. Ha megkegyelmez Barnalónak, nincs ellenvetésem. Az Okananda arcán többféle kifejezést tükröződött. Bosszúság, harag, szégyenkezés, még félelem is. De észrevettem, hogy egy pillanatig Rolinszra néz, mintha tanácsot vagy segítséget kérne tőle. Lehet, hogy véletlenül nézett rá, de nekem úgy rémlett, hogy szemük összekapcsolódik, mintha valami megértés lenne közöttük. Figyelmem csak hamar Vinettú felé fordult, aki úgy nézett a fogolyra, mint egy bíró, és így szólt. Hallottad, mit mondott Old Én teljesen egyetértek vele. Büntetést érdemelsz, de kegyelmet kapsz, ha becsületesen válaszolsz a kérdéseimre. Ma láttad először ezt a házat? Nem. Hangzott a válasz. Régóta ismered? Igen. És eddig nem volt az utadban? Nem törődtem vele. Kiúszított a telepes ellen. Ki beszélt rá, hogy rátámadj? Ez a föld az Okananda törzsés. Ezt már hallottam? Vágott a szavába vinettó. Barnaló elfelejti, hogy az életéről van szó. Ha nem akarja elveszíteni feleljen őszintén, kieszelte ki ezt a támadást. Az apacsok törzsőnöke elárulná szövetségesét? Kérdezte Barnaló felelet helyett. Nem, mondta Vinettú. Akkor ne haragudj, ha én sem árulom el az enyémet. Nem haragszom. Aki barátját elárulja, megérdemli, hogy agyonüsség, mint egy rühes kutyát. Nem ragaszkodom hozzá, hogy megnevezd. De tudnom kell, vajon az Okananda törzhöz tartozik-e. Nem. Más törshöz? Nem. Szóval a sápadt arcú? Vinettú, nem téved. Akkor még egy kérdést. Itt van az a sápadt arcú? Nincs itt. Távol van. – Kérdéseidre becsületesen megfeleltem. – Elmehetek? – Még nem. – Mit kívánt tőlem az apacsok főnöke? Két kikötésem van. Először is szakítsd meg a szövetséget azzal a sápadtarcúval, aki erre az éjszakai támadásra rábeszélt. Barnalónak nem tetszett ez a kikötés, de némi vonakodás után elfogadta és megkérdezte mi a másik. Szólíts fel Kornert, hogy vásárolja meg tőletek háza helyét és a földet, amit megnővel. Ha megegyeztek vele, ne háborgassátok többet. Ha nem tudtok megegyezni, akkor se törjetek az életére, hanem kergessétek el. Barnaló ezt a kikötést már gyorsabban fogadta el, de most Korner berzenkedett ellene. A Homestead törvényre hivatkozott, és kijelentette, hogy nem hajlandó fizetni semmit. Vinett szigorúan rászólt. Semmi közünk ahhoz, amit ti törvénynek neveztek. A mi szemünkben rabló és tolvaj vagy. Ha nem kötsz egyességet az okanandákkal, leveszem rólad a kezemet. Most pedig elszívom a békepipát az okananda törzsfőnökkel, megállapodásunk megerősítésére. Ezt olyan hangon mondta, hogy Korner jobbnak látta, ha nem akadékoskodik tovább. Vinettu megtömte békepipáját, amelyet a szokásos ceremóniák közt elszívtak. Ezután Vinettu az ajtóhoz lépett, kinyitotta, és így szólt Barnalóhoz. Testvérem szabad, és kérem vezesse haza harcosait. Nem kételkedünk benne, hogy ígéretének eleget tesz. Barnaló elhagyta a házat. Az ablakból óvatos emberek módjára figyeltük, mit tesz. Megállt a ház előtt a hold teljes fényében, két ujját szájába dugta, és éles fütyjelet adott, mire harcosai elősiettek. Barnaló olyan hangosan, hogy minden szavát hallhattuk, elmondta harcosainak az utolsó negyed óra történetét. Nem számítottam arra, hogy Vinettú az apacsok vezére és Old Shatterhand a nagy sápat vadásza vadász a házban tartózkodik. Ilyen férfiak kezébe kerülni, nem szégyen. Vinettúval békepipát szívtam, és a két törzs közt helyreállt a barátság. Kérem, testvéreimet térjenek vissza a vigvamjaikba. Néhány perc múlva kimentünk a ház elé, és meggyőződtünk róla, hogy az okananda harcosok elhagyták a környéket. Nem kételkedtünk benne, hogy Barnaló megtartja ígéretét. Ezért kivezettük lovainkat a házból, és nyugovóra tértünk a polánk mögött úgy, mint az előtt. Csak Rólinz bizonyult gyanakodónak, és kijelentette, hogy alaposabban körülnéz, nem ólálkodnak-e okanandák valamivel távolabb. Később persze kiderült, hogy egészen másokból távozott. Hogy mikor jött vissza nem tudtuk, de reggel, amidőn felkeltünk, már ott volt. A házigazda mellett ült egy lefektetett fatörzön, mely a ház előtt padgyanán szolgált. Korner barátságtalanul fogadta köszöntésünket, és mogorva arcot vágott, de nem törődtünk vele. Az öregnek furcsa fogalmai voltak arról, hogy mi jár neki, és mi nem. Kedvem lett volna megkérdezni tőle, hogy Bostonban vagy New Yorkban mit szólnának, ha egy indián felütné sátrát egy idegen telken, és kijelenteni hogy az mától kezdve az övé, és puskával fenyegetőzve próbálná a régi tulajdonost elkergetni. Beláttam, hogy a vitának semmi értelme. Megreggeliztünk, megköszöntük korneréknek a szíves vendéglátást, és ellovagoltunk. Rollins természetesen velünk jött, de úgy viselkedett, mint egy szolga vagy alárendelt személy, Bizonyos távolságban hátunk mögött kocogott. Ebben nem volt semmi különös, és legalább zavartalanul beszélgethettünk. Ám néhány óra múlva Rollins mellénk csatlakozott, és a tervbe vett üzletről kezdett beszélni. Behatóan érdeklődött, hány bőrről és miféle prémekről van szó, és Old Firehand körülbelül milyen összeget kér érte. Ezután feltűnés nélkül áttért a prémek megtekintésének módozataira. Különösen azt szerette volna tudni, hol van az a hely, ahol Old Firehand vár ránk, és hol tárolja a bőröket. Nem sikerült sokat megtudnia. Vinetú szokása szerint kűmerev arcal hallgatott, én pedig kitérő válaszokat adtam, hiszen minden vadnyugati vadász tudja, hogy az élelmiszerek, prémek és egyéb készletek rejtek helyét firtatni szinte illetlenség. Semmiféle vadász nem szeret ezekről a dolgokról fecsegni. Rólinsz látva, hogy nem állunk kötélnek, újra visszahúzódott és még nagyobb távolságra maradt mögöttünk. Visszafelé ugyanazon az úton haladtunk, amelyen a pújkapatakhoz érkeztünk, és így nem volt szükség sok tájékozódásra vagy telepszemlére. De már vérünké vált az a szokás, hogy folyton nyitva tartsuk a szemünket, és nyomokat fürkészszünk. Déltájban találtunk is valami nyomot, talán éppen azért vettük észre, mert valaki nagy gondossággal igyekezett eltüntetni. A nyomot követve egy olyan helyre érkeztünk, ahol a vak is meglátta volna, hogy itt nem rég több ember időzött vagy pihent. A lenyomott fűnek még nem volt ideje arra, hogy felegyenesedjék. Természetesen megálltunk, leugrottunk a nyerekből, és megvizsgáltuk a nyomokat. Közben Rollins is odaérkezett, és nagy buzgalommal vett részt a vizsgálódásban. Azt hiszem, állatnyomok, mondta. Vinettú nem felelt semmit, de én megjegyeztem. Úgy látom, nem sokat ért hozzá. Természetesen embernyomok. Akkor jobban széttaposták volna a füvet, vitatta Rólinz. Miért? Hogy könnyebben rájuk akadjon valaki, akinek esetleg rossz szándékai vannak? Vinettú türelmetlen mozdulatot tett, és így szólt. Három sápadtarcú járt itt. Lovuk nem volt, puskájuk sem. Kezükben botott tartottak. Amikor elmentek, egymás nyomaiba léptek, és az utolsó le-lehajolt, hogy a nyomokat elsimítsa, alig hanem üldözőktől tartottak. Furcsa, kiáltottam fel. Három fegyvertelen fehér ezen a veszedelmes környéken. Talán megtámadták és kirabolták őket. Alig hanem így történt, bólintott Vinettu. Ezek a lyukak mutatják, hogy botokra támaszkodtak. Vinettu segíteni szeretne rajtuk? kérdeztem. Vinettu szívesen segít mindenkin, aki rászorul a segítségére, akár indián, akár sápott arcú, de ezekhez itt nincs bizalmam. Miért? Mert mindenütt elsimították a nyomaikat, csak itt nem, ahol táboroztak. Talán nem mertek sokáig időzni, véltem. Lehet, hogy fehér testvérennek igaza van. Nem bánom, kövessük a nyomaikat egy darabig. Rulinsz hevesen tiltakozott. Na még csak az kéne, Kiáltotta. Semmi közünk hozzájuk, az idő pénz! Miért vesztegessük ismeretlen emberek kedvéért? Morogva bár, de lovára ült és utánunk poroszkát, még mi a nyomokat követtük. Viselkedése csöppet sem tetszett nekem. Már az első perctől kezdve szembesnek tartottam, de most valósággal felháborított, hogy ilyen közönyösen beszél másokról, akik esetleg bajba jutottak. Silányolak. Gondoltam magamban pedig, akkor még nem is sejtettem, hogy milyen ravasz és alakoskodó. A nyomok kivezettek az erdőből a bozódba, majd a nyílt pérére. Elég friss nyomok voltak, és egy órai nyargalás után már meg is pillantottuk a szerencsétleneket, körülbelül egy mérföldnyire tőlünk. baktattak, vagy azt is mondhatnám, hogy vánszoroktak. Egyikük hátra nézett, meglátott minket és figyelmeztette társait. vehető rémülettel megálltak, de hamarosan meggondolták magukat és futni kezdtek. Lóháton természetesen gyerekjáték volt utolérni őket. Teljesen fegyvertelenek voltak, még a kést is elszedhették tőlük, amit abból láttam, hogy a vaskos faágakat, melyekre bot helyett támaszkodtak, kézzel törték le. Ruhájuk azonban feltűnően jó állapotban volt. Az egyik kendővel kötötte be homlokát, a másik a bal karját kötötte fel, a harmadik nem sebesült meg. Mit rohannak úgy, uraim? Nem tudhatjuk, kivel van dolgunk, felelte Magorván a legidősebb. Akkor sincs értelme a futásnak, de ne aggódjanak, becsületes emberek vagyunk, és csak azért követtük magukat, hogy megkérdezzük, nem lehetünk-e valamiben a segítségükre. Sejtettük, hogy bajba jutottak. Jó, sejtették, szőr. Örülünk, hogy a puszta életünk megmaradt. De remélem, nem fehér rablók támadták meg. Nem, nem, okananda indiánok. Ugyan? Mikor történt? Tegnap reggel. Hol? Feljebb a pulykapataknál. De még mindig nem tudom ám, kivel van dolgom. Nem titok, feleltem. Ez a részbőrű gentleman Vinnettó az apacsok törsőnöke. Ez a fehér úr pedig Mr. Rollins egy kereskedő alkalmazottja, engem pedig Old Shatterhand szoktak emlegetni. Nagyszerű! Akkor nincs csakunk az aggodalomra, micsoda szerencse, hogy önökkel találkoztunk. Mondja el, mi történt. Az én nevem Worton. ez itt a fiam, a másik meg az unokaöcsém. Azt hallottuk, hogy a telepesek szépen boldogulnak a pújkapatak mellett, azért jöttünk ide. És az indiánokra nem gondoltak. Azt hallottuk, barátságosak, de megtámadtak minket. Elvették a felszerelésünket, lovainkat, fegyvereinket, mindent. Ez bizony kellemetlen, mondtam. Még örülhetnek, hogy a ruhájukat meghagyták. De az élelmiszereinket is elvették, tegnap reggel óta bogyókkal és gyökerekkel csillapítjuk észségünket. Már alig állunk a lábunkon. Tehát most hová akarnak menni tulajdonképpen? A végszerődbe. Miért? A családunk ott vár ránk. Mi férfiak hárman előre mentünk terepszemlékt tartani. Hozzátartozóinkkal megbeszéltük, hogy az erődben találkozunk, csak nem tudjuk, hogy jutunk oda. Ebben szerencséjük van, mert mi is arra megyünk. Feleltem. Ha akarják, hozzánk csatlakozhatnak. Gyalog csak lassan tudunk menni. Nagy időveszteség lenne önöknek. Ebbe bizony bele kell törődni. Üljenek le egy kicsit pihenni. Mindjárt adok valami harapnivalót. Rollinsnak sehogy sem tetszett a dolog. Dúlt, fult magában és bosszúsan motyogott valamit az ostoba jószívűségről és fölösleges időveszteségről. De nem sokat törődtünk vele. Leugrottunk a nyerekből, letelepettünk a főbe, előzettük elemózsiánkat, és elláttuk a három szerencsétlent bőségesen. Nem győztek hálálkodni a sorsnak, és nekünk, és boldogan elbeszélgettek volna velünk, hanem hűti le őket Vinettú szófukarsága, amely engem is arra késztetett, hogy tartózkodóbb legyek. De Rollins még Vinettunán is barátságtalanabb volt. A póruljár telepesek kérdésére kurta válaszokat adott, és nem titkolta, hogy a pokolba kívánja őket. Moderát egyre ellenszenvesebbnek találtam, és éppen ezért bizonyos rossz indulattal figyeltem. Szóval eltúlozta a dolgot, és ezzel majdnem elárulta magát. Észrevettem ugyanis, hogy időnként gúnyos mosoly suhanát az ajkán. Néha szemtelenül fölényeskedő pillantást vetett rám, vagy vinnettúra, de még gyanúsabb volt, hogyha a három utas valamelyikéhez beszélt, elfordította fejét. Lehetséges, hogy ezek már hosszabb idő óta ismerik egymást. Rólinszról még feltételeztem minden alattomosságot, de a másik három segítségükre siettem, hálára köteleztem őket, akkor miért nem őszinték hozzám? Ekkor különös dolog történt. Az érzések és gondolatok azonosság, amely köztem és vinettú közt annyiszor megnyilvánult, most is megmutatkozott. Fehér bizonyára elfárad a gyaloglástól, mondta Vinettu az öreg Vortonnak. Ő jön fel egy ideig az éllovamra. lovamra. Old meg szívesen kölcsön a lovát az ön fiának, ha lassan poroszkálnak, mi gyalogosan sem maradunk le túlságosan. Rulinsznak is fel kellett volna ajánlania a lovát a harmadik utasnak, de esze ágába se jutott megtenni. Így hát Vorton fia, felváltva ült szvalló hátán a másik fiatalemberrel. Elindultunk. Elől a három lovas és Vorton unoka ötse gyalog. Mi ketten úgy intéztük a dolgot, hogy hátra maradtunk. Vinetú testvérem nem részvédből adta át a lovát, mondtam halkan és óvatosságból, apacs nyelven. mások avarrá van rá. kitalálta, felelte. Vinetú testvérem is megfigyelte ezt a négy embert. Láttam, hogy testvérem gyanakodni kezd, és nyitva tartottam a szememet. De már előbb is észrevettem valamit. Valami gyanúsat. Igen. Az egyik a fejét kötözte be, a másik a karját kötötte fel. Tegnap reggel sebesültek meg, amikor az okanandák megtámadták őket. Testvérem, elhiszi ezt? Vinetú testvérem azt hiszi, csak szillelik a sebesülést. Nem hiszem. Tudom. Amióta találkoztunk velük, kétszer is víz mellett mentek el. Eszükbe se jutott megállni és sebüket megmosni vagy lehűteni. De ha a sebesülés hazugság, akkor a többi is az. Az soha sohasem támadták meg őket. Megfigyelte fehér testvérem, hogy viselkedtek evés közben? Sokat ettek, feleltem. De nem olyan gyorsan és mohón, mint aki tegnap reggel óta bogyókon és gyökereken tengődik. És még valami. Állítólag a patak felső részén támadták meg őket. Akkor miképpen lehet, hogy már itt vannak? Nem tudom. Sohasem voltak a patak felső részén. És mit gondol fehér testvérem a kalmár segédjéről? Ellensége a jövevényeknek? Nem. Csak megjátsza, hogy haragszik rájuk. Úgy van. Bizonyára régóta ismeri őket. Talán közéjük tartozik. Akkor miért titkolóznak? Mi céljuk van ezzel az alakoskodással? Azt még nem tudom, de azt hiszem hamarosan kiderül. Nem mondjam a szemükbe, hogy keresztül látunk rajtuk. Nem, felelte Vinettú határozottan. Miért nem? Hát, ha tévedünk. Szeretnék ártatlan embereket megbántani. Hm, dünnyögtem. Vinnettú testvérem néha megszégyenít a jóságával. Old talán a szememre veti ezt? Nem, vinettú, Feleltem. Uff, jobb egy kis igazságtalanságot elszenvedni, mint elkövetni. Vajon mit tervez ellenünk ez a rólénsz? Nem tudom. Látni akarja a prémeket. A gazdája jó üzletet fog kötni Old Mit akarhat még? A prémek rejtek helyét firtatta. Talán el akarja lobni? Vagy erőszakkal elvenni Old Firehend-től? Nevetséges. Talán azért van itt a másik három. Kockáztattam meg. Fehér gondolata megint találkozik az enyémmel. Ezek szerint ez a négy ember itt előttünk egy húron pendül. Talán mind a négy börtön segítje. Könnyen lehet. Korner tegnap megemlítette, hogy a már négy-öt dolgozik. Rollins az este eltűnt. Bizonyára értesítette gazdáját, és az ránk szabadította a többi emberét is. Jó vagy rossz szándékkal? Jó szándékról szó sem lehet, vélt a Vinetto. Attól tartok gonosz emberekkel van dolgunk. Hogy miben sántikálnak, akkor fog kiderülni, ha a sziklavár közelébe jutunk. Minden esetre résen kell lennünk, mondtam. Éjszaka is meg kell őket figyelnünk. Kettőnk közül mindig csak egy aludjon, a másik pedig harcra készen virrasszon. Ebben meg is állapodtunk. A délután folyamán az állítólagos telepesek többször vissza akarták adni lovainkat, de mi ragaszkodtunk hozzá, hogy ők poroszkáljanak rajtuk. Alkonyatkor a nyílt prérén szerettünk volna meghálni, mert fontosnak tartottuk, hogy szabad kilátásunk legyen. De csípős szél kerekedett, mely csak hamar esőt hozott a nyakunkba, és ezért tovább siettünk, amíg egy erdőhöz nem érkeztünk. Ott találtunk néhány öreg fát, melynek terebélyes lombjai megvédtek az esőtől. Enni Ennivalunk már fogytán volt, hiszen csak két emberre számítottunk, amikor csomagoltunk, de Rollins is hozott magával valamit, és így jutott mindenkinek elegendő, még reggelire is félre tehettünk egy pár falatot. Vacsora után le akartunk pihenni, de a társaságnak nem volt kedve aludni. Élénk beszélgetésbe kezdtek, Méghozzá jó hangosan, pedig figyelmeztettük őket, hogy jobb lenne csendben maradni. Még Rólinsz nyelve is megoldódott, elmondott néhány történetet, amely vele esett meg, néhány kalandot, mely üzleti útjai során adódott. Beszélgetésük nem érdekelt túlságosan, nem is vettünk részt benne, de lepihenni nem tudtunk. Valami assukta nekem, hogy ez a hangos beszélgetés nem véletlen. Talán el akarták vonni a figyelmünket környezetünkről, vagy jelt adni valakinek. Vinett pillantottam, és észrevettem, hogy ő is gyanakszik, mert minden fegyverét, meg kését is kezeügyében tartotta, és minden irányba figyelt. Ez persze csak én vettem észre rajta. Szemhéja becsukódott, mintha elnyomta volna az álom. De én tudtam, hogy leeresztett szempilláink keresztül mindent lát és megfigyel. Az eső elállt, és a szél sem volt már olyan erős, mint alkonyatkor. Nagy kedvünk lett volna visszahúzódni a prérire és ott aludni, a többiektől külön, de ezt nem lehetett megtenni. Nem akartuk elárulni, hogy nem bízunk bennük. Tüzet azonban nem raktunk, és nekik sem engedtük meg, hogy tüzeljenek. Jó ürügyül szolgált, hogy ellenséges indiánok területén tartózkodunk. Sötétben minden esetre előnyben voltunk, mert szemünk megszokta, hogy ilyenkor is lásson valamit. Fülünkkel már kevesebbet értünk, mert a hangos beszélgetés megnehezítette, hogy az erdő neseire figyeljünk. Amint az erdő szélén a fák alatt üldögéltünk, gondunk volt rá, hogy arccal az erdő felé forduljunk, hiszen ha ellenség leselkedik ránk, csak a fák közül indulhat támadásra. A hold vékony sarlója megjelent az égen, és halvány fényebe behatolt a fák koronája alá, ahol ültünk. A beszélgetés kissé erőltetett módon, de hangosan folytatódott. Vinettú elnyúlt a fűben, fejét tenyerére támasztva. Ekkor észrevettem, hogy jobb lábát lassan behúzza, és térde felemelkedik. Csak nem a híres térdlövésre gondol, a térdből való célzásra, mely csak a legügyesebb lövészeknek sikerül. De csak ugyan. Megfogta ezüst puskája agyát, és csövét pedig lassú, látszólag véletlen mozdulattal a combjára fektette. Most már abba az irányba mereztettem a szememet, amerre a puska csöve nézett vinett út érdén. Három fával távolabb, sűrű bokor terpeszkedett, melynek ágai közt két foszforeszkáló pontocskát vettem észre. Kétségtelenül egy szempár csillogott ott. A bokor mögül valaki leselkedett ránk. Vinettu minden feltűnő mozdulatot kerülve meg akarta kísérelni a puskacső beállítását az egyetlen lehetséges módon, hogy a két szem között találja el a leskelődőt. Még egy kicsit, egészen kicsit fel kellett húznia a térdét. Izgatottan vártam a következő pillanatot. soha sohasem tévesztette el a célt, még éjszaka sem, és biztosra vettem, hogy ez a hihetetlenül nehéz lövés is sikerül neki. Láttam, hogy ujját a ravaszra teszi, de mindjárt vissza is húzza. Leengedte a puskát a fűbe, és lábát újra kinyújtotta, a leselkedő szempár eltűnt, már nem volt értelme a fegyvert elsütni. Ravasz fickó, súgta nekem apacs nyelven. Ismeri a térdlövést, ha maga nem is tudja megcsinálni, bólintottam. Szabottarcú volt, suttogta tavinettú. Úgy van, feleltem. Egy szíjú vagy más indián nem nyitotta volna ki annyira a szemét. Most már tudjuk, hogy valaki leselkedik ránk. De ő is tudja, hogy itt vagyunk. Igaz, hogy nem segít rajta, mert a háta mögé lopódzom. Látni fogja, hogy felállsz. Majd úgy teszek, mintha a lovak után néznék. Az nem lesz feltűnő. Nagyon kérlek, Vinetto, engedd át nekem. Hogyne? Hogy a veszélybe rohany. Én pillantottam meg először, tehát skalapja engem illet. Testvérem segítsen abban, hogy ne vegyenek észre. Vártam egy kicsit, aztán átkiáltottam hozzájuk. – Mi lesz az alvással, uraim? Holnapkora reggel indulunk, addig pihenhetnének egy kicsit. – Jól megkötötte a lovát, Mr. Rolinsz? – Hát hogyne? – felelte Rolinsz bosszúsan. – Az én lovam még szabadon legel – mondta Vinettu. – Megyek és odakötöm én is, de hosszú lasszóra, hogy még legelhessen egy kicsit, ha kedve tartja. – Kössem ki Old Shatterhan testvérem lovát is – igen, igen, köszönöm szépen. Feleltem olyan hangom, mintha csak ugyan a lovakról lenne szó. Vinetú lassan felállt, szantilló takaróját vállára tette, és elballagott a lovakhoz. Tudtam, hogy mindjárt lehassal a földre, és visszakúszik az erdőbe. A szantilló takaróra természetesen nem volt szüksége, csak azért dobta a vállára, hogy a leselkedőt megtévesse. A hangos beszélgetés folytatódott, aminek részben örültem, részben pedig nem. Ha Vinettú mozdulatai egy kis nest okoztak, a beszélgetés eltompította, viszont ő maga is hiába hallgatózott. Behunytam a szememet, mintha semmi sem érdekelte, de szempillám alól az erdő szélét figyeltem. Eltelt öt perc, tíz perc, végül fél óra lett belőle. Aggódni kezdtem Vinettú miatt, csak az nyugtatott meg, hogy tapasztalatból tudtam valakihez odalopakodni nem könnyű dolog, és türelem kell hozzá. Végre lépéseket hallottam abból az irányból, amerre Vinettú a lovakat elvezette. Kisé megfordítottam a fejemet, és már láttam is, hogy közeleg szantilló takaróját megint a nyakába akasztotta, tehát a bujkáló ellenséget alig, hanem ártalmatlanná tette. Megkönnyebbültem, vártam, hogy mindjárt leül mellém, és mindent elmond. Léptei közeledtek, és végül megállt mögöttem, és akkor felcsattant a hangja, de nem Vinettú hangja volt. Na most ezt is! Megint hátrafordultam, és újra megpillantottam a szantilló takarót, de nem Vinetto viselte, hanem egy szakállas fickó, akinek az arca ismerősnek tetszett. A takarót csak álcázásul kapta magára, hogy engem megtévesssen Mialatt azt a négy rövid szót, kimondta már fel is emelte puskáját a csövénél fogva, és agyával rám sújtott. Villámgyorsan oldalvást gördültem, hogy az ütést kikerüljen, de már későn. A puskatus, ha nem is a fejemre, de a tarkómra zúdult, és megbénított. Utána rögtön egy másik ütést kaptam, ezúttal a koponyámra, és elvesztettem eszméletemet. Legalább öt-hat óra hosszat heverhettem ájultan, és amidőn végre felocsúltam, és óriási erőfeszítéssel kisé felnyitottam ólomsúlyú szemhéjamat, már pirkadni kezdett. Rögtön újra becsuktam szememet. Abban az állapotban voltam, amely már nem álom, és még nem ébrellét. Úgy éreztem, mintha meghaltam volna, és lelkem a túlvilágról hallgatná a beszélgetést, mely holtestem felett folyik. Az egyes szavakat sokáig nem tudtam megérteni, de végül tudatomba hatolt egy hang, mely még a halálból is feltámasztott volna, és így szólt. Az kutya hallgat, a másikat meg agyonütöttem, azt a mindenséget, de ügyetlen voltam. Ha kisebb betűk rá, most kihúzhatnék belőle mindent. Kábultságomat, mintha letörölték volna. Kitágult szemmel bámultam a szakállas fickó ajas, undorító képébe. Mindenre gondoltam volna, csak arra nem, hogy itt Szentőrrel találkozom hirtelen és váratlanul. Szentörrel, a legsötétebb gazemberrel a sok közül, akivel életemben dolgom volt. Mindjárt észbe kaptam, és be akartam hunni a szemem, arra gondolva, hogy jobb lesz, ha halottnak vél. De szemem nem engedelmeskedett akaratomnak. Valami arra kényszerített, hogy addig bámuljak rá, amíg észre nem veszi. Akkor felugrott, és arcán öröm villant át. Él! kiáltotta. Nem döglöd meg! Látjátok, hogy a szeme nyitva van. Mindjárt kiderül, nem tévedek-e. Valamit kérdezett tőlem, de nem válaszoltam. Erre letérdelt mellém, torkor ragadott, durván megrázott, és néhánszor odacsapta fejemet a kemény kövesföldhöz. Védekezni nem tudtam, mert minden tagomat gúzsba kötötték. Felez rögtön, te kutya, ordított rám. Látom, hogy ész is eszméletnél vagy, ha nem akarsz beszélni, majd szóra bír én. Miközben fejem újra meg újra nekiütődött a kőnek, kisé elfordult, és alkalmam volt jobb felé nézni. Ekkor megpillantottam Vinett út kis távolságra tőlem egészen összegörbítve, karikába kötözve hevert, nem messze tőlem a földön. Ebben a helyzetben még egy cirkuszi gumi ember sem bírta volna ki sokáig. Micsoda kínokat szenvedhetett. Talán már több óra óta fekszik itt, ilyen kegyetlenül gúzsba kötve. Rajta is szentörön kívül Vortont is láttam fiával és unokaöcsével együtt, de Rollins a kalmár segédje nem volt köztük. Beszélsz vagy nem? folytatta Szentőr fenyegető hangon. Késemmel melolgyem meg a nyelvedet? Tudni akarom, megismert élet. Tudod-e vagyok? Hallod, amit mondok? A hallgatással nem értem volna semmit, csak súlyosbítottam volna a helyzetünket, amit már Vinettó miatt sem tehettem meg. Igaz, hogy magam sem tudtam, vajon képes vagyok-e egy értelmes szót kimondani. Megpróbáltam. Hebegő, de érthető hang tört előtorkomból. Ismerlek... Szentör vagy. Ha, ha, ha, ha megismertél, kacagott arcomba gúnyosan. Remélem örülsz neki. Boldog vagy, hogy viszont láthatsz, mi? Isteni kellemes meglepetés, nem? Erre a kaján kérdésre már nem volt kedvem válaszolni. Szentör előhúzta kését, hegyét szívemhez illesztette, és így szólt. Mondd azt, hogy igen. Mondd jó hangosan, hogy igen különben markolatig döfön beléd ezt a kést. Ekkor Vinettú, akármilyen nagy fájdalmat okozhatott is neki, figyelmeztetően megszólalt. Old se tören, akkor sem mond igent, ha szívébe szúrod a kést. Hallgás kutya, rivált rá Szentőr. Úgy megszorítom a szíjaid, hogy a csontjaid összetörnek. Bézd a barátodra, hogy mit beszél. Nos, hős hajuk. halljuk. Örülsz, hogy viszont láthatsz. – Örülök! – feleltem hangosan, mit sem törődve vinettú szavaival. – Hallottátok! – fordult Szenter a másik három fehérhez, diadalmasan vigyorogva. – Ó, Csetörhend, a híres Ó, Csetörhend nem akar a késebb hegyével megismerkedni, inkább megalászkodik. Lehet, hogy gúnyos röhögése kergette fejembe a vért, vagy már egészen magamhoz tértem kábultságomból. Elég az hozzá, hogy én is az arcába nevettem. – Tévedsz, nem a késettől félek. Igazán örülök a találkozásnak. – Ne beszélj, és miért? – Érd be azzal, hogy őszintén, szívből örülök. – Úgy látszik, agyrászkódást kaptál. Meghibadt az eszed, mi? Nem. Nagyon jól tudom, mit beszélek. – Szemtelekedném ez. Mindjárt gúzsba kötlek, mit tud? Vagy lábadnál fogva akasszalak fel, fejjel felé? Ezt még meggondolod, feleltem derűs arccal. Miért? Nem mondanád meg? Mert ha megősz. soha sem tudod meg azt, amit annyira szeretnél megtudni. Szentör visszahökölt, magasra vont a szemöldökét, és Vortonhoz fordulva megjegyezte. Azt hittük, meghalt a nyomorult, pedig még az ájulást is csak színlelte. Hallottam, mit kérdeztem, minett utol. Tévedés, kiáltottam rá. Csak ugyan eszméletlen voltam, nem hallottam semmit. De így is keresztül látok rajtad. No, is mit látsz? Mit szeretnék tőletek megtudni? Valamit, ami többet ér neked, mint a mi életünk. De ilyába fáradozol, belőlem sem fogsz kihúzni semmit. No, majd meglátjuk. Az előbb az eszeddel dicsekedtél. Ha van eszed, nem bőszítesz fel, mert úgy megkínozlak, hogy azt fogod kívánni, bár soha se születtél volna. De ha őszintén felelsz a kérdéseimre, talán megkegyelmezek neked. Tegnap este észrevettetek engem a bokorban? Természetesen, láttam a szemet csillogását. Vinettú <gül> belém akart lőni, de elkészet vele. Aztán a hátam mögé akart osonni. Engem meglepni. <gül> Mi, micsoda ostobaság. Túljártam mindkettőtök eszén. Nézd ezt a három embert, akiknek olyan bárgyú módon léprementetek. Az én embereim. Én küldtem őket az utatokba, hogy törbe csaljanak, Na, mit szólsz hozzá? Most már legalább tudod, kivel van dolgod. Hogy kivel van dolgom, most már pontosan tudtam. De jobbnak láttam hallgatni róla, és csak ennyit feleltem. A világ legsötétebb gazfickója voltál. Vagy és maradsz. Köszönöm, vigyorgott gúnyosan. Ezt legalább őszintén megmondtad. A legszebb a dologban, hogy még szét sem taposom a pofádat. Nem büntetlenül sérteg csak hitelbe. Fölírom a számládra, aztán majd fizetsz kamatostul. Egyelőre beszélgessünk barátságosan. Szóval gazembernek tartasz? Ögazad van. Nem szeretek dolgozni. Inkább learatom azt a termést, amit más vetett. Nem mondom, még ez is fárasztó, és remélem hamarosan abbahagyom. Nem sokára visszavonulok az üzlettől, ahogy mondani szokták. Igazán? És mitől függ? Egy nagy üzlettől. Még ezt az utolsót megcsinálom, aztán semmi gondom holton napjáig. Gyönyörű. Gratulálok. Mondtam gúnyosan. Köszönöm, felelte. Úgy látom, hajlandó vagy a segítségemre lenni. Miben? Hogy azt a földet, amit még le akarok aratni, megtaláljam. Hát nem tudod, hol van. Ennyi, de kár. Nem lehet messze innen. Hát akkor keresd meg. Segítesz? Nem tudom, miről beszélsz. Majd én felfrissítem az emlékezetedet. Persze nem földről vagy rétről van szó, hanem rejtek helyről amit szeretnék kiüríteni. Vajon mi van benne? Bőrök, prémek, meg más e -féle kincsek. Nem tudok róla. De az úgy! Hát miért mentél a patakhoz, mi? Már elfelejtetted, mit mondtál az öreg kornának, hogy prémeket akarsz felajánlani Burtonnek a kalmának megvételre. Kitűnő értesüléseid vannak. Na látod, mindent tudok. Még azt is, hogy hatalmas készletről van szó, amelyet Old Firehand gyűjtött össze egy egész vadásztársaság segítségével. Na és? A kalmát nem találtátok meg, csak a segédjével beszéltetek. El is indult veletek a prémeket megnézni és felbecsülni. Amikor mindezt megtudtuk, utána tokerettünk, hogy mind a hármotokat kézre kerítsünk. De az a harmadik fickó, azt hiszem, Rawlinsnak hívják, kicsúszott a kezünkből, meglógott... Míg veled is vinett túl a vesződtem, érted már? Most megint hasznát vettem annak a jó préli szokásnak, mely szinte véremmé vált, hogy minden apróságot megfigyeljek, ha még oly jelentéktelennek tűnik is. Szentőr az utolsó szavaknál egy pillantást vetette arra a bokorra, ahol tegnap este a szemét láttuk felcsillanni. Valószínűleg eszébe jutott valami, és önkéntelenül odanézett, aztán gyorsan elfordította a fejét. Az egész csak egy másodpercig tartott, de én fontos következtetéseket vontam le belőle. – Egye fene azt a fickót! – folytatta Szenter. – Nincs szükségem rá! Az a fő, hogy te a kezemben vagy! – Ismered Old Firehand-et? Hogy ne ismerném. – És a rejtek helyét? – Azt is. Ah, – ha, ha, ha. Végtelenül örülök, hogy megjött az esze barátacskám, és ilyen készségesen válaszol nekem! Örömében abba hagyta a lenéző tegezést, és udvariasabb hangot ütött meg, én pedig követtem a példáját. Amilyen a jó napot, olyan a fogadj Isten. Tulajdonképpen mit óhajt tőlem? kérdeztem udvariasan. Csak azt, hogy árulja el a prémek rejtek helyét. Hogy árulja már? Itt a bökkenő. Old soha sohasem volt, és sohasem lesz áruló. Úgy akarsz járni, mit viláttú? rivalt rám dühösen. Láttam, hogy vége a barátságos hangnak, és ezt feleltem. Minden esetre példát veszek róla. Azt hiszem, ő annyit sem beszélt, mint én, mert sokkal büszkébb sem, hogy egy ilyen csirkefogóval szóba álljon. Gúsba kötlek, te bitang! Nem élsz vele semmit. Nélküled is megtalálom a prémeket! Soha. Ha a kiszabott időre nem érkezem vissza, Old Firehand még nagyobb biztonságba helyezi a prémjeit. Sokáig sötét töprengésbe merültem bámult maga elé, miközben kését forgatta az ujja körül, amitől csöppet sem ijedtem meg, mert tudtam, hogy komolyabb veszély nem fenyeget. Keresztül láttam a nyomorult gazember kettős tervén. Az első az volt, hogy fenyegetéssel szóra bír, de ez nem sikerült. Most a terve másik változatát fogja kipróbálni rajtam. Nyilvánvaló volt, hogy gyűlöl és szívesen megfoltana még egy kanálvízben is, de kapzsisága gyűrületénél is erősebb volt. Akár meg is kegyelmezett volna az életemnek, csak hogy megkaparincsa Old kincseit. Vinettú példája csábít. hát akkor pusztulj el úgy, mint ő! Intet három cinkosának. Oda szaladtak hozzám, megragadtak, és kegyetlenül karikába kötöztek, aztán odadobtak Vinettú mellé. Úgy hevertünk ott, mint két felgöngyölt, összeszíjazott és félkörbe hajlított pokróc. De miközben ide hurcoltak, alkalmam volt egy pillantást vetni arra a helyre, ahol az este Vinettúval együtt tüldögéltünk. Sejtelmem beigazolódott. A bokor mögött egy ember kuporgott. Úgy látszik kíváncsi volt, hogy mit csinálnak velem, és azért kissé kidugta fejét az ágak közül. Ez a pillanat elég volt ahhoz, hogy megismerjem Rawlins undok arcát. Nem akarom kínlódásomat részletezni... Három teljes órát feküdtem Vinettu mellett anélkül, hogy egyetlen szót is váltottunk volna egymással, de kínzóinknak sem szereztük meg azt az örömet, hogy akár egy arcrándulással is eláruljuk szenvedésünket. Szentör negyed óránként hozzánk lépett, és megkérdezte, hajlandók vagyunk-e vallani. Válaszra sem méltattuk. Déltában Szentör újra odajött, és még egy kísérletet tett velünk. Amikor ez is eredménytelennek bizonyult, átült cimboráihoz, és halkan tanácskozni kezdett velük. Később hirtelen felemelte hangját, mintha azt akarta volna, hogy mi is halljuk. Én is azt hiszem, hogy itt bujkál valahol a közelben, mondta. A lovát szeretné visszalopni, hiszen elveszettem bennél küle. Kutassátok át a környéket még egyszer. Én itt maradok, hogy fogjainkat szemmel tartsam. A három segít felkapta fegyvereit, és elment. Szentől kényelmesen elterpeszkedett a bokor mellett. Ekkor végre megszólalt Vinettú. Sejti testvérem mi lesz most? Súgta halkan. Megtalálják Rollins-t és ide hozzák. Feleltem. Úgy van. Rólinsz lesz a pártfogunk, hogy megnyeri a bizalmunkat. Eljátszanak valamit, amit előre betanultak, mint azokban a szép nagyházakban, amiket a sápadtarcóak színháznak neveznek. Világos. Feleltem. Ezek szerint Center és Burton ugyanaz a személy. Szentőr egy időre felcsapott Kalmárnak, és bizonyára tudja miért. Rólinz, mint a banda alvezére, azelőtt is Szentőr segédje volt. Most is az. Amikor megtudta, kik vagyunk és mit akarunk, sietve jelentette főnökének, aki elhatározta, hogy kirabolja Old Firehend-et. Testvérem pontosan úgy látja a dolgot, mint én. Szentőr uszította az Okananda szíjukat Korner házára. Két érzés harcolt benne a gyűrölet és a kapzsiság. Első terve az volt, hogy végez velünk, de amikor látta, hogy az okanandák nem akarnak nyíltan újat húzni az apacsok főnökével, szentől más tervet eszelt ki. Megparancsolta róli hogy kísérjen el minket, és próbálja meg a titkunkat kitudni. A három másik segédét gyalog küldte előre, hogy aztán egy átlátszó mesével hozzánk csatlakozzanak. Nagyon is átlátszó mese volt, mondtam. Igen, egyik ostobasága másikat követte. Szentör elhamarkodta a dolgot. Sokkal egyszerűbben is célt ért volna. Így is elérte, sóhajtottam, legalábbis részben. Majd meglátjuk, véltem inettú. Úgy közöltük egymással ezeket a gondolatokat, hogy az ajkunk meg sem ott szant, és Szentör nem vehette észre, hogy beszélgetünk. Egyébként el is fordult már tőlünk, és az erdőt leste. Nem sokára hangos kiáltás hallatszott a sűrűből, majd egyre nagyobb lárma, amely közeledett és erősödött. Végül vartanék léptek ki a sűrű bozótból, fogva Rólinzt, aki szemmel láthatóan vonakodott és erőszakkal hurcolták vagy taszigálták Szentör felé. Elcsiptétek? kérdezte Szentör felugorva. Ugye mondtam, hogy itt bujkál a közelben? Nökjétek a másik két fogolyhoz, és kötözzétek meg ugyanúgy. Hirtelen elhallgatott. Csodálkozva meresztette szemét Rolinszra, majd örvendezve fel Ha maga az Rolinsz! Vagy csak valami hasonlóság! – Nem, Mr. Center? kiáltott fel Rolinsz, kitépte magát Fortuné karjaiból, és Szentörhez rohant. – Micsoda szerencse! Mr. Center van itt, hisz akkor nem érhet semmi baj! – Nem, Mr. Rolinsz! Amíg engem lát, nem kell tartania semmitől! – Micsoda véletlenség! El akarok fogni egy embert, és kiderül, hogy ön az! Ha – Ha-ha! Most Börtönnek dolgozik. Jó, megy a sora? Jól, Mr. Center. Sokáig küzdelmes életem volt, de végre kellemes álláshoz jutottam. Mr. Burton megbízik bennem, és szép üzleteket csinálunk együtt. Most is üzleti úton voltunk, de tegnap este... Hirtelen elhallgatott, és elképedve bámult Szentörre. A találkozás első örömében hosszasan szorongatta a kezét, de most egyszerre megzavarodott. Nem értem, hebekte. Talán csak nem az önemberei támadtak meg minket, Mr. Szenter? Ő, úgy valahogy, felelte a bandita. Jóságos ég? Egy ember, akinek többször megmentettem az életét, orvul megtámad az erdőben? Mit jelentsen ez? Semmit. Honnan tudhattam volna, hogyan az? Nem láttam a sötétben, azon kívül úgy eltűnt, mint a kánfor. Az már igaz! Első gondom volt a saját bőrömet megmenteni, csak azt jutott eszembe a két utitársam. Nem is vágtattam el, hanem itt bujkáltam a közelben, hogy alkalmas pillanatban a segítségükre legyek. Hol vannak? – kérdezte Bárgyú álmélkodással, aztán meglepettem felkiáltott, mintha csak most vett volna minket észre. – De hiszen ott fekszenek, szegények. Ilyen csúnyán megkötözön nem ezt nem bírom nézni. Kiholdozom őket. – Felénk rohant, de Szentör elkapta a karját. – Miut eszébe, Mr. Rollins? Ez a két ember az én halálos ellenségem de nekem a barátaim. Ahhoz semmi közöm. Már régóta lesem az alkalmat, hogy leszámoljak velük. Azért támadtam meg őket. Persze, akkor még nem tudtam, hogy ön is hozzájuk tartozik. Az ördögbe is de kellemetlen. Halálos ellensége, hát mit vétettek önnek? Éppen eleget ahhoz, hogy kitekerjem a nyakukat. Ugyan, hová gondol, Mr. Szentről? Tudja, kik ezek? Vinetto és Old Shatterhand kiváló emberek, és azon kívül a barátaim. Kérem, engedje őket szabadon. Arról szó sem lehet. Még az én kedvemért sem. Kérjen tőlem akármit, csak ezt ne. Amikor megmentettem az életét, nem így beszélt, akkor örök hálát emlegetett. Tudom, tudom. Nem is akarom a szavamat megmásítani, de értse meg, ez a két ember. Jöjjön, Mr. Szentör, beszéljük meg a dolgot barátságosan. Lehetetlennek tartom, hogy Karon fogta Szentert és elindult vele a fák közé, miközben élénk taglejtésekkel magyarázott neki valamit. Túlságosan megjátszották ezt a komédiát. Kevesebb talán meggyőzőbb lett volna. Nem sokára Rollins egyedül visszajött és hozzánk sietett. Remélem sikerül önöket kiszabadítanom, uraim. Láthatják, hogy mindent elkövetek, amit csak lehet. Egyelőre annyit értem el, hogy a helyzetükön valamit könnyíthetek. Meglazította köteleinket, hogy legalább kényelmesebben feküdjünk, aztán magunkra hagyott minket. Kis idő múlva visszajött Szentörrel együtt, aki így szólt hozzánk. Átkozott szerencséjük van. Ez az úriember annyira lekötelezett, hogy nem tagadhatom meg a kérését. Nem tágít attól, hogy szabadon engedjem magukat. Életem legnagyobb ostobasága. de hát én mégis megteszem. Visszaadom az életüket. Csak a fegyvereiket és egyéb tulajdonukat tartom meg. Vineto egyetlen hanggal sem felelt, és én is néma maradtam. Ami az? kérdezte Szenter. Nem is örülnek. Meg se köszönik nagy lelkűségemet. Már félholtak a kimerültségtől, mentegetett minket Rollins. Elvágom a szíjaikat. Maradjon ott, ahol van Mr. Rollins. Fölmettem le. Nem értem, miért? Mindent vagy semmit, feleltem. – Hogy értsem ezt? – Inkább meghalunk, de fegyvereinket nem hagyjuk. – Hát nem örülnek, hogy kár a szóért – szakítottam félbe. – Amit mondtam, megmondtam. – Ilyen embert még nem láttam – méltatlankodott Rólinz. – Meg akarom menteni az életét, és akadékoskodik. Megint karon fogta szentőr és magával hurcolta. Később vortonékat is bevonták a tanácskozásba. – Testvérem helyesen cselekedett – súgta most Vinettú. Azt hiszem, teljesíteni fogják a kívánságát, abban a reményben, hogy később mindent megkapnak. Én is bizonyos voltam benne, hogy célt érek. Szentör persze előbb a látszat kedvért sokáig berzenkedett, de végre beadta a derekát. Visszajött hozzánk, és a következő kijelentést tette. A barátjuk szavamon fogott, és mint gentleman... Nem szekhetem meg az ígéretemet. Lehet, hogy kiröhögnek, de majd meglátjuk ki nevet utoljára. Visszaadom minden tulajdonukat, még a fegyvereiket is. De estig itt maradnak, ezekhez a fákhoz kötözve, hogy csak holnap reggel követhessenek. Mi most elnyargalunk, és Mr. rollins is magunkkal visszük, nehogy korábban eloldozza magukat. Majd gondunk lesz rá, hogy a kellő időben visszatérjen, és miheest besötétedett... Elvágja a kötelékeiket, neki köszönhetik az életüket. A maguk dolga, hogy a ahálálják meg. Több szó nem esett. Két egymás mellett álló fához kötöztek bennünket, és mellénk rakták mindazt, amit még az éjjel elvettek tőlünk. Alig tudtam örömömet palástolni, amikor láttam, hogy a fegyvereim is ott vannak. Lovainkat egy másik fához kötötték, néhány lépésnyire tőlünk, és miután mindezt elintézték, az öt gaz fickó elvágtatott. Egy óra hosszat a legnagyobb csendben maradtunk, és csak azzal foglalkoztunk, hogy minden kis neszre figyeljünk. Végül Vinettú megjegyezte, még mindig itt vannak a közelünkben, ha nem is egészen közel. Csak este vágják le a köteleinket, hogy ne láthassuk, amint követnek minket, de ez a sok ravaszkodás nem segít szenterön. Mit gondol, testvérem, hogyan kerítsük kézre? Semmi esetre sem úgy, hogy Oldfirehand várába alogatjuk. Testvéremnek igaza van. Nem szabad megtudnia, hol van az a hely. Ha egész éjjel lovagolunk, holnap estére megérkezünk a várba, de nem megyünk odáig. Jóval előbb megállunk. Rollins odáig velünk jön, és ott majd leszámolunk vele. Aztán bevárjuk a nyomainkat követő gazdfickókat. Uff, én beszéltem. Ez a felkiáltás most nem csodálkozást fejezett ki, hanem megelégedést és elszántságot, olyan elhatározást, melyen nem lehet változtatni. Csiga lassúsággal haladt a fák árnyék a félkörben, még végre esteledni kezdett. Ekkor lódobogást hallottunk. Rollins érkezett meg, leugrott a nyerekből és megszabadított szíjainktól és köteleinktől. Közben szüntelenül kerepelt abban a hitben, hogy hazugságaival megszédíthet, és hálára kötelezhet minket. Úgy tettünk, mintha megmentőnket látnánk benne, de tartózkodtunk a túláradó köszönet szavaitól. Lóra ültünk és elporoszkáltunk. Rolins természetesen mögöttünk lovagolt. Észrevettük, hogy lovát gyakran megtáncoltatja. Tudtuk, azért teszi, hogy minél feltűnőbb nyomot hagyjon maga után. Amikor a holt sarlója megjelent az égen, azt is megfigyeltük, hogy időnként egy-egy ágat tör le és dob a földre. Reggel rövid pihenőt tartottunk, és délben jóval hosszabbat. Akkor úgy húztuk az időt, hogy három óráig is eltartotta, amíg ettünk, pihentünk, és újra felcihelőttünk. Tudtuk, hogy Szentör csak hajnalban indul el a nyomainkon, és azt akartuk, hogy minél közelebb legyen hozzánk. Ebéd után még két órát nyargaltunk, és körülbelül ugyanannyi volt hátra, hogy a sziklavárat elérjük. Most volt az ideje annak, hogy rólin leszámoljunk. Megálltunk és leugrottunk a gyerekből. Rolinsz is leugrott, de csodálkozva lépett hozzánk. Miért álltunk meg újra, uraim? Ma már harmadszor. Nem lehetünk messze Oldfirehend tanyájától. Nem lenne jobb a hátralévő utat egyszerre megtenni? Nem, feleltem. Miért? Most a máskor oly hallgatag Vinett szólalt meg. Mert Oldfirehend nem akar gazembereket látni. Hogy érti ezt az apacsok főneke? Ki a gazember? Te! Én? Az igazságos Vinetto ilyen hálátlanul beszél megmentőjével? Eleget hazudoztál. Azt hiszed megtévesztetted Vinettut és Old Hendet. Minden tudunk. Börtön a kalmár nem más, mint Szentör, és te a kéme és cinkosa vagy. Az egész úton jeleket hagytál hátra, hogy megtalálják Old Firehand rejtek helyét. Nem sejtetted, hogy megfigyeltünk. Ütött az órád. Szentör ránk hogy a háláljuk meg a jóságodat. Hát most megháláljuk érdemet szerint. Kinyújtotta a kezét, hogy a gazfickót vállon ragadja. Rólinsz villámgyorsan felpattant a lovára, hogy elvágtasson, de én éppen olyan villámgyorsan elkaptam a ló kantárszánát. Vinettú fellendítette magát Rólinsz mögé a nyerekbe, hogy torkor ragadja. Rólinsz bennem látta a veszedelmesebb ellenséget, előrántotta a csövű pisztolyát és rám lőtt. Rögtön lekuporodtam, és ugyanakkor Vinettú megrántotta Rólinsz jobb karját. Eldördült a második lövés is, de ezt sem talált el. A következő pillanatban Vinettú lerántotta Rólinzt a nyerekből. Még egy perc is már a földön a hevert lefegyverezve és megkötözve. Egyelőre nem volt időnk vele foglalkozni, tehát egy fatörzséhez szíjasztuk, és lovált a közelben egy másik fához kötöttük. Szentől sürgősebb, vélte Vinettú. Majd ha végeztünk vele, visszajövünk ezért a kisebb gazvickóért és ítélkezünk fölötte. Újra nyeregbe ültünk, és visszafelé vágtattunk. Egy kiugró bozóthoz érve elhatároztuk, hogy itt várjuk be Szentört. Nyomaink éppen a bozót mellett vezettek el, és Szentörnek feltétlenül itt kell elhaladnia. Elrejtettük lavainkat, és letelepettünk a bozót sűrűjébe, hogy leszámoljunk azokkal, akik az életünkre törtek. Nyugat felől kellett jönniük. Egy kis nyílt préri nyújtózkodott abban az irányban, amit nagyon előnyösnek tartottunk, hiszen lehetővé tette, hogy már messziről megpillancsuk Szentört, még mielőtt leshelyünket eléri. Számításunk szerint már nem lehetett nagyon messze tőlünk. A nappalból még körülbelül másfél óra volt hátra, és biztosra vettük, hogy még besötétedés előtt ideérkeznek. Csendesen ültem Vinettú mellett. Ő sem szólt, én sem beszéltem. Olyan kitűnően megértettük egymást, hogy fölösleges volt a tennivalókat előbb megbeszélni. Lasszóinkat lecsatoltuk, és készen helyeztük. Szentör és három társa megfelelő fogadtatásba részesül majd annyi szent. Eltelted negyed óra, a második is, a harmadik is, de nem történt semmi. Már majdnem egy órája leselkedtünk ott, amikor az említett préri déli végében egy kis pontot vettem észre, mely gyorsan suhant délnyugati irányba. Uff, dünnyögte Vinettú. Egy lovas? Csak egy? Milyen furcsa? Uff, uff, nagykerülővel arra tart, ahonnan szentart várjuk. Testvérem nem tudja kivenni a ló színét. Azt hiszem barna, feleltem. Rulinszlova is barna volt, mondta Vinettú komoran. Lehetetlen, úgy odaszíjaztuk, hogy nem szabadulhatott el. Vinettú szeme felvillant. Orcának világos bronz színe elsötétült, de csak hamar erőt vett magán és nyugodtan ennyit mondott. Még egy negyed órát várunk. Ez az idő is eltelt. A távoli lovas már régen eltűnt a szemünk elől, de szenten nem bukkant fel. Vinettú keze ökölbe szorult. Testvérem vágtasson arra a helyre, ahol Rólinzt hagytuk. És a közben mind a négy idejér, akkor Vinettú egyedül végez velük. Kivezettem lovamat a sűrűből, és elvágtattam. Tíz perc alatt eljutottam arra a helyre, ahol rawlins a fához kötöttük. Nem volt ott. A lova is eltűnt. Még öt percet töltöttem a nyomok megvizsgálásával, aztán visszanyargoltam Vinettúhoz, hogy jelentést tegyek neki. Úgy ugrott fel, mint egy elpattanó rugó, amikor meghallotta, hogy Rawlins eltűnt. Mit mutatnak a nyomok? kérdezte. Visszafordult, és délfelé kerülve nyugatra vágtatott, hogy Szentört figyelmeztesse. És hogy szabadult meg? Ki el a kötelékeit? Egy lovas érkezett kelet felől, leszállt és kiszabadította. Ki lehetett az? Egy katona a Vilks erődből? Nem. Megismertem szem Hawkins ócska óriási indián csizmáinak nyomait. Még az összvérjének, az öreg Mérinek a nyomait is megismertem. Uff, gyerünk Szentör után! Lúra ültünk, és mint a szélvész vágtattunk nyugat felé. Vinettu hallgatott, de szeméből láttam, milyen vihar dúl a szívében. Jaj, Szentörnek, ha most a kezébe kerül. A nap alá merült a látóhatáron. Öt perc múlva elmaradt mögöttünk a préri. Újabb öt perc múlva megtaláltuk Rólinz nyomait, és hamarosan rábukkantunk arra a helyre is, ahol Rolin Szentörrel és Vortonékkal találkozott. A nyomok azt is elárulták, hogy csak néhány percig álltak itt, Settében meghallgatták Rólinz jelentését, aztán gyorsan megfordultak és elpályáztak. Ha ugyanazon a csapáson vágtatnak vissza, jöttek, akkor a sötétség ellenére is követtük volna őket. De volt annyi eszük, hogy irányukat kissé megváltoztatták, és így nem volt értelme, hogy vaktában utánuk nyargaljunk. Vinetú most sem szólt egy szót sem. Megfordította lovát, és folytattuk utunkat kelet felé. Megint elhaladtunk a kiugró bozót mellett, ahol szentört lestük, és onnan tovább egyenesen a sziklavár felé. A hold éppen felhágott az égre, amikor megérkeztünk a Mánkiszila völgyébe. A kapu őr most is a helyén volt, és erélyesen ránk kiáltott. Amikor megneveztük magunkat, mentegetőzve megjegyezte. – Ne vegyék rossz néven, hogy olyan szigorú vagyok, ma óvatosabbnak kell lennem, mint máskor. – Miért? – kérdeztem. – Valami történt. – Micsoda! Nem tudom, de az a kis ember, Sam Hawkins, nagyon izgatottan érkezett haza. Nem kérdeztem többet. Most már semmi kétségem nem volt afelől, hogy Sam el a dolgot. Amint a szorosan át az udvarba érkeztünk, azzal a hírrel fogadtak, hogy Old Firehand állapota rosszabbodott. Veszény nem fenyegette ugyan, de szívem mégis elszorult. Pedig akkor még nem tudtam, hogy nem sokára emiatt kell majd Vinettútól elszakadnom. Leugrottunk a nyerekből, és a tábor tűzhöz siettünk, ahol Old Firehand ült puha takaróba burkolva, mellette Harry, Sam Hawkins és az atista Wilks erődből. – Megérkeztetek, hála Istennek! – mondta Old Firehand bágyat hangon, de örvendezve. – Megtaláltátok a kalmárt? – Megtaláltuk, és újra elvesztettük – felelte a Vinetto. Hawkins testvérem a völgyön kívül járt ma? – igen, odakint voltam, felelteszem gyanútlanul. Kisfehér testvérem, tudja-e, hogy ő kicsoda? Vadász vagyok a javából, felelteszem önérzetesen. Azon kívül a legostobább fickó, akivel valaha is dolgom volt. Fakat ki a máskor oly nyugodt és udvarias vinettú indulatosan. Uff, én beszéltem. Tette még hozzá, aztán sarkon fordult és elsietett. Mindenki csodálkozva bámult utána. És haragját csak akkor értették meg, amikor leültem a tűz mellé, és elmondtam, mi történt. Magam is nagyon dühös voltam szemre, de már sajnáltam is annyira szívére vette a dolgot. Vinél igaza van? a kétségbe esettem. Én vagyok a legnagyobb bököl a világon, kedvem lenne felpofozni magamat, legyen szíves, vágjon pofan! Sokat érnék vele feleltem. De mondja kedvesem, hogy történt ez a szerencsétlen istória? Két lövést hallottam a távolból. Arra nyargaltam, és egy embert találtam az erdő mélyén egy fához kötözve, és a lova is ott volt a közelben. Természetesen megkérdeztem tőle, kicsoda, csoda is, hogy került oda. Azt mondta, ő az a Kalmár, aki fel akarta keresni Old firehand hogy a prémjeit megvásárolja, de hirtelen indiánok vették körül, kifosztották és a fához kötötték. De a lovát meghagyták, mi? Kérdeztem félig mosolyogva, félig bosszankodva. Ó, azok a jóságos indiánok! Hova tette az eszét szem? Csak a nyomokat kellett volna megvizsgálnia, hogy lássa, nem indiánok jártak ott, hanem fehérek. E, igaz, igaz. Úgy látszik, sétálni ment az eszem. Bekaptam a horgot, és elvágtam a szíjakat, hogy a fickót idehozzam. De abban a pillanatban felugrott a lova hátára, és elvágtatott. De nem a sziklavár felé, hanem az ellenkező irányba... Most már én is gyanút fogtam, és siettem, hogy figyelmeztessem a kompániát, legyen résen, ha minden kötél szakad. De holnap hajnalban útra kelek, megkeresem a gazrickót, és követem akár a pokolba is. Szenttestvérem maradjon csak itthon. Hallottuk ekkor Vinettú hangját, aki közben visszajött hozzánk. Hajnalban Vinettú indul el a gyilkos szentőr után. Fehér pedig maradjanak együtt, mert megtörténhetik, hogy az a prédára éhes gazember betör ide és akkor szükség lesz minden okos és bátor emberre a várvédelmében. Később, amikor megnyugodtak a kedélyek, megkerestem Vinettút, aki a patak mellett a fűben hevert, míg lova a közelben legelészett. Amikor meglátott, felugrott, mindkét kezét felém nyújtotta, és így szólt. Vinettú tudja a testvérem, mit akar mondani, hogy vigyen magammal, és együtt fogjuk el Szentert. Igen, Vinettú, azt akarom. Nem lehet, Charlie. Oldfirehend alig áll a lábán, Harry még gyerek, és szemre, mint láttuk, már nem lehet számítani. Oldfirehennek nagyobb szüksége van rád, mint nekem. Kiálljon mellette, ha a várat megtámadják? A barátság szent nevében kérlek, védd meg Oldfirehendet! Megígéred ezt, testvérednek, vinnet túnak. Meg kellett ígérnem, csak azt kötöttem ki, hogy hajnalban egy darabig elkísérem. Pirkadatkor már együtt nyargaltunk ki az erdőbe. Amikor arra a helyre értünk, ahol Szenterék visszafordultak, vinettú megállt. Itt elválunk, mondta szomorúan, de határozottan. A nagy Manitú parancsol ez, s ha ő megengedi, hamarosan találkozunk megint. Engem a gyűrölet el téged a szeretet tart itt, és a barátság újra összehoz bennünket. Old Shatterhand, Old Firehand, és Vinettú nem szakadhat el egymástól. Uff, én beszéltem. Áthajolt hozzám, megszorított a karomat, aztán térde nyomására lova elszágúdott. Vinettú után néztem. Dús fekete haja, mint pompás sörény lebegett a szélben. Csak néztem utána, amíg el nem tűnt a távolban. Mikor látlak viszont, kedves, drága, szeretett testvérem?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 Puskája is szegényesnek tűnt, inkább valami furkós bothoz vagy fügyköshöz hasonlított, sem rendes fegyverhez. Lova éppen olyan különösnek látszott, mint a gazdája. Feje aránytalanul nagy. Füle irtózatosan hosszú, viszont farka egyáltalán nem volt. Olyan benyomást tett rám, mintha ló, szamár és egy egypupú tevek heverékelet volna. Poroszkálás közben mélyen lelógatta fejét és még mélyebben hosszú füleit, akár egy óriási vízla.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 – Miltatlankodtam. – Miért nem akarja megmondani, honnan jön és hová megy? – Megmondhatom, ha olyan kíváncsi néze, csak onnan jövök, és oda megyek – felelte, és újjával előbb hátra, majd előre bökött. Észrevettem, hogy gúnyosan, szinte utálattal néz végig rajtam. Nyilván a féle úri koca tartotta ki elszakadt társaságától, és most igazi vadnyugatinak képzeli magát. Nagyon jól megértettem, miért visszajogt tőlem.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 <sírt> Pontosan olyan volt, mint az indiánok diadalmas csata kiáltása, de a fura kis vadásztorkából fakadt, és már meg is pillantottam a völgytek mélyén. Az imént mögöttem tűnt el, most megint előttem volt, mint amikor először megpillantottam. A két lövés után úgy tett, mintha menekülni próbálna.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 Hisz a ruhája olyan, mintha skatujából vették volna ki, mondta megvető ajkbígyeztéssel. A puskája meg úgy ragyog, hogy szinte vakít. Nem csak ragyog, feleltem. Tud az egyebet is, fegyéljen csak ide. Felkaptam a földről egy lapos követ, mely akkora volt, mint egy ezüst dollár, és feldobtam a levegőbe. Utána rögtön célba vettem a puskámmal.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 Húsz eset közül 19 -ben. Erre bizony büszke lehet. <gül> Szabadna tudnom a nevét? Old shatterhand szoktak nevezni errefelé. Ha lehetetlen, hiszem nem is öreg. Elfelejti, hogy az old szó becézést is jelent. Igaz, igaz. Bocsássom meg, sir, hogy még mindig kételkedem. Nekem azt mesélték, hogy egyszer egy grizzly álmában lepte meg Old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 Útjelzőket rak ki, hogy elvezessék az indiánokat megölt társaikhoz. Hadd lássák, hogy szen négy újabb áldozatot követelt. Szem most kinyitotta ócska nyeregtasokját, és nyolc vastag rongyot vett elő, melyből négyet nekem nyújtott át. Száj lecsárli és a patáira, mondta. Akkor a legkisebb nyomot sem hagyják a földön, és az indiánok majd azt hiszik, a levegőn át repültünk el.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 A fehér vadászok néven emlegették, mert ökle olyan erős volt, hogy egy csapással szétzúzta ellensége koponyáját. Most ismertem csak meg a két indián főnököt, akikkel egyszer már dolgon volt. Kávomien egy régi kalandomat mesélte el, és a mellette ülő mátirú komoran bólogatott hozzá. Old hiszen azt ismerem, kiáltott fel a harmadik. Már volt dolgom vele.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 Vasúti alkalmazott volt, és szerszámaival, melyeket a törzsfőnök vaskezeknek nevezett, a pályát vizsgálta felül. Elősebbek, mint húsz, ogejj el a arcos keze, felelte a fehér bandita. Játszva fel lehet tépni velük a sinöket. Fehér testvérem ért hozzá? Igen. Alcosait nyugodtan követhetnek. Egy óra múlva megérkezik a vonat. De testvérem, ne felejts el, hogy az az arany és az ezüst az enyém. Matíru soha se hazudik, jelentette ki büszkén a nagyfőnök. Az aranya tied, a sápadt arcóak, skalpja és mindenhol mi a bátor ogejjel a harcosoké. Azt is megígérted, hogy összéreket adsz és embereket, akik elkísérnek a kennedy er Még tovább, harcosai elkísérnek a határig, ahol országa vagy a te Mexikó kezdődik. És a tűzparipa nagyon sok olyan dolgot hoz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 Nem bíznád inkább rám, jobb szeretném, ha te mennél a lovakért. Nem lehetszem, az én mustangom szót fogad neked is, de Tolit nem tudnám elmozdítani a helyéről. Ebben például igazad van, Charlie. Na, akkor én megyek. Alig, hogy eltűnt, indiánok bukkantak fel a töltés túlsó oldalán. Mint az árnyékok suhantak el a töltés alatt. Úgy követte őket, hogy a töltés mindig eltakarjon. Azon a helyen, ahol a kalapácsot megtaláltam, megálltak és felmásztak a töltésre.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 Lehajoltam, megragadtam a gallériánál, és fél kézzel a magasba emelve odaraktam a mozdon szélvédője mögé, aztán elvágtattam. Alig tíz perces nyargolás után megtaláltam szemet. Egyedül? kérdezte, amikor leugrottam a lóról. Azt hittem, magaddal hozod a vasutasokat. Elbeszéltem neki, mi történt, és hogy miért hagytam faképnél az okvetetlenkedő főkalauszt, aki hadvezéri babérokra vágyott.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 A vonat kocsiai alatt kis lángok lobbantak fel, az ogelljálát, mint előre megjósoltam, ráeszméltek, hogy csak az ellentűz mentheti meg őket. Még néhány perc és már a gázoltam. Nem sokára megpillantottam Svalót a hosszú lábú Tony mellett. Egyszerre csak nagy meglepetésemre és még nagyobb örömömre szem bukkant fel a másik oldalról. Neki is ugyanolyan aggájai támadtak, mint az imént nekem, azért sietett Tony át megkeresni.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 még most is látnak. El kell hitetnünk velük, hogy megelégeltük a dolgot és elmentünk. Talán azt hiszik, hogy valami katonai járőrhöz tartozunk, és most sietünk jelentést tenni. Vonuljunk vissza éjszakra, aztán keletnek fordulva nagy ívben térjünk vissza a töltéshez. Ez például kitűnő terv. Közben pihenünk egy kicsit. A Tomahawk-ot derekasan dolgozott. Pedig még arra is ügyeltem, hogy ne őjek meg senkit. hogy, hogy, hogy ezt, ezt nem értem? Akit eltaláltam, csak az eszméletét vesztett el. Nem is akartam mást. Nyaj, ne bosszant, Charlie! ha előbb a két őrnek meg a tisztásom, most meg a két törzs főnöknek. Mi vagy te, írgalmas szamaritános? Van rá okom, te nem érted eszem. Olyan butának tartasz? Magyarás csak meg. Amikor a fogjuk voltam, megölhettek volna, de nem tették. Jóságukat hálátlansággal viszonoztam, már akkor is, amikor megszöktem. Ezért most vigyáztam, nehogy széthasítsam, vagy betörjem a fejüket. Ne haragod, Charlie, de ez például hajmeresztő ostobaság volt, hisz a fickók nem is tudják, milyen nemesen gondolkodol. Azt fogják mondani, hogy Old Shatterhand már nem a régi, annyi sincs a karjában, hogy tomahawk agyon csapjon valakit. A beszélgetés száguldás közben folyt le. Az öreg kanca hosszú lábaival derekasan lépés tartott szélsebes mustángommal.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 Tizenötödik fejezet A Cölöp tologatók. Texas és Új-Mexikó határán a sziklás hegységtől keletre, a Pekos és a Red River forrásvidékén, a Colorado, Brazos és Trinity folyók közterül el az a kietlen fenség, melyet az Egyesült Államok Szaharájának lehetne nevezni. Forró homokdombok váltakoznak itt kopársziklákkal és gipsrétegekkel, amelyek állatnak és növénynek a legnyomorúságosabb életfeltételeket sem biztosítják. A tikasztó nappalokat dermesztő éjszakák követik, szinte minden átmenet nélkül. Egyetlen oázis sem üdíti fel az ember szemét, legfeljebb egy-egy meszkító cserje szakítja meg itt-ott a táj idegegy hangúságát. Ezeken a bokrokon kívül egy kaktuszfajta is van, mely szinte csodálatos módon gyökereket tud ereszteni a mostohatalajba, sőt kiterjedt bozótokat alkot, bár színe fakó, ágai satnyák és új nyivastak por be őket. Jaj a lovasnak, aki egy ilyen kaktuszbozultba téved, és megfeledkezik a fokozott óvatosságról. A kaktusz kemény, éles, szúrós tövisei megsebezhetik, és vesztét is okozhatják. De akármilyen borzalmas is ez a pusztaság, az emberek nem riadnak vissza attól a kísérlettől, hogy keresztül hatoljanak rajta. Utak vezetnek a fensíkon át, egyrészt Texas prérijébe és erdőségeibe, másrészt Santa Fe és El Paso del Norte városa felé. Persze ne képzeljünk olyan utakat, aminőkkel civilizált országokban találkozunk. Az útat nem jelöli más, csak földbevert karók vagy cölöpök sora, amelyek a helyes irányt mutatják. Ezeket az útjelzőket követik a magányos vadászok vagy merész kalandorok, lassan ván szorgó ökör vontatja szekerek, sőt kisebb indián csapatok is, ha nem akarják az óriási felsíkot megkerülni. Az út így is elég hosszú és ugyancsak nem veszélytelen. Több áldozatot szed, mint Afrika vagy Közép-Ázsia sivatagjai. A cölöpökkel jelzett út mentén emberi és állati hullák, csontvázak, kocsironcsok hevernek, amelyek hátborzongató történeteket sejtetnek. Fölöttük dökkesejük lebegnek a levegőben, és olyan kitartóan követnek minden élőlényt, mintha biztosan tudnák, hogy kiszemelt zsákmányuk nem menekülhet előlük. Ennek a félelmetes sivatagnak számos neve van angol, francia és spanyol nyelven. De leggyakrabban Iano Estacado, vagyis Cölöpsíkság, sivatag néven emlegetik. Két lovas poroszkált a Red River irányából a Sierra Blanca felé. Az irtózatosan lesoványodott két ló beteg, borzas madarakhoz hasonlított, amelyeket másnap reggel holtan találnak kalitkájukban. Botorkáva vánszoroktak: véraláfutásos vér alá szemük bágyadtan pislogott, kiszárat nyelvük pejhütten lógott ki ajkuk közül. A perzselő hőség ellenére egyetlen csöp veríték vagy hab sem volt rajtuk, ami arra vallott, hogy testük teljesen kiszáradt. A két ló, és Tony volt, és lovasuk persze nem más, mint szem, és én magam. Már ötödik napja vászorogtunk a Jánó esztekádon keresztül, és utolsó cseppvízünk olyan régen elfogyott, hogy már az ízére sem emlékeztünk. Szegény szem csak úgy lötyögött a nyerekben, kancája nyakára dőlve, és fáradt arca üres, kifejezéstelen tekintete azt mutatta, hogy már a tökéletes közönösség állapotába süllyedt. Én is úgy éreztem, mintha személyem ólomból lenne, és garatom annyira kiszáradt, hogy minden szó nehezemre esett. Úgy éreztem, legfeljebb egy óráig bírom még, aztán lezuhanok a nyerekből, és elnyúlok a földön, beletörődve a pusztulásba. Vizet? sóhajtott a szem. Ránéztem és hallgattam. Ha tudnék is beszélni, mit mondhatok neki. Ekkor lovan megbotlott, és megállt akárhogy is nógattam, nem volt hajlandó lábát felemelni. Az öreg Toni tüstént követte szvalló példáját. Lemáztam a gyerekből, megfogtam mustángom kantárszárát, úgy vezettem előre. Terhétől megkönnyebbülten lassan ványszorgott mellettem. Szem hasonlóképpen vonszolta a magatáltosát. Félmérföldet vánszorogtam még killódva előre, amikor hangos sóhajt hallottam a hátam mögött. Megfordultam. A jó szem a porban hevert, és behunta a szemét. Leültem mellé, és szótlanul bámultam a levegőbe. Ez hát a vég, gondoltam. Kalandjaimnak, vándorlásaimnak, ifjú életemnek csúv befejezése. Szüleimre és testvéreimre akartam gondolni, búcsút akartam mondani magamban a távoli óhazának, de gondolataim nem engedelmeskedtek. Fejem üresen zagatolt. És ha azt kérdezik, miért nem voltam előre látóbb, miért nem készültem fel jobban a hosszú, nehéz útra, ha már belevágtam, szégyen szemre be kell vallanom, hogy én is áldozatul estem annak a gyalázatos, kegyetlen trükknek, mely a cölöp sivatagban már sok-sok ember halálát okozta. Szanta féből és álpázóból gyakran jönnek ide aranyásók, aki Kaliforniában szerencsése jártak, és fáradtságos munkájuk gyümölcsét a keleti nagyvárosokban szerették volna élvezni. Át kellett vágniuk a Cölöp sivatagon, ahol olyan veszély urálkodott rájuk, mely az emberi aljasság legrútabb példája. A sivatagban züllött haramiák rejtőzködtek, részint az aranybányák kudarcot vallott alakjai, részint pedig a világ minden tájáról ide kalandorok, akik semmi gazdettől nem riadnak vissza, de annál jobban írtóztak a tisztességes munkától. A megetekre pályáztak, a kisebb-nagyobb aranyszemcsékre vagy aranyporra, amit a keletre hazatérő aranyások vászonzacskóban és a nyakukban hortak. Igen ám csak, hogy ezek erős, edzett fickók voltak, akik küzdelmek és nélkülözések során sokszor bebizonyították bátorságukat és kitartásukat. A martalócok nem merték nyíltan megtámadni őket, hanem még kegyetlenebb cselt eszeltek ki. A helyes utat jelző cölöpöket kiszedték a földből, és megtévesztő irányban verték le újra, hogy az utasokat a sivatag mélyébe csalják, ahol egészen biztosan elpusztulnak. Akkor aztán könnyű dolog a haldoklók vagy a halottak tulajdonát elrabolni. Ezért szegélyezték az álösvényt, a pusztulásba csalogatott vándorok fehérre asszolódott csontjai. Embereké, akiket elkapott a híres aranyláz, és akiket hiába vártak vissza tartozóik, még hírt sem kaptak felőlük soha többé. Eddig bizalommal követtük a cölöpök útmutatását, és csak ma a déltájban eszméltünk rá, hogy eltévedtünk. Hogy mikor tértünk el a helyes iránytól, most már nem tudtuk megállapítani. Ezért még akkor sem fordultunk volna vissza, ha állapotunk megengedi. Így azonban jóformán mozdulni sem tudtunk, sem előre, sem hátra. Ekkor rekett, visító hangot hallottam a magasból. Felpillantottam, és egy dögke láttam a fejünk fölött keringeni. Mintha azt akarta volna az értésemre adni, hogy már csak a csoda segíthet rajtam. Amint a szememet mereztettem, vagy ötszáz lépésnyire tőlem, apró pontokat vettem észre, melyek mintha mozogtak volna. Kezembe vettem két csövű puskámat, és elindultam felé. Nem sokára pontosabban láttam, hogy mi van ott. Három kolyot ült egy sötét valami mellett, amely egy elnyúlt emberi test is lehetett. A koyotok vagy préri farkasok inkább a hiénára hasonlítanak, mint az európai farkasokra. Falánkságokat csak gyávaságuk múlja felül. Lehet, hogy egy haldokló heverott és annak a kimúlását lesik. Kezem reszketett a gyengeségtől, és sokáig kellett céloznom, hogy a kolyotokat eltaláljam, és még jobban reszketett, amikor ajkamat a kis állatok vérével megnedvesítettem. Viszajogtam tőle, mégis új erőre kaptam. Most fordultam csak a földön heverő sötét alakhoz. Egy néger volt, aki a kimerültségtől fakó szürkévé vált, arcát a homokba temette. Rendes körülmények közt felkiáltottam volna, amikor ezt az ismerős arcot megpillantottam, de itt csak halkar rebegtem. Bob! Erre a megszólításra kisé felemelt a fejét és kinyitotta a szemét. Vizet! nyögte. Letérdeltem mellé, és az ő ajkát is vérrel nedvesítettem meg, és látva, hogy felé lett tőle, Szens írhez és neki is adtam néhány cseppet az undorító folyadékból. Ezután visszatértem a négerhez, leültem mellé a földre, és szédülő fejjel töprengtem a véletlen, kiszámíthatatlan szeszélyén, mely ezt a találkozást létrehozta. Louisville-ben járatos voltam egy Marsall nevű dúsgazdag ékszerész házába. Két nagyfia volt, Bernard és Ellen. A Marsall fiúkkal hamar összebarátkoztam, és néhányszor magammal vittem őket vadászni. A ház öreg szolgája a fehérhajú, örökké jókedvű Bobis, nagyon megnyerte tetszésemet. Sokat tréfálkoztam vele, és kölcsönösen megkedveltük egymást. Ez a Bob hevert előttem a porban. Vajon hogy került ide, a Jánó esztakádóba? Nagyon rosszul vagy, Bobe? kérdeztem tőle. Bob jobban van, felelte, és mosolyogni próbált. Eszembe jutott egykori örökös vidámsága melynek halvány árnyéka volt ez a bágyat mosoly, de annyit minden esetre elárult, hogy Bob megismert. Húna alá nyúltam, és felsegítettem. Egy-két percig Némán ültünk egymás mellett. Bob jobban van, ismételte a néger. Massa Charlie megmentette. Kérem, mentse meg Massa Bernardot is. Bernardot, hol van? Ott, mutatott a szemével az egyik irányba. Nem, ott, folytatta az ellenkező irányba fordítva szemét. Nem tudom, semmit sem tudok. Mit keres Bernárd úr a kádóban? Kaliforniába akar menni, sok emberrel együtt utazik. Miféle emberekkel? Vadászok, kereskedők, Bob nem tudja. Minek megy Kaliforniába? Az öcséhez, Massa Ellenhez, San Francisco-ba. Hát ellen nincs az apjánál. Nem, nem, Massa Marshall már nem élni. Mr. Marshall meghalt, kérdeztem csodálkozva, hiszen erős, egészséges ember volt. Milyen betegségben halt meg? Nem betegségben, rossz emberek megölni, Massa marsalt, megilkolni. Ki tette ezt? Bob nem tudni, sheriff nem tudni, senki nem tudni. Éjjel jönni, kész szúrni Massa Marsal szívébe, elvinni minden pénzt, drágaságot, égszereket. Jaj! Mikor történt ez? Egy, kettő három, már négy hónap azóta. Massa Bernard egyedül maradni, mert Massa Ellen már rég Kaliforniába menni. Nagyon megrendített ez a szörnyű hír. Az öreg Marsal egyszerű, derékkedélyes ember volt. Ki gondolta volna, hogy rabló gyilkos áldozata lesz? A gyilkos eltűnt a zsákmányolt pénzzel, égszerekkel, gyémántokkal. Hirtelen eszembe jutottak a drága kövek, amelyeket Fred Morgan nyerek táskájából szedtem ki. Lehetséges, hogy ő járt Louisville-ben. Hogy kerültél ide egész egyedül, Bob? Kérdeztem. Bob fáradt, ló fáradt, többi ember fáradt, magyarázta az öreg néger. Bob leestni lováról, Többi ember tovább menni, Bob maradni a földön. Azt mondta többi ember hányan voltak? Sokan massza. Kilenc ember és Bob. Látom, késed és kardod van. Mindenki fel volt fegyverezve. Többi még jobban puskával, revolverrel. És ki volt a vezető? Egy ő Williams nevű. Elgondolkoztam. Kétségtelen, hogy az a társaság, melyre Bob idáig érkezett, éppen olyan fáradt és kimerült volt, mint mi, mert Bernard Marshall különben nem hagyta volna cserben a család régi hűszolgáját. Kár, hogy Bob nem tudja megmutatni az irányt, amerre útjukat folytatták, de ha tovább mentek is, nem lehetnek messze. Talán nyomaik útba igazítanak. Az a kis nedvesség, mely torkunkon lejutott, szinte csodákat művelt velünk. Szen feltápászkodott és odajött hozzánk. Néhány szóval elmondtam neki, ki ez a néger, és mit tudtam meg tőle. Mondok valamit, szem, folytattam. Maradj itt a lovak mellett. Én tovább megyek, és körülnézek egy kicsit. Ha két órán belül nem jövök vissza, gyertek utánam. Ahogy akarod, felelt bágyattam. bágyadtam. Addig vizsgálgattam a talajt, amíg meg nem találtam Bernár társaságának nyomait, amelyek éjszak felé vezettek. A nyomokat követve szinte magam előtt láttam, amint kimerültem, botorkálnak, meg-megállnak, aztán tovább vonszolják magukat. A nyomok mindezt elárulták. Talán egy mérföldnyi utat tettem meg, amikor szorványosan árválkodó kaktuszbokrokat vettem észre. Előbb egyenként, de később már csoportosan, végül valóságos kaktuszbozótba jutottam. Persze óvakodtam attól, hogy bejjebb hatoljak, inkább megkerültem a bozótot, és a szélén ván tovább. Ekkor egy olyan ötletem támadt, mely hirtelen reménységgel töltött el. Egyszer Florida forró jártam, ahol a hőség olyan tikkasztó volt, hogy ember és állat már-már a végét járta. Az ég, mintha izzófém lett volna, a föld pedig forró ólom. És akkor olyan érdekes dolgot láttam, hogy máig sem felejtettem el. A benszülöttek felgyújtották a kiszárat nádast, és az óriási tűznyomában hamarosan eső támadt. Nem tudtam magamnak megmagyarázni, de aki jól ismeri a természeti erőket és jelenségeket, akkor is számol velük, ha tudományos értelmezésüket nem ismeri. Ez jutott eszembe ebben a pillanatban, és már is munkához láttam. Letérdeltem a kaktuszcserék mellé, és késemmel vékony rostokat vágtam ki belőlük, és még azokat is szétszettem, hogy könnyebben meggyújthassam. Néhány perc múlva végan lobogott a tűz, mely előbb lassan, majd egyre gyorsabban terjedt, még végül egy tűztenger szélén álltam, melynek másik határa szinte a végtelenben nyúlt. Már több préri éltem meg, de egyiket sem lehetett ehhez hasonlítani. Az egyes kaktuszcserjék olyan pattogással gyúltak lángra, mintha puskák ropogtak volna, majd olyan zajtámat, mintha egy ezret katonaság lövöldözne, és ágyúk is beleszolnának a harcba. A lángok az ég felé törtek, és az izzó párákat csillogó szikrák járták át, ahogy a kaktusz tüskéi, mint meg annyi kilőtt nyíla magasba röppentek. Még nem tudtam, mi lesz ebből, de erősen reméltem, hogy az égő bozót hősége valami változást idéz elő. Megfordultam és visszafelé indultam, de már fél úton szemmel és bobbal találkoztam, akik a két lovat vezetve utánam jöttek. – Mi történt a Csárli? – Kérdezte szem, abba az irányba mutatva, ahonnan jöttem. Először azt hittem földrengés, most már látom, a kaktusz tüzet fogott a melegtől. Nem a melegtől, szem én gyújtottam fel. Felgyújtottad? Minek? Hogy esőt kapjunk. Esőt? Ne ragud, ide, de azt kell gondolnom, hogy meghibbantál egy kicsit. Akkor beszévelem nagyobb tisztelettel, feleltem. Hát nem tudod, szám, hogy a vademberek milyen rettegő tisztelettel néznek az őrültekre. Csak nem akarod azt mondani, hogy valami okos dolgot műveltél, hiszen a tűz csak fokozza a hőséget. Más hatása is lehet, feleltem. Például mi? Fokozza a villamosságot? Egyáltalán nem tudom, mi az a híres elektromosság. Láti, nem lehet, megenni nem lehet, és ami a legrosszabb, inni sem lehet belőle. No, nem olyan biztos. Még kezet csókoz nekem, ha jön egy szép mennydörgés, és egy szép zivatar. Szegény Charlie. A hőség az agyadra ment. Olyan aggódva nézett rám, hogy látta, most már nem tréfál. Felnéztem az égre. Látod azokat a párákat a magasban? Már kezdenek összeállni. Mit szólnál, ha a felhő lenne belőlük? Ha csak ugyan esőt csináltál, Charlie, nem csak a kezedet csókolom meg, de a lábadat is, akkor elismerem, hogy te vagy a legokosabb ember a világon, én meg a legnagyobb szamár. Félrebeszélszem. Nem olyan nagy dolog az egész. Floridában láttam, és én csak utánoztam az ottaniakat. Nézd, milyen gyönyörű felhő! Mire a bozót leég, megerednek az ég Ha nem hiszel nekem, nézz a tonidra! Óriukai kitágulnak, és farkának a csonkja úgy forog, mintha nagyon örülne valaminek. Szoló is esőt szimatol, látom. Gyere, szedd a lábad, hogy ne maradjunk ki belőle. Futásnak eredtünk, és lovainkat sem kellett nógatnunk. Ösztönük kergette őket az eső elébe. Jóslaton bevált. Fél óra múlva a kis felhő annyira kiterebélyesedett, hogy elborította a fél eget. Még öt perc és mintha húz ököl csapkodta volna fejünket és vállunkat. Egy szempillantás alatt bőrigáztunk, és ruhánk úgy csöpögött, mintha egy folyón úsztunk volna keresztül. A két ló mozdulatlanul állt, átengedve magát az üdítő zápornak, melyet örvendező szuszogással üdvözöltek. De nem sokára látványosabb jelét is adták örömüknek. Tátott szájjal itták a mennyből csurgó pompás vizet, melyetől erejük szinte varázslatosan visszatért. A mi gyönyörűségünk sem volt kisebb. Kifeszített takarokba gyűjtöttük a drága nedűt, és tömlőink betöltöttük. Ötünk közül, a két lovat is beleértve, Bob viselkedett a legféktelenebbül örömében. Táncolt, cigány kereket hányt, és bukfenceket vetett, arca fény lett, és boldog vigyorgás áradt el rajta. Massza, massza, mennyi víz, ó, mennyi víz, szép víz, jó víz, finom víz. Bob megint erős, egészséges. Massza Bernard is kap ebből a vízből. Talán, ha nincs nagyon messze innen. De most ne beszél, hanem így áll. az ápor nem tart soká. Felkapta a földről széles karimájú kalapját, amelyet az imént örömében elhajított. Az eső alá tartotta, és amikor megtelt vízzel, beledugta duzzat ajkát. Jaj, massza, milyen finom! Bob még sohasem inni ilyen jót! Amikor repetázni akart, már hiába tartotta kalapját az ég felé. Az eső elállt. Eddig szüntelenül mennydörgött, de abban a pillanatban, amikor a mennyei ribillió elhallgatott, a zápor is megszűnt. Éppen olyan gyorsan, mint ahogy kezdődött. Nem is volt már szükségünk rá, szomjúságunkat bőségesen csillapítottuk, azon kívül minden tömlünk színültig tele volt az isteni nedővel, melyet csak akkor értékelünk érdemes szerint, ha hosszabb ideig kénytelenek voltunk nélkülözni. Most aztán együnk valamit, javasoltam, utána felkutatjuk Bernard Marsalt. Az ebéd nem tartott soká, néhány perc alatt bekaptuk a szárított bölényhúst, aztán lóra ültünk, és tovább poroszkáltunk. Bob kitűnő gyaloglónak bizonyult, játszva lépést tartott felélet lovainkkal. Az eső teljesen elmosta ugyan a Marshall féle társaság nyomait, de én már tudtam merre vezettek, és nem is tévesztettem el az irányt. Nem sokára egy kivályt tököt pillantottam meg a porban, valamikor víztömlő helyet szolgált, aztán valaki elhajította. A kaktuszbozót jó messzire nyúlt kelet-nyugati irányban, mert a felperzselt vonal sokáig nem ért véget. Ennek egyébként örültem, mert azzal bíztatott, hogy marsaléknak is jutott az esőből. De az előszkösödött bokrok sora mégiscsak véget ért, és nem sokára egy sötét csoportot, embereket és állatokat pillantottam meg a távolban. Elővettem távcsövemet, és megállapítottam, hogy kilenc férfi meg tíz ló táborozik ott. Nyolc ember a földön ült, a kilencedik azonban nyerekbe vetette magát, és elindult felénk. Erősebben szemügyre vettem, és örömömre felismertem benne Bernard Marsalt. Kötőféken egy másik lovat is vitt magával, és rögtön kitaláltam, miért. Az eső előtt kimerültségében észre sem vette, hogy Bob lemaradt, vagy ha észrevette, fásultságában nem törődött vele. A frissítő zápor aztán visszaadta erejét, rugalmasságát, még erkölcsi felelősség érzetét is. Mihelyt magához tért, első dolga volt a hűszolgát megkeresni. Senki sem tartott vele, hogy ebben segítségére legyen. Társasága úgy látszik csupa jenkiből állt, és ezek a rideglelkű emberek még a kisújjukat sem mozdították volna meg egy néger megmentésére. Ha még az szolgájuk lett volna, de így annyira sem becsülték az életét, mint egy lyukas diót. Amikor Bernard megpillantott bennünket, megállította a lovát, és gyanakodva bámult felénk. Aztán visszafordult és karját felemelve intett társainak, akik rögtön fegyvert ragadtak és lóra kaptak. Úgy festette a dolog, hogy mindjárt megrohamoznak bennünket. Szaladj elébük, Bob, és igazolj minket, mondtam a négernek. Bob futásnak erett. Én meg szem kényelmesen baktattunk utána. De így is meghallottuk, amint még jó messziről lelkendezve kiáltotta Bernard és társai felé. Massa nem lőni! Massa itt Bob! Nem lőni! Bob jó embereket hozni! Massa Charlie van itt! Bob szavai eloszlatták a társaság gyanúját. Bernard kivételével minnyáján leszálltak lovukról és békésen várták közeledésünket. Bernard kezét szeme fölé ernyőzte és rám szegezte tekintetét. – Kizár dolog! – Kiáltotta. Nem lehet, Charlie! louisville minden esetre gentleman-szerűbb külsővel rendelkeztem. Ha az ember hosszabb időt tölt a prérin és a borotválkozásról is leszokott, nem csodálkozhatik, ha rég nem látott barátai nem ismerik meg tüstént. De amikor már csak húsz lépésnyire voltam tőle, odaugratott hozzám, és a nyerekből kihajolva kezét nyújtotta felém. Charlie, hát csak ugyanön az! Azt hittem, a havasokba igyekszik, hogy kerül ide erre a déli tájra. Voltam a havasokban, Bernard, de nem szeretek fázni, hát lejjebb húzódtam. Ki gondolta volna, hogy itt találkozunk ezen az Istenverte kádon. Nem mutatna be a társaságának? Oh, természetesen, még nem tértem magamhoz meglepetésemből. Ezer dollárért nem adom, hogy megint együtt lehetünk. Szálljon le, és lépjen közelebb. Leugrott a nyerekből, és azt tettem én is. Sorra bemutatott utitársainak, aztán ezernyi kérdéssel halmozott el, melyekre alig győztem válaszolni. Közben lopva a szemügyre vettem társait. Három kereskedő volt köztük, akiket arról lehetett megismerni, hogy túlságosan teleaggatták magukat fegyverekkel, melyeket baj esetén valószínűleg bajosan tudtak volna használni. A másik öt már jobban hasonlított a szokásos vadnyugati vadászokhoz. Egy nagy prém kereskedelmi vállalat bevásárlóinak mondották magukat, de nekem az volt a benyomásom, hogy kalandorok, mégpedig pénzéhes és eszközeikben nem túlságosan válogatós fickók. Vezetőjük Williams néven mutatkozott be, és igen fülényesen hegyként viselkedett. Na most már tudjuk, hol járt és honnan jött mondta nekem. Most még arra vagyok kíváncsi, hová igyekszik. Talán elpázod el, Nortéba, talán még tovább, hogy majd a kedvünk tartja feleltem. Az ösztönöm súgta, hogy kitérő választ adjak neki, végtére is mi köze hozzá, hogy hová megyünk. – Éridlésre méltó emberek – jegyezte meg Williams. – Hát mi a céljuk tulajdonképpen? – Semmi különös, csak éppen világot látni. – Hát az bizony kellemes és érdekes, a, az embernek nincs más dolga, és a zsebe megengedi az utazgatást. Ragyogó puskájáról is látom, hogy jól bírja magát. – Azt hiszem, itt az estekádon a pénz nem sokat számít. Feleltem. Igazon van, szőr. fél órával előbb még azt gondoltam, nem érem meg a honlapi napot. Ha csak valami csoda nem segít rajta, de úgy látszik, kedvelnek az angyalok, mert a csoda bekövetkezett. Miféle csoda? Hát az eső, természetesen. Vagy önök nem kaptak belőle? Hogy mi nem kaptunk volna, hiszen mi csináltuk. Hogyan? <gül> az esőt? Azt hát. A felhőt, a mennydörgést, a villámlást, mindent. Miért néz engem, mondja, hogy ilyeneket merlódítani? Vagy talán a nagy sóstónál járta, a mormonok közt, és az ítéletnap szentjei tanították meg erre a csodatéterre? Jártam ugyanod, de most nem az ítéletnap, hanem a mai nap érdekel. Azt se bánom, ha nem hiszik el, hogy az esőt nekem köszönhették. Engem csak az a kérdés érdekel, megengedik-e, hogy önökhöz csatlakozzunk? A legnagyobb örömmel, csak nem adunk kosarat Marsa a fiatal úr ismerőseinek, de mondja csak, hogy mertek nekivágni a Jánó esztekádónak csak így, kettesben. Valami megint arra késztetett, hogy őszinte válasz helyett ostobának tettessem magam. Micsoda merésség kell ahhoz? kérdeztem. Az utat cölöpök jelzik. Az ember az egyik oldalon besétál, a másikon ki. Atya úristen, micsoda együgyűség! Hát még soha sem hallott a cölöptologatókról? Nem én. Kik azok? No lám. Ne beszéljünk róluk, mert nem jó az ördögöt a falra festeni, de egyet mondhatok. Ha olyan tapasztalt vadnyugati volna magam, mint Old Firehand, vagy Old Shatterhand, vagy Szenszír, akkor nem beszélne ilyen ostobaságokat, de talán nem is hallotta még ezeknek a nevét. Lehet, hogy hallottam, csak nem jegyeztem meg. Feleltem. Tessék mondani, hány napig kell még lovagolnunk, hogy kijussunk az esztekádóból. Két nap kell hozzá. És a jó úton vagyunk? Hát természetesen, miért kérdezi? Mert nekem úgy tűnik, hogy a cölöpök eddig dél-kelet felé mutattak, most meg mintha dél-nyugati irányba fordulnának. <gül> maga csak képzelődik, talán nem is tudja a világtájakat megkülönböztetni. Örültem, hogy cselem ilyen jó sikerült. Most már csak ugyan azt hiszi, hogy kiskoromban a fejemre ejtettek. Megkockáztattam, látszólag naív csodálkozással, még egy kérdést. Hogy van az, hogy a Prém Kereskedelmi Társasága déli államokba küldi bevásárlóit? Azt gondoltam, hogy a legtöbb prémvadász iszaki dolgozik. Bölcsebbnek képzeli magát barátom, mint amilyen. Eltekintve attól, hogy délen csak úgy nyüzsög a sok fekete és szürke oposszum, a bölények őszi vándorlásától is sok ezel prémet várunk. Értem már... Bólintottam. És az indiánoktól nem kell tartaniuk, hiszen a dakotáktól a szíjukig mindentől szívesen látja a prém felvásárló ügynököket. Azt is hallottam, hogy a prém kereskedelmi társaság igazolványa a legbiztosabb menlevél, és az indiánok már ismerik a társulat pecsétjét, és felmutatója védelemben és szeretet részesül. Ez igaz, vagy csak mendemonda? Na, színigaz. Az indiánok kezünkre járnak mindenben. – Önnek is van ilyen pecsétes igazolványa. <gül> – Természetesen. – Jaj, de szeretném látni. Mutassa meg azt a pecsétet. Észrevettem, hogy zavarba esett, és haragos arcot vágott, hogy leplezze. – Hogy képzeli azt? – Csak indiánoknak mutathatom meg. – És ha a fehérek előtt kell igazolnia magát? – Ebben az esetben a puskámmal igazolom magam, érti? – Ezt jó jegyezze meg. – Elhallgattam, mintha fenyegetésétől megijedtem volna. Szem rám hunyorított, de nem szólt semmit. Úgy látszik megértette, hogy most furfangosnak kell lenni. Gyorsan elfordultam williams és keztem kezdtem beszélgetni. Bobtól hallottam, mi történt. Nem akadt még a gyilkos nyomára Bernád. Nem, de biztos vagyok benne, hogy többen szövetkeztek a gazdát végrehajtására. Ellen még mindig friszkóban van. Remélem, a leveleit onnan kell teszte. Még ma folytatják az utat, vagy itt táboroznak éjszakára. Megbeszéltük, hogy itt alszunk. Akkor lenyergelem a lavanot. Levettem a mustángomról a nyerget, és néhány maroknyi kukoricát adtam neki. Szem is lenyergelte kancáját, közben óvakodtunk attól, hogy akár egyetlen szót is váltsunk egymással. Erre egyébként nem is volt szüksége. Ha két vadász heteken át jár együtt, már egymás szeméből olvassák ki gondolataikat. Marsallal sem beszéltem titokban, vagy sok dolozva. A nap hátra levő része közömbös beszélgetéssel telt el. «Ossza be az őrséget, ször!» mondtam Williamsnek, amint beesteledett. «Fáradtak vagyunk, aludni szeretnénk!» Williams meg is tette, de észrevettem, hogy a kettős őrségek egyikét sem állította össze úgy, hogy szem vagy Marshall, vagy én valamelyik bevásárlóval kerüljön egy párba. «Aludjon közöttük, nehogy titokban megbeszélhessenek valamit egymás közt!» súgtam Marshallnak, aki csodálkozva nézett rám, de szót fogadott a rejtélyes utasításnak. A társaság körben heveredett le, és mindenki a nyergét használta vánkosul. Én azonban a körön kívül feküdtem le, és mustángom nyakán pihentettem fejemet, szem a bevásárlók közé furakodott. Feljöttek a csillagok. De talán az eső következtében kötpára választotta el őket a föltől, és fényüket elfátyolozta. Az első őrséget két kereskedő látta el, és idejük minden különösebb esemény nélkül telt el. A második turnust Williams magának tartotta meg, és a legfiatalabb bevásárlót választotta párjául. Még nem aludtak, amikor rájuk került a sor. Felálltak, és megkezdték őrjáratokat a tábor körül, oly módon, hogy mindegyikük egy-egy fél kört járt be újra meg újra. Megfigyeltem, melyik az a két pont, ahol mindig találkoznak. Az egyik Bob lova mellett volt, aminek nagyon megörültem, mert ezzel a lóval a délután folyamán már megbarátkoztam. Fekvő helyemről nem láthattam, hogy ez a két ember valahányszor találkozik, beszéle egymással, de a prérintöltött évek élessé teszik az ember hallását. Mintha léptéik neszéből azt vettem volna ki, hogy mielőtt megfordulnak, mindig néhány szót váltanak. Most már csak azt kellett volna megtudni, miről beszélnek. Lassú, óvatos mozdulatokkal szemlovához kúztam. A derék állata legkisebb mozdulattal vagy szuszogással sem árulta elközeledésemet. közeledésemet. Elbújtam mellette, és szememet a fél homályba Nem sokára megpillantottam a két őrszemet, majdnem egyszerre. Williams jobb felől érkezett meg útjáról, a fiatal bevásárló pedig bal felől. Mielőtt visszafordultak volna, tisztán hallottam a következő szavakat – én őt, te meg a négert. Ezt Williams mondta. A következő találkozásnál megint ő beszélt, pedig olyan határozottan, mintha parancsot adna ki. Természetesen azt a két hülyét is. A csöppet sem hízelgő utalás, nyilván rám és szemre vonatkozott. Úgy képzeltem, hogy a túlsó találkozási ponton a fiatal bevásárló vetette fel a kérdést, és Williams most felelt rá. Még jobban füleltem. Amikor megint a közelembe értek, ezt hallottam. Ugyan, az egyik kis tök maga, a másik meg gügye. Különben is álmokban intézzük előket. őket. A tök mag persze szem volt, a gügye meg én. Az is világos volt, hogy meg akarnak gyilkolni minket. Hogy miért, nem tudtam, de nekem ennyi is elég volt. Nem sokára újra elhaladtak a közelemben, és most ez a parancs ütötte meg a fülemet. Nyilván válasz egy oda át kérdésre. Hát hogy ne, mind a hármat? A fiatal bevásárló minden bizonyjal az iránt érdeklődött, vajon a három kereskedőt is el kell letenni lábalól. Az öt bevásárló tehát felkészült arra, hogy öt utitársát meggyilkolja, és ráadásul még engem és szemet is. És talán sikerül is nekik, ha nem támad, az az ötletem, hogy kihallgassam őket. Most láttam csak, milyen elvetemült gazfickók közé kerültem. A következő találkozónál Williams csak ennyit vetett oda társának, egy perccel sem előbb, de akkor aztán gyorsan. Ezzel úgy látszik megbeszéltek mindent, és az utolsó szavak az időpontra vonatkoztak, amikor a dolognak meg kell történnie. Mikor lesz az? Eszembe jutottam, amit az előbb hallottam, álmukban intézzük el őket, tehát még ma éjjel számíthatunk rá. A két banditának még legfejebb órányi ideje volt, tehát igyekeznem kell, ha meg akarom előzni őket. A következő találkozásnál már egyetlen szó sem hangzott el. Szinte egyszerre fordultak meg, hogy újabb félkörbe kezdjenek. Abban a pillanatban, amikor Williams elhaladt mellettem, felpattantam és bal kezemmel elkaptam a nyakát, jobb öklömmel pedig a halántékába csaptam. Hangtalanul ragyott le a földre. Most a helyébe álltam és folytattam az őrjáratot, amíg a félkör másik végén a fiatal bevásárlóval nem találkoztam, aki gyanútlanul közeledett, és azt hitte, Williams jön vele szemben. Előről ragadtam torkon, és őt is leütöttem. Tudtam, hogy legalább tíz percig fekszenek majd eszméletlenül. Az alvókhoz siettem, akik köz csak kettő volt ébren, Sam és Bernard. Sam mert tudta, hogy szükségem lesz rá, Bernát pedig azért, mert nem tudott elaludni, annyira felizgatta az a néhány szó, amelyet lefekvés előtt súgtam neki. Lekapcsoltam derekamról a lasszót, és szem követte példámat. Csak a három bevásárlót. Súgtam neki, aztán hangosan elkiáltottam magamat. Felkelni, emberek! Mindenki talpra ugrott, de még fel sem eszmélhettek, amikor lasszóink a két bevásárló karjára és felsőtestére csavarodtak. Bernard Marshall, noha nem értette, miről van szó, ösztönszerűen a harmadikra vetette magát, és lefogta, amíg ezt az embert saját lasszójával gúzsba nem kötöttük. Mindez olyan gyorsan történt, hogy már el is készültünk vele, mire az egyik kereskedő megemberelte magát, és a puskájához kapott. Nem adjuk magunkat, kiáltotta rémültem, mert azt hitte, hogy őt is meg akarjuk kötözni. Tegye csak le nyugodtan, úgysem tud lőni vele, nevetett szem. Az ördöngös fickó, amíg az őrszemeket figyeltem, kiszedte a gyutacsokat a kereskedők puskáiból, nehogy még valami baj csináljanak. Ez is mutatja, hogy szavak nélkül is milyen jól megértettük egymást. Nyugodjanak meg, uraim, nem akarunk önöktől semmit! Kiáltottam a kereskedőkre. Éppen ellenkezőleg mindez az önök érdekében történt. Utitársai gazemberek, és még mai ilyen meg akarták ölni önöket, de mi idejében ártalmatlanná tettük őket. A kereskedők most rémültek csak meg igazán. Örültek, hogy mellettük vagyunk. A megkötözött foglyok mélységesen hallgattak, alig hanem abban a reményben, hogy a két őrszem fogja megmenteni őket. Bob, mondtam a négernek. Ott a lovad mellett fekszik Williams, és a másik oldalon az a fiatal bevásárló. Hozd ide őket. A hatalmas termetű néger széles vállára kapta az egyik eszméletlen banditát, és odahozta a kör közepébe, aztán a másikat cipelte elénk. Rögtön megkötöztük őket is. Most végre nyugodtan beszélhettünk, és részletesen elmondtam a három kereskedőnek, hogy mit tudtam meg, és hogyan hiúsítottam meg a gazvickók tervét. Szem dühében tüstént fel akarta akasztani őket. A három kereskedő is ezt követelte. Nem, uraim, mondtam. A prérinek is megvannak a maga törvényei. Ha fegyverrel támadtak volna ránk, önvédelemből agyon volna őket. Ám most ez gyilkosságnak számítana. Eskütszéket kell szerveznünk, és csak az ítélkezhetik fölöttük. Úgy is jó lesz, kiáltott fel a néger örvendezve. Az esküdtek halára ítélik, és Bob felakasztja őket. Mind az ötöt? Várjunk reggelig, javasoltam. Végtére is hetem vagyunk, és ha kettő örködik, a másik öt kipihenheti magát. Persze váltakozva. Nehezen bírtam rávenni őket arra, hogy javaslatomat elfogadják. Végül belementek, és öten újra nyugóvóra tértek, még én az egyik kereskedővel együtt az őrszolgálatot láttam el. Egy óra múlva felváltottak minket. Az utolsó őrséget szem egyedül vállalta. Pirkat már, is egy ember is elég volt. A foglyok az éjszaka folyamán egyetlen hangot sem hallattak. Williams és cimborája visszanyerte eszméletét, de ők is hallgattak. Hajnalban megreggeliztünk, Lovaink is megkapták abrakjukat, aztán hozzáláttunk a bírói tárgyaláshoz. Szem rámutatott, és így szólt. A barátom lesz a sheriff." Nem, Szem, erre nem vállalkozom. Inkább te elnökölj. Ugyan mi eszed be, aki könyveket tud írni, abból sheriff is lehet. Nem vagyok amerikai állampolgár, feleltem. Te vagy az idősebb és hosszabb idejején itt a prérin, mint én. Ha nem vállalod, babot fogom javasolni. Na, azt már mégsem! felelte szem bosszankodva. Akkor mégis kénytelen leszek kötélnek állni. Ünnepélyesen felemelte kezét, és így szólt. – „Üljenek le körben, uraim, önök lesznek az esküd bírák. Csak Bob maradjon állva, mert ő lesz a rendőr. Bob meghúzta nadrákszíját, melyen karja lógott, és méltóság teljes arcot vágott. – Rendőr, szabadítsa meg a foglyokat kötelékeiktől, parancsolta a sheriff. Szabadországban élünk, és még a gyilkosokat sem állítjuk megkötözve bíráik elé. – És ha megszöknek? – rémüldözött Bob. – Amikor puskával a kézbelülünk itt, és ők fegyvertelenek? Próbálják meg? Én magam például hármat lelövök közülük – jelentette kiszem. Bob leoldotta a lasszókat a foglyokról, akik még mindig némán felsorakoztak a bíróság előtt. – Te Williamsnek nevezed magad – kezdte meg a kihallgatás szem – ez az igazi neved? Nem felelek, mondta a vádlott dacosan. Semmi jogotok minket vallatni, ti támadtatok meg minket, titeket kellene bíróság elé állítani. Pofász csak nyugodtan, fiam, felelteszem. Minket nem térítesz el a szándékunktól, és ha a kérdéseimre nem felelsz, a hallgatást igenlő válasznak fogom tekinteni. Na, kezdjük. Csak ugyan a prémkereskedelmi társaság bevásárlója vagy? Igen. Bizonyítsd be! Hol az igazolványod? Nincs. Mindjárt sejtettem. Most mondd meg, mit beszéltél a társaddal az éjjel, amíg őrjáratban voltatok. Semmit, egyetlen szót sem. Pedig ez a gentleman kihallgatta, mit beszéltetek. Nem vagytok bevásárlók, még a vadász nevet sem érdemlítek meg. Vérbeli vagy nyugati vadász nem vetemedik ilyen aljasságra, de ha megtenné, okosabban fogna hozzá. Mit akartok tőlünk? Nem vétettünk senkinek, ti meg nélkül nekünk estek. És még nektek áll feljebb? Szállj le a lóról, Gazficzko, rászem. Tudod, ki ütött le kettőtöket az éjjel? Kitalálhattad volna, hogy nem lehet más, mint Old Shatterhand? Én meg Szenzír vagyok, akit a neváhók fosztottak meg a füleitől, de kamatos túl fizeti vissza sérelmeit. A két név ámulatot és megdöbbenést keltett. A banditák megszeppenve bámultak maguk elé. Williams volt az egyetlen, aki nem vesztette el a fejét, sőt, reményt merített abból, hogy ilyen híres emberek kezébe került. Ha hát csak ugyanazok vagytok, akiknek kiadjátok magatokat, nem lehettek igazságtalanok? Kiáltotta szemtelenül. Az előbb azt kérdeztétek, mi az igazi neve. Megmondom őszintén, nem hívtak mindig Williamsnek. Hát aztán. Amerikában nem bűn ez. Mindenki olyan nevet vesz fel, akar. A ti igazi nevetek sem szenzír vagy Old Shatterhand. A név mellékes, nem azért vanunk felelősségre, felelteszem, amivel vádolunk egészen más. Micsoda, talán csak nem gyilkosság, hát kitöltünk meg mi, vagy kit próbáltunk megölni. Még nem próbáltátok meg, de terveztétek? Azt beszéltétek meg az éjjel? Igen, váltottunk néhány szót, bevallom, mondta Williams. De honnan tudod, hogy rólatok beszéltünk? Megneveztünk talán? Nem. Nevet nem mondtatok, de következtetni is lehet. Következtetni? A következtetés nem bizonyíték. Nevetséges. Ilyen alapon nem lehet ítéletet hozni. Ha csak nem akarjátok, hogy ártatlan emberek vére tapadjon a kezetekhez. Ennek majd megy a Mississippi-től a Sziklás Egységig, és a Rabszolga folyótól a Mexikói Öbölig. Bosszankodva állapítottam meg magamban, hogy a gazfickó ügyesen védekezik. Írveivel, valósággal lehengerelte szemet. Vigyen el az ördög! Pattant fel helyéről a jó szem. Na se bánom, ez a bíróság szabadon enged titeket. Elég csirkefogó szaladgál szabad lábban. igazán nem számít öttel több vagy kevesebb. A három kereskedő egyértelműen kijelentette, hogy nem ragaszkodik a vádlottak megbüntetéséhez. Lehet, hogy gonosz szándékaik voltak, de az nem elég az ítélethez. Menjenek a fenébe, vélte Bernard is. Igaza van Williamsnek nek a gyanú vagy feltevés még nem bizonyíték. Csak Bob arca árult el mélységes csalódást. Egyszerűen nem tudtam megérteni, hogy ezeket a gazembereket futni hagyjuk. Már viszketett a tenyere, hogy felakassza őket. Ami engem illet, nem volt semmi kifogásom a dolgok ilyen fordulata ellen, sőt, valójában azért ragaszkodtam az éjjel az ítélkezés elhalasztásához, hogy a kedélyek lecsillapodjanak. A prérin az embernek mindig fel kell készülnie arra, hogy valaki az életére tör. Ez az öt fickó nyilván sötét gazember, de akármit forralt is még nem emelt senkire. Engem nem vezetett bosszúvágy, vágy, inkább barátaim biztonságát tartottam szem előtt, egyéb nem érdekelt. Persze bosszantott egy kicsit, hogy Williams olyan könnyen újja köré csavarja a sheriffet. A jó szem kitűnő vadász volt, bátor, ügyes, kitartó, még ravasz is, de valakit keresztkérdésekkel sarokba szorítani nem, ehhez nem értett. Nem tudtam ellenállni a kívánságnak, hogy kissé meg ne csipkedjem. Nálad Szelídeb serifet lámpával kell keresni, szem, mondtam neki. Mit csináljak? Felelte. Nem vagyok jogász. Te nem helyes lett, hogy elengedjük őket? Belenyugszom, de egy kikötéssel. Ide figyeljen, Williams, kérdezek valamit, de vigyázzon a válaszára, mert sorsa attól függ. Milyen irányba jutunk el leghamarabb a Pekosz folyóhoz? Egyenesen nyugat felé kell menni mennyi az út odáig. Lóháton két nap. Tegnap úgy beszéltem magával, mintha el se hinném, hogy vannak olyan gazemberek, akik az utasokat a Jánó Esztekádó mélyén törbe csalják. Ma már megmondhatom, hogy az első pillanattól kezdve sejtettem, hogy maga is a Cölöbb tologatók közé tartozik. Ezért csak akkor bocsátom szabadon, ha minden baj nélkül elérkezünk a Pekoszig. Addig mind az öten a fogjaim. Kötözzétek őket a lovakhoz, aztán indulás. Nagyon jó, nagyon jó, tapsolt Bob örömében. Ha nem találni folyó, Bob felakasztani fára mind az öt. Negyed óra múlva már útra keltünk. A lovukra kötözött foglyok természetesen középen poroszkáltak. Bob nem volt hajlandó rendőri tisztéről lemondani, egy tapottat sem tágított a foglyok mellől, és a legszigorúbban szemmel tartotta őket. Én Bernáddal és a hátvédet szemkép viselte. Hogy hívják azt az állítólagos bevásárlót, aki az éjjel Williams társa volt az őrségen? Mercroftnak nevezi magát, felelte Bernard. A legfiatalabb valamennyi ezt, És a leggyanúsabb is. Az arca akármilyen fiatal nem ígér semmi jót. Emlékeztet valakire, csak nem tudom kire. Alattomos Fickó. A neve igazi. Egy darabig szótlanul nyargaltunk egymás mellett, aztán gyengéden megkérdeztem Bernárdot, apja milyen körülmények közt vesztette el az életét. Ellen akkor már nem volt otthon, felelte Bernárd. Üzleti ügyekben San Franciscóba utazott. Apámon és rajtam kívül csak Bob és a házvezető nő lakott nálunk. Apám, mint ön is tudja szeretett társaságba járni, és majdnem minden este elment hazúról. Egy reggel holtan találtuk a szobájában. Valaki éjjel behatolt a műhelybe is, és elvitt mindent, ami értékes. Apámnak volt egy kulcsa, mely a ház és a műhely valamennyi ajtaját nyitotta. Amikor megölték, elvették tőle ezt a kulcsot, melynek segítségével könnyen behatolhattak a műhelybe is, az irodába is. Nem esett a gyanú senkire. A kulcsot csak az egyik alkalmazott ismerte, de a rendőri kihallgatás nem járt eredménnyel. Az elrabolt ékszerek legnagyobb része nem is volt a miénk, hanem Javításra hozták apámhoz, vagy letétként helyezték el nála. Ügyfeleinket természetesen kártalanítottam, is, ezen teljesen tönkrementem. Segédeinket szélne keresztettük, alig maradt annyi pénzem, hogy Kaliforniába utazzam, de erről nem mondhattam le, hiszen meg kell beszélnem ügyeinket ellen öcsémmel. Érdekes, hogy rendszeresen leveleztünk, de a levelei hirtelen elmaradtak. Hát semmi remény arra, hogy a gyilkosokat elfogják, és a kár legalább részben megtérüljön. Semmi az égvilágon, pedig Amerika és Európa legnagyobb lapjaiban hirdetést tettem közzé, megadtam a legértékesebb elrabolt darabok pontos leírását, de hasztalan. Szeretnék egy ilyen hirdetést látni, mondtam. Semmi akadálya, a Morning Herald szóban forgó száma mindig nálam van, hogy szükség esetén kéznél legyen. Zsebébe nyúlt és egy nagy újságlapot vett elő. Lovoglás közben áttanulmányoztam a jegyzéket, aztán összehajtottam és visszaadtam. Mit szólna hozzá, ha a tetteseket, vagy legalábbis a tettesek egyikét megnevezném? Hogyan, Charlie? kérdezte álmélkodva. És mit szólna, folytattam, ha hozzásegíteném ahhoz, hogy a kár egy része megtérüljön? Miféle tréfa ez, Charlie? Ön a prérit járta, amikor a gyilkosság megtörtént. Hogyan tudna segítségemre lenni? Szó nélkül elővettem a két zacskót, és átnyújtottam neki. Keze reszketett izgalmában, amint a zacskókat kioldozta. A következő pillanatban felkiáltott. Boldog Isten, hiszen ez csend! Figyelmeztettem halkan, de erélyesen. Nem szükséges, hogy ezek itt mögöttünk meg tudják miről beszélünk. Ha a drága kövek az apja műhelyéből kerültek elő, tegye el, és most még az örömét sem mutassa ki. Ez az utóbbi valóban nehezére esett Bernardnak, olyan örömmámorban úszott. Szívből osztoztam örömében, csak azt sajnáltam, hogy apját, akit ezekért az átkozott kavicsokért öltek meg, nem lehet az életbe visszahozni. – Hogy jutott a gyémántokhoz, Charlie? Beszéljen, esedezem! – Nem szívesen beszélek róla, feleltem. Majdnem kezembe volt a gyilkos, és elszalasztottam. Lábammal rúgtam le a róla ahol álltam, szembarátom pedig hiába rohant utána nem tudta utolérni. De remélem a Pekosz folyónál viszont látom, mert oda igyekszik most. Természetesen egy újabb gaztett kedvéért. Ki az? Kiről beszél? Hogy került össze vele? Elmondtam neki mindent. Az ogejjellák támadását, a vonat ellen, a fehér banditát, aki a gaztettet kitervezte, a stampedót vagyis a lovak szétugrasztását, a tisztást is, ahol a bandit a nyelektáskájába nyúltam. Végül megmutattam a levelet, amelyet Petri írt Fred Morgannek. – Akkor ő a gyilkos! – kiáltott fel Bernárd. Megint kénytelen voltam csendre inteni. Nagy nehezen lecsillapodott, aztán halkan beszélgettünk tovább. – Tudja-e, hogy ezek a gyémántok igen nagy értéket képviselnek? – kérdezte Bernard. – Sejtem – feleltem. – És nekem adja minden ellenszolgáltatás nélkül? – Természetesen, hiszen az ön tulajdona. – Charlie, ön? Ön nem mindennapi ember – nem akarok visszaélni a jóságával, mondta Bernard, miközben újra kioldozta az egyik zacskót, és kivette belőle a legnagyobb gyémántot. Legalább ezt az egyet fogadja el tőlem emlékül. Eszemben sincs, tegye vissza rögtön. Nagyon szívesen elfogadok öntől valami emléktárgyat, de nem ezt. Valamit, ami kedves önnek, és nekem is kedves lesz, de ne legyen különösen értékes. Most maradjon a csapat élén, én bevárom szemet, mert beszélnem kell vele. Megvártam, míg a kis csapat elhalad előttem, aztán szemhez csatlakoztam. Mi volt az a nagy tárgyalás, Charlie? kérdezte. Izgalmas lehetett, mert láttam, hogy csak úgy hadonáztatok mind a ketten. Tudod, kiölte meg Bernard apját? Nem én, te talán tudod? Tudom. Fred Morgan. Lehetetlen. Morgan sötét csirkefogó, akiről mindent feltételezek, de hosszú idő óta itt garázdálkodik a prérin. Nem lehet egyszerre keleten is, meg nyugaton is? Hogy került volna Louisville-be? Azt nem tudom. De a a meggyilkolt Marsa szerész gyémántjait találtam meg. Bernard megismerte. Vissza is adtam neki. Én is csak azt tettem volna. Szóval az ő apja is Fred Morgan gasságának esett áldozatul. Egyokkal több, hogy kézre kerítsük. Már szeretném bevésni puskámba az utolsó két rovást. De remélem meg lesz hamarosan. Akkor aztán mihez akarsz kezdeni? Csak azért jöttem dére, hogy Morgan nyomára akadjak. Utána mentem volna Mexikóba, Brazíliába, vagy akár a tűzföldre is. Ha végeztem vele, szabad vagyok. Talán átrúdzannok egy kicsit Kaliforniába. Sok érdekeset hallottam már róla. Ha oda tartasz, együtt maradunk. Nekem sincs most különösebb dolgom, és úgy gondoltam elkísérem Bernárdot San francisco -ba. Akkor megegyeztünk, bólindott szám. Csak megszabadulnánk már ettől a gyanús társaságtól. Különösen az a fiatal nem tetszik nekem. Viszket a tenyerem, ha a az arcában nézek. Egész nap zavartalanul folytattuk utunkat. Este letáboroztunk, elláttuk lovainkat, magunk is rágtunk egy kis kemény, szárított húst, aztán nyugovóra tértünk. A foglyokat éjszakára megkötöztük, és az őr szemmel tartotta őket. Kora reggel már indultunk tovább, déltájban észrevettük, hogy a vidék arculata megváltozik. A kaktuszok már nem voltak olyan taplószerűek, sőt ittott ott kizöldült a talaj, és lovaink mohón kaptak a fűszálak után. Nem sokára síkrétre jutottunk, és egy kis pihenőt tartottunk. Lovainkat kurta pányvára fogtuk, nehogy túl nagy területet legeljenek le és felfúvódjanak. Most már bizonyosak voltunk benne, hogy nem sokára vízhez jutunk, és nem fukarkodtunk több tömlőink tartalmával. Miközben azon örvendeztem, hogy a félelmetes sivatag végre elmaradt mögöttünk, Williams megszólított. Eliszi már ször, hogy igazad beszéltünk. Kivezettük önöket a Jane takádóból, nem? Úgy látszik, igen. Akkor ön is tartsa be az ígéretit, adja vissza lovainkat és fegyvereinket. Nem bántottuk öröket, semmi okuk, hogy továbbra is fogva tartsanak. Ebben a dologban nem dönthetek egyedül, feleltem. Majd megbeszélem a többiekkel. Magam köré gyűjtöttem szemet, Bernárdot, Bobot és a három kereskedőt is. Uraim, mondtam nekik. Szerencsésen kijutottunk a sivatagból, és nem vagyunk többi egymásra utalva. Most az a kérdés, mik a további terveik. Önök hová igyekeznek? Fordultam a kereskedőkhöz. Mi elpászód el Norte felé? hangzott a válasz. És önök? Minden égyen szántafébe megyünk, feleltem habozás nélkül. Így hát útjaink elválnak, csak azt kell még eldönteni, mit csináljunk a fogjainkkal, ezzel az öt prém bevásárlóval. Mindnyáján egyetértettünk abban, hogy szabadon bocsátjuk őket. A kereskedők azt javasolták, hogy ne is várjunk vele holnapig. Eszembe sem jutott tiltakozni, és így tüstént visszaadtuk fegyvereiket és minden holmiukat Megkérdeztem tőlük, hová mennek, mire Williams kijelentette, hogy a Pekosz folyását követve a Rio Grande völgyébe mennek, ahol bölényekre akarnak vadászni. Mindjárt el is nyargaltak. A kereskedők még fél óra hosszat vártak, aztán elbúcsúztak tőlünk. Csak hamar mindkét csapat eltűnt a látóhatáron. Tűnődve néztünk utánuk. Nos, Charlie? törte meg végül a csendet szám. Hogy mit gondolok? feleltem. Azt, hogy nem a Rio Grande felé tartanak. Hamarosan elkanyarodnak, hogy elállják az utunkat Santa Fé Fe felé. Pontosan ezt gondoltam én is. Én dicsértem magamban a nagy eszedet, hogy Santa Fét mondta nekik. <hála>, Hála Istennek semmi keresni valunk Santa Fében. Most csak azt szeretném tudni például, hogy itt maradjunk-e, vagy már is menjünk tovább? Én a maradásra szavazok, feleltem. Nem hiszem, hogy a lovaink már kipihenték volna az utolsó útszakasz fáradalmait. Maradjunk itt éjszakára. Nem mondom, jó lenne, mondta Szem. Csak attól tartok, hogy mi hajt besötétedik, visszajönnek és megtámadnak minket. Annál jobb. Legalább leszámolunk velük, véltem. De minden esetre teszek egy felderítő utat. Ti maradjatok itt és várjatok meg. Mire sötét lesz, remélem visszajövök. Nem hallgattam Szem ellenvetéseire, hanem Lóra ültem és elnyargaltam. A bevásárlók nyomait követtem délnyugati irányban. A három kereskedő is erre indult el, de aztán egyenesen délnek fordultak. Szvaló frissen szedte a lábát, és fél óra múlva megpillantottam a bevásárlókat a távolban. Úgy látszik, útjuk nem volt sürgős, mert nagyon kényelmesen poroszkáltak. Tudtam, hogy nincs távcsövük, és ha kellő távolságban maradok, nem fedezhetnek fel. Ennek megfelelően követtem őket, mindig ügyelve arra, hogy távcsövemmel szemmel tartsam a társaságot. Nagy csodálkozásomra nem sokára észrevettem, hogy az egyik lovas elválik a többitől, és nyugati irányba vágtat. Távcsövemet arra fordítottam, és a távolban sűrű bozótot pillantottam meg, amely, mint valami földnyelv vagy félsziget mélyen benyúlt a préribe. Mit tegyek most? Kit kövessek, a négy embert, vagy ezt az egyet? Ösztönöm azt súgta, hogy az utóbbi valami rosszban sántikál, és nem ártana a körmére nézni. A többi négyhez végtére is semmi közöm, Elengedtük őket, és mennek a maguk útján. Az a fő, hogy távolodnak a táborhelyünktől, tehát nem forralnak semmi rosszat. De mit akarhat az ötödik? Rövid habozás után nyomába szegődtem. Körülbelül háromnegyed óra múlva láttam, hogy eltűnik a bokrok közt. Most aztán jól nekirugaszkodtam a mustángommal és nagy évben a bokrok mögé kerültem. Nehogy abban az esetben, ha visszafordulna, észrevegyen. Nem azon a ponton, ahol eltűnt a szemem elől, hanem jóval távolabb hatoltam be a sűrűbe, és nem sokára egy tisztás közelébe jutottam, melyet minden oldalról dús, zöldellő bokrok vettek körül. Itt forrásnak kell lennie, gondoltam magamban, és néhány perc múlva nagy örömömre fel is fedeztem a kristálytisztán előtörő vizet. Leugrottam a nyerekből, és lavamat egy bokorhoz kötöttem. Olyan közel a forráshoz, hogy kedve szerint oldhassa szomjúságát. Magam is nagyot hittem a pompás hideg vízből, aztán néhány lépést tettem abban az irányban, ahol az eltűnt lovast reméltem megtalálni. A talajt vizsgálgatva megdöbbenésemre egész csomó nyomot fedeztem fel, mintha sok lovas járt volna erre, sőt úgy látszik valóságos ösvényt tapostak ki, olyan gyakran jöttek valahonnan a forráshoz. Persze óvakodtam attól, hogy a kitaposott ösvényre lépjek. Könnyen lehet, hogy szemmel tartják, és bármely pillanatban golyót röpítenek a fejembe. Inkább a bozóton keresztül lopakodtam előre, mindig az ösvényjel párhuzamosan, amíg riadtam, meg nem álltam, mert hangos szuszogás ütötte meg a fülemet. Ki akartam dugni fejemet egy bokor mögül, hogy megnézzem, hol van az a ló, melynek szuszogását vagy fújtatását hallottam. De abban a pillanatban már vissza is húzódtam, mert észrevettem az őrszemet, aki a bokrok közt a földön feküdt, és az ösvényt figyelte. Ebből arra következtettem, hogy valami nagyobb tábor lehet a közelben. Az őr szerencsére nem látott meg. Visszahúzódtam, és jóval hátrább terepszemlét tartottam. Tíz perc múlva már pontosan tudtam, hol vagyok. Az ösvény egy másik sokkal nagyobb tisztással vezetett, melynek közepét sűrű bozót lepte el. A tisztás közepe olyan volt, mint egy óriási terjedelmű, de alacsony lugas, melynek oldalait vadkom leptebe. be, olyan sűrűn, hogy nem lehetett keresztül látni rajta. A ló szuszogását ebből a lugasból hallottam. A tisztás peremén meglapulva hallgatóztam, és nem sokára egy férfi hangja ütötte meg a fülemet. Valakihez beszélt, tehát bizonyára többen vannak oda át a sűrű bokrok mögött. Elhatároztam, hogy közelebb osanak. Veszedelmes volt, de megkockáztattam. Néhány ugrással átvetettem magam a tisztáson, amely tulajdonképpen csak egy kopár gyűrű volt a belső lugas körül. Ott a bokrok olyan sűrűn kapaszkodtak egymásba, hogy nem tudtam tovább jutni. Végre találtam egy helyet, ahol egészen alacsonyan, a bokor tövében sikerült lassan bejebb másznom. Most már beláttam abba a zöld bozótba, melyet lugasnak véltem. Itt a bokrok mögött szabad kerek térség volt, melynek átmérője harminc öl lehetett. Régebben ez is bozót volt, de kiírtották. 18 lovat számláltam meg az írtáson, és mellettük 17 embert, aki a földön ült vagy hevert. Azon kívül több rakásholmit is láttam ott, mindenféle podgyászt és készleteket, melyeket cserzetlen, nyers bivajbőrökkel takartak le. Az volt a benyomásom, hogy egy rabló tanyára kerültem, ahol sok zsákmányolt holmit halmoztak fel. Éppen egy ember beszélt a többiekhez. Tüstént felismertem benne Williamst, tehát ő volt az, aki a másik négy állítólagos prémbevásárlótól elvált, és egyenesen ide nyargalt. Legutóbbi kalandjáról számolt be vagy tett jelentést valakinek. Tisztán megértettem minden szavát. A kettő közül az egyik úgy látszik hallgatózott, mert egyszerre csak azt éreztem, hogy ököllel fejbevágnak, és elnyúltam a földön, mint egy zsák, aztán – Miért nem vetted észre előbb? – kérdezte szigorú hangon egy másik férfi, aki dúsan himzett mexikói ruhát viselt. – Mert szomár vagy, akit semmire se lehet felhasználni. Meglestek és kihallgattak, mint egy tapasztalatlan tacskót. – Elég olyan szigorú kapitánó – mondta Williams. – Ha tudnád, ki volt, az nem csodálkoznál annyira. – Mi csoda, azt akarod, hogy keresztülő jelek? Egyetlen ököcsapással leütöttek, te mamlasz! Williams homlokán kidagadtak az elek. Adójól jól tudod, kapitánó, hogy nem szoktam megijedni a saját árnyékomtól. Aki engem leütött, téged is leterített volna. A banda gúnyosan nevetett. Ne hocsog! Kiáltott aztán Williamsre. Mesél tovább! A másik kör Petrik volt, aki ott Mercroftnak nevezte magát. Őt is leütötték csoda! Azt a fejűt, öh, És mi történt aztán? Williams most részletesebben elmondta a történteket, egészen addig, amíg ötöd magával vissza nem nyerte szabadságát. – Mekkor bácsollak, te kutya! – dühöngött a bandavezér. Még azt is eltűrtett, hogy megkötözzenek talán? Még kezet is csókoltálodnak a két csavargónak? – Nem csavargók voltak, kapitánó! – ha most belépnének ide puskával a kezükben és késsel az övükben, emél lennék az egyetlől, aki megszeppenne. Tudod, ki le? Az egyik old Shatterhand volt, a másik meg aki szenszír. Azuc, csak a gyávaságodat akarod szépítgetni. Töv belém a késet meglátod a szemem se meg. Szóval igazat mondtál. Mérget vehetsz rá. todos los santos. Akkor meg mert különben nem nyugszanak, ami ki nem törik a nyakunkat. Nem törődnek velünk. Hallottam, amint arról beszéltek, hogy Santa fébe sietnek. Hagas! Butább vagy, mint gondoltam. Csak nem képzeled, hogy elárulták igazi céljukat. A kisúlyukban több ravasság van, mint a te egész fejedben. Még azon sem csodálkoznék, ha nyomon követtek volna. Talán az egyik itt bujkál ezekben a bokroban és kihallgatja, amit beszélünk. Bevallom-e szavak hallatára kisé, melegem lett. Ismerem ezeket, avak merőpréri vadászokat, folytatta a banda vezér. Teljes évig voltam együtt a híres Flori Montal, akit nyomszaglásznak is neveznek, sok fintaságot tanultam tőle. Levághatod a fejemet, ha ezek az emberek szantafébe mentek, még el se indultak a táborhelyükről. Tudják, hogy a nyomaidat reggel is megtalálják, amikor pihenterővel üldözhetnek. Hallottam én ennek a shatterhand olyan puskája van, amelyel egy álló hétig tud lövöldözni a néki, hogy meg kéne töltenie. Hm. Eladta a lelkét az ördögnek, és ezt a puskát kapta tőle cserébe. Még ma éjjel meg kell őket támadni. Visszatalálsz oda? Természetesen, felelte Williams. Akkor készülj fel az útra, évfélre ott kell lennünk. Gyalogosanunk oda, és meglepik őket, egy se marad közülük életben. A kapitán részint lebecsül minket, gondoltam. Részint meg minden legendát, melyet rólunk mesélnek. A préri egy dologban hasonlít a nagyvárosi pletyka Itt is szeretnek eltúlozni mindent, és a bolhát elefántá fel. Kétségtelen, hogy mindig megálltuk a helyünket, bátorság, szívosság és cseldolgában felvettük a versenyt akárkivel, de ez még nem ok arra, hogy minden tábortűz mellett a mi hős tetteinkről regéljenek. Pompás karabélyon, melyel 25 lövést tudtam leadni, egyszerre ördöngős szerszámmá változott, melyet a sátától kaptam ajándékba. – Hová ment Petrik a többiekkel? – kérdezte a banda vezér. – A egy felé igyekszik, ahol találkozója van az apjával – Útközben elintézi a három kereskedőt, akik jó sok pénzt hoztak magukkal, azon kívül kitűnő fegyvereik is vannak. Ide küldi a zsákmányt. Természetesen, két emberrel küldi ide, a harmadikat pedig magával viszi. Ebben a pillanatban a prédik ugatását hallottam a közelből. Nagyon rosszul választott jel volt, hiszen a préri ezen a vidéken teljesen ismeretlen. Antonio hozza a cölöpöket az esztekádó számára jegyezte meg a banda vezér. Mondjátok meg neki, hogy ne odakirakja le, hanem jöjjön be! Amíg azokat a vadászokat el nem intéztük, óvatosnak kell lenni. Ezek a szavak megerősítették, amit már régen sejtettem, hogy a tologatók jól megszervezett bandájával van dolgom, és ez a búvó helyük, a tanyájuk, a sok rablotholmi rejtek helye. Éppen velem szemben kinyílt a bozót fala, mely ezen a helyen csupán lelógó növényekből állt, Játszva fel lehetett emelni vagy félretolni. Három lovas jött be ezen a zöld kapun. Nagyhalom rudat vagy karót vonszoltak maguk után, a nyergük két oldalára erősített szíjakba akasztva, pontosan úgy, ahogy az indián lovasok sátorrudjaikat vontatják maguk után. Megérkezésük annyira lekötötte a tisztelt társaság figyelmét, hogy most alkalmam nyílt észrevétlenül visszavonulni, de nem tudtam ellenállni a csábításnak, hogy valami emléket ne vigyek magammal. A bondavezér ugyanis lerakta széles derékszíját a földre. Bóvi késén kívül két rézzel kivert dupla csövű pisztoly volt benne. Szinte az orrom elé olyan közel hozzám, hogy kinyújtott kezemmel játszva elérhettem. Megvártam, míg elfordul, aztán magamhoz húztam az egyik pisztolyt. Most már igazán menekülnöm kellett. Lassan, végtelen óvatossággal nyomaimat gondosan eltüntetve kúsztam hátrafelé. Sikerült észrevétlenül átvetnem magam a kopár gyűrűn, és már ott voltam a külső bozótban. Kéz és lábújaimra támaszkodva kúztam tovább hátra, amíg elég távol nem voltam ahhoz, hogy felegyenesedjem. Innen már futó lépésben tértem vissza mustángomhoz. Nagy kerülővel nyargaltam táborunkba. Már egészen besütétedett, amikor megérkeztem. Társaim arcáról leolvastam, mennyire aggódtak értem, és milyen türelmetlenül vártak. Massa Charlie megjött, kiáltotta Bob boldogan. Jaj, de jó, Bob már úgy félni Massa Charlie miatt. Mi újság? kérdezte Sam. A három kereskedőt lemészárolták. Nem csodálom, hát még? Megtudtam, hogy ez a Mercroft tulajdonképpen kicsoda. Gondoltam, hogy nem ez az igazi neve, vonogatta szem. Az igazi neve, mondtam, Patrick Morgan. Patrick Morgan, hebegte szem mélységesen megdöbbönve. Istenem, Istenem, mekkora vagyok én? Már a kezemben volt az átkozott facsú, és elengedtem. Mondtam, hogy a erifi méltóság nem nekem való. Most már értem, miért volt az arca olyan ismerős, mondtam. Hasonlít az apjára. Nekem is most esik le a hájog a szememről, de már későn, bosszánkodott szem. De elcsípem a hetpiken, ha addig élek is. Induljunk el most mindjárt! Stoppszem! Elfelejtettem megmondani, hogy ma éjjel vendégeket kapunk. Ne várjuk meg őket! Vendégeket? Mi a fenét? Petrik ugyanis egy rabló banda tagja, mely ott anyázik, ahol voltam. Vezérjük egy mexikói, akit kapitánónak neveznek, és az öreg Florimont mellett dolgozott, tehát elég jó iskolája volt. Egészen a közelébe osontam, amikor Williams jelentést tett neki. Elhatározták, hogy éjfélkor megtámadnak minket. Azt hiszik, hogy itt töltjük az éjszakát? Legalábbis feltételezik. Nem bánom, legyen a kedvük szerint, mondta Sam. Majd gondunk lesz rá, hogy barátságos fogadtatásba részesüljenek. Hányan vannak? 21. en e -e kicsit sok. 21 vendég és négy házigazda. Hogy csináljuk ezt, Charlie? Tudod mit? Jó nagy tüzet rakunk, és kabátokkal rakjuk körül, hogy olyan látszotta legyen, mintha mi aludnánk ott. Valójában kicsi messzebb rejtőzködünk el. Így elérjük, hogy köztünk és a tűz között lesznek, és biztos célt nyújtanak majd nekünk. Pompás terv, lelkesedett Bernard Marshall. Akkor megyek is már rőzsét gyűjteni, mondta szem. Marad csak ott, ahol vagy, kiáltottam rá. Csak nem képzeled, hogy ezzel a csellel elintézhetsz 21 embert. Miért ne? Már az első lövések után elvesztik a fejüket, és elszaladnak. Akkor aztán bottal ütheted mindkét morgennyomát. Ebben meg neked van igazad. Hogy gondolod? Szökjünk meg, és hagyjuk ezeket a cölöptologatókat tovább garázdálkodni. Engedjük át nekik a Jánó kádót. Szó sincs róla. De van egy másik tervem, mely talán jobb, mint a tiéd. Halljuk. Mielőtt ők meglátogatnak minket, felkeressük a tanyájukat. Elvisszük a lovaikat minden felhalmozott zsákmányukkal és készleteikkel együtt. Hát, hagyják a lovaikat? Igen. A kapitánú kiadta a parancsot, hogy a banda gyalogosonjon ide. Ebből az következik, hogy már tíz órakor el kell indulniuk, ha éjfélkor ide akarnak érni. Jól hallottad? Akár csak téged. Ha itt várjuk be őket, kockára tesszük életünket. De ha megfosztjuk őket lovaiktól, lőszereitől és eleségüktől, akkor végük van. Nagyon okos vagy, Charlie. Próbáljuk meg, de akkor hamarosan indulnunk kell. Negyed óra alatt felkészülhetünk, feleltem. Most már olyan sötét volt, hogy tíz lépésnyire sem lehetett látni. Elindultunk. Én lovagoltam elől, a többiek egyenként utánam indián módra libasorban. Természetesen nem az egyenes úton közeledtünk a rablótanyához, hanem jó nagy kerülővel. Körülbelül egy mérföldnyire a célunkon túl megálltunk a sűrű bozótban, kipányváztuk lovainkat és gyalogosontunk vissza a banditák rejtek Noha Marsalnak és Bobnak nem volt jártassága az ilyen lopózkodásban, észrevétlenül eljutottunk a tisztás szélére, éppen szemben az ösvényjel, ahol késő délután az őrszem hevert. Most fényszivárgott elő a bozót gyűrű mögül, elárulva, hogy tűz vagy legalábbis egy fákja ég odabenn. De körülöttünk olyan sötét volt, hogy nyugodtan átvághattunk a kopár sávon addig a helyig, ahol első látogatásomkor a banditák beszélgetését kihallgattam. Még le se kuporodtam, amikor újra meghallottam a banda vezér hangját. Befurakodtam a bokrok tövei közé, és láttam, hogy az egész társaság a tisztás közepén áll felfegyverkezve és útra készen. A kapitánó beszélt. Ha akármilyen csekély nyomra akadtam volna, azt kellene gondolnom, hogy a két híres vadász egyike járt itt, és kihallgatta beszélgetésünket. Hová oh, tűnhetett el az a pisztoly? Talán ma reggel vesztettem el, amikor voltam, csak nem vettem észre. Á, ah, na, egye a fene. Biztos vagy benne, Hobli, hogy együtt láttad mind a négyen. Igen, egymás mellett ültek három fehér és egy nigger. A lovaik meg ott legeltek a közelbe. Az egyik lónak nincs farka olyan, mint egy bakkecske szarvak nélkül. <gül> Tudom, Szentszír kancája, az éppen olyan híres, mint a gazdája. Remélem, nem vette észre. Nem, én meg William színébe leszálltunk a lóról, és kézláb másztunk tovább, még jó, megnézettünk mindent. Az öreg Florimond kiváló tanítványának volt annyi esze, hogy felderítőket küldjön ki, mielőtt támadásra indul. Szerencsénkre a két felderítő akkor érkezett meg a táborunkhoz, amikor már én is ott voltam. Na, akkor minden rendben. Te, Williams, fáradt lehetsz. Maradj itt a lovaknál. Te meg, Oblin, az ösvényen fogsz őrködni. A többi mit előre? A lobogó tűz fényénél tisztán láttam, amint szabaddá teszi a bejáratot. Tizenkilenc ember hagyta el a rejtek és csak kettő maradt ott. Mire a többi eltűnt az ösvényen, már megint szem kuporogtam. Mi újság, Csárli? Azt hiszem, már elmentek? El. Kettő kivételével. Az ösvényen egy őrszem járkál puskával a kezében. A tűznél meg Williams ül, de nála nincs fegyver. Egyelőre meg sem utcanyunk, mert az egyik bandita még visszajöhet, ha talán itt felejtett valamit. Majd ha látjuk, hogy minden csendes munkába lépünk. Vagy tíz percig vártunk, aztán suttokva rendelkeztem. Szám, te velem jössz. Ti ketten megmaradjatok itt, amíg nem hívunk. Szem meg én az ösvényhez lopakodtunk, és az őrszemet kerestük. Olyan nyugodtan és kényelmesen sétálgatott fel és alá, hogy láttuk, esze ágában sincs valamitől tartani. Amikor hátat fordított nekünk, átosontam az ösvény másik oldalára, míg Szem, intésemet megértve, az innenső oldalon maradt. Megvártuk azt a pillanatot, amíg az őrszem el akart sétálni kettőnk között. Ekkor Szem torkorragadta, én meg egy darab rongyat dugtam a szájába. Még egy perc, és a felpeckelt szájú őrszemet saját lasszójával, melyet a derekára csavarva viselt, olyan alaposan megkötöztük, hogy mozdulni sem tudott. Most a másikat. A bejárathoz osontunk, ahol kissé félretoltam a vadkomló indáit. Williams a tűz mellett ült, és egy darab húst sütött. Háttal ült felénk, és egészen közel léphettem hozzá, anélkül, hogy észrevett volna. Tartsa magasabban a húst, Williams mester, mert oda ég, mondtam. Villám gyorsan hátrafordult, aztán a rémülettől szinte kővé meredtem bámult rám. Jó estét, folytattam. Bocsánat, hogy majdnem elfelejtettem köszönni. oh, oh, oh, oh, oh old, <gül> Hebegte szemét kimeresztve. mi, mi, mit akar? Csak visszahoztam a kapitánó pisztolyát, amelyet délután tévedésből elvittem, amikor ön a kalandjait mesélte el neki. Behúzta a lábát, mintha ugrásra készülne, és körülnézett egy puska után, de csak a kése hevert a közelében. Őjjön csak nyugodtan, kedves mester, mert a legkisebb mozdulat az életébe kerülhet. Először is ne felejtse el, hogy a kapitánó pisztolya csőre van töltve de ha a bejárat felé pillant, láthatja, hogy onnan is kaphat egy-két golyót a fejébe. Az Isten fáját, akkor, akkor végem van. Még van remény, de csak ha szót fogad, feleltem. Bernard, Bob, ide! A hangos parancsra a két főből álló segédcsapat mellettem termett. Ott a nyergeken lógnak Bob, hozd ide egyet, és kötözd meg ezt a fickót. Ha a szentségét élve nem fogtuk el még egyszer, kiáltotta a bandita, és baui kését nyeléig döfte saját szívébe, aztán összerogyott. Fejest ugrott a pokolba, egyeztem meg fejcsóváva. Nem is való máshová? felelteszem. Legalább száz ártatlan ember élete szárad a lelkén. Ezután megparancsoltam Bobnak, hogy hozza be Hoblint, aki nem sokára itt hevert előttünk a földön. Kiszedtük szájából a pecket, és első dolga az volt, hogy néhány mély lélegzetet vett. Tekintete csak azután tévedt cinkos társa holtestére és arca eltorzult rémületében. – Te is a halálfia vagy, ha nem felelsz a kérdéseimre! – kiáltottam rá. – Minden megteszek, amit kívántok! – ígérte a megfélemlített gazvickó. – Hol az elrejtett arany? – kérdeztem csak úgy találomra. – Ó hátulástuk el a lisztes zsákok mögött! Eltávolítottuk a bivajbőröket, és megnéztük, mi van alattuk. Dús készleteket találtunk mindenből, amit valaha is szállítottak az esztekádon keresztül. Mindenféle fegyvereket, olmot, töltényt, puskaport, lasszókat, nyergeket, takarókat, vadászruhákat, posztót és kalikót, hamis koralnyakláncokat és üveggyöngyöket, amiket az indián nők úgy szeretnek, műszereket, szerszámokat, pemmikánt, vagyis indián konzervet nagy dobozokban, és más élelmiszereket. Valamennyien meglátszott, hogy rablott jószág. Bob olyan könnyedén dobálta a degeszre tömött zsákokat, mintha csak féle dohányzacskók lettek volna. Marsal ásót és csákányt keresett elő a szerszámok közül. Nem kellett mélyre ásnia, hogy rengeteg aranypor és aranyszem csak kerüljön elő. Elborzattam, mint azokra a szerencsétlen áldozatokra gondoltam, akiknek ez a halálos por lett a végzetük. A hazatérő aranyásók azonban papírpénzt is szoktak magukkal vinni, meg utalványokat is letítjegyeket, Hová lettek ezek? Hol az a sok pénz, meg mindenféle papír, amit összeraboltatok? Kérdeztem Hoblint. Annak külön helye van messze innen, felelte. A kapitánom máshová rejtette, mert a Band egyik-másik tagjában semmiképpen sem bízik meg. Csak ő egyedül ismeri azt a rejtek helyet? Csak ő, meg a hadnagyunk. Ki a hadnagyatok? Patrick Morgan. Hirtelen eszembe ötlött a levél néhány szava, még nagyobb zsákmányra van kilátás. Miért írta azt a gazfickó az apjának? Talán árulást forgatott az agyában. Ki akarta játszani bűntársait? Sejtelme csincs róla, hol az a rejtek hely? Csak annyit tudok, hogy a kapitánul nem bízik a hadnagyban, aki egy másik társunkkal ma indult el a Pekos folyóhoz a Hetpik felé. Azt a parancsot kaptam, hogy két társammal együtt holnap én is menjek oda, és leszem meg, hogy mit csinál. ha, -ha akkor a kapitáno pontosan megadta neked azt a helyet, nem? Hoblin zavarba esett, és hallgatott. Ha nem beszélsz, vagy félrevezetsz már, búcsúzhatsz is a nyavajás életettől. De ha őszintén beszélsz, kegyelmet kapsz, pedig kötelet elnél. Kérdezzen, ször! Hol az a hely? Egy kis völgy, amelyet pontosan ismerek, mert egyszer már jártam ott, de hiába írnám le, egyedül nem találnám meg. Azt a parancsot kaptam, hogy innen egyenesen odainduljak, és nélkül lőjem le a hadnagyot, ha ott találom. Csak a völgyet jelölte meg neked, vagy a pontos helyet is. Csak a völgyet. Közelebb a kapitánó senkinek a világon nem árulna el. Jól van. Ha elvezett szabba a völgybe kegyelmet kapsz. M megteszem. Szabad csak akkor leszel, ha meggyőződtem róla, hogy nem vezettél félre. Addig fogalj maradsz. Mi legyen ezzel a sok kacattal? kérdezte Az aranyat elvisszük, feleltem. A többiből csak azt, amire szükségünk van. Fegyvereket, lőszert, dohányt, elességet és néhány apró ajándékot olyan indiánok számára, akikkel útközben esetleg találkozunk. Szedd össze, amit mondtam én meg szemügyre veszem a lovakat. Kiválasztottam négy csontos teherhordásra alkalmas lovat és három Ez utóbbiak különbek voltak Bernard és Bob lovainál, Kettőt nekik szántam, a harmadikat Hoblinnak. Málha nyerget találtunk bőségesen, és mindegyik igás lovat kellőképpen fel tudtuk nyergelni. Amit magunkkal akartunk vinni, pokrócba csomagoltuk. Nyolc nagy csomagot állítottunk össze, kettő-kettő jutott minden lóra. A többi holmit nagy halomba raktuk, hozzá azt a puskaport, amit nem akartunk magunkkal vinni. Mi legyen a többi lóval? kérdezte Sam. Bob oldozza előket, és kergesse ki a prérire. Te vezesd el a mi lovainkat, én meg hátra maradok, és felgyújtom ezt a lopot holmit. Miért nem rögtön? kíváncsiskodott marsal. Megtörténhetik, hogy a banda hamarabb jön vissza, mint gondoljuk. Ha messziről meglátják a tüzet, üldözőbe vesznek minket, ezért a mágia meggyújtását az utolsó pillanatra hagyom. Akkor már jó messzire lesztek innen, elintézem ezt is, és utánatok vágtatok. – Akkor hát, indulás! – adta ki a vezén szót szám. El is nyargalt, kantáron vezetve az egyik málhás lovat. A másik három málhás okosan követte társát. A menetet Marsal és bob zárta le, fogva a lovához kötözött hoblint. Negyed órát vártam, aztán kellő óvatossággal meggyújtottam a mágiát. Egy pukrócot csíkokra hasítva a féle kanócot készítettem, Mely lehetővé tette, hogy messziről is felgyújthassam a puskaport. Amikor felrobbant, már messze jártam. A puskapor közt töltények is voltak, ezeknek a durranása és ropogása búcsúztatott. A lángok magasra csaptak, és elemésztették a cölöptologatók összehordott zsákmányát, melyhez annyi vére és könny tapott. 16. fejezet Komancsok között. Utunk vadregényes tájon vezetett keresztül. Az egymásba gabalyodó hegyláncok, a sziklás hegység déli nyúlványai azt a gondolatot keltették bennem, hogy itt óriások éltek valaha. De még ők is gyámoltalanul botorkáltak ebben a hatalmas útvesztőben. Sötét őserdőkkel borított hegyoldalak, égbenyúló nyúló kopár ormokba csúcsosodtak. Enyhén ereszkedő vízmosások szédítően meredek sziklafalakkal váltakoztak. A hegyeket mély szakadékok szelték keresztül kasul. Olyan kanyonok, melyekbe sohasem sütött be a nap. A hegyfokok és sziklapárkányok olyan változatosak voltak, mintha egy nagy képzelőerővel megáldott művész tervezte és építette volna. Milyen üres és kihalt volt ez a fönséges táj. Söngyéből ítélve azt gondoltam, hogy itt sohasem lehet emberrel vagy állattal találkozni, sőt a magasabb régiókban még növényekkel sem. De nem így van. A szél felviszi a virágport az ormok lábáig, és a fensíkokon vadvirágok nyílnak. Fekete és szürke medve kóborol magányosan a szértek közt. Ezer meg ezer bölény tavaszi vonulása veri fel az csendjét. Ember is akad néha, vadász puskával a vállán, izmos trapper prémruhában, csapdáival és tőreivel a hátán. Szökevény, aki ide menekül üldözői elől. Egy-egy indián fej is elővillan a fák közül, varkocsba font fekete hajával. Ez a vadon talán utolsó menedéke, hiszen hadilában áll az egész világgal, mely el akarja pusztítani. Ez az elhagyatott táj és csatatér. A létért folyó küzdelem szintere. Még egy nap és viszont látom a Pekosz földjét, ahol egyszer már keresztül nyargaltam valamikor régen, jóval nagyobb társaságban, és majdnem teljes biztonságban. Most négyen voltunk. Nem számítva a fogjot, aki nem gyarapította erőnket, inkább a terhünkre volt, mert vigyáznom kellett rá. Szép délelőtt volt. A nap megaranyozta a folyó túlsó partján húzódó hegyekormait. Augusztus közepén jártunk, mégis boldogan sütkéreztünk a napsugaraiban, mert az éjszaka hűvös itt a hegyek közt, és a reggel olyan nyírkos, hogy nem volt kedvünk takaróinkat ledobni vállunkról. Hublin nappal szabadon lovagolt közöttünk, de éjszakára mindig megkötöztük. – Messze van még az a hegycsúcs? – kérdezte tőlem Marsal. – A hetpik? Holnap elérjük. – ha csak nem térünk le jobbra, a kincsrejtek helye felé, hová hoblin vezet. Nem lenne jobb előbb a hegy csúcs felé menni, ahol elcsíphetjük Fered Morgent? Őt holnap biztosan megtaláljuk, mert augusztus közepén van találkája a fiával, és ma már tizennegyedike van. Petrikre viszont még ma ráakadhatunk. Szerintem mindössze néhány órányival jár előttünk, hiszen mindig a sarkában maradtunk. Vigyázat! Kiáltott fel ebben a pillanatban szem: Nézzétek azt a gajat a földön, az erdő szélén! Még zöld? Nemrég törhette le valaki? Igazad van, feleltem. Talán lábnyomokat is találunk. Rövid vizsgálódás után megtaláltuk két lovas nyomait, melyek az erdőbe vezettek. Jó darabig követtük a nyomokat, míg szem, aki elől haladt, meg nem állt. A földet itt széttaposták, és a mohát feltúrták. Az egésznek olyan látszata volt, mintha ástak volna itt, aztán eltüntették az ásás nyomát. Szem lehajolt és elkotorta a mohát egy darabon. Egy csákány lenyomata, kiáltott fel. Csak ugyan, feleltem. Látné, hogy itt egy csákány hevert. De elvitték. Miért volt itt és miért vitték el? kérdezte Szem. Erre könnyű felelni, mondtam. Amikor a kapitánó a hadnaggyal együtt elásta a kincset, egy idő múlva belefáradt a szerszám cipelésébe. Elásták hát, de megjelölték a helyet, hiszen az volt a szándékuk, hogy idővel kiássák a kincset, és akkor szükségük lesz a csákányra. Visszakotortam a mohát, és elegyengedtem, ahogy volt. Aztán szemügyre vettem a közeli fákat. Nem kellett sokáig keresgélnem. Az ösvénytől jobbra és balra két fa állt egymással szemben, és ezekbe valaki késsel rovátkákat vésett. Azon kívül le is tördelte mindkét fa alsó ágait. – Petrik járt itt – mondta Csak az a kérdés, a völgybe indult-e, vagy előbb találkozni akar az apjával? – Ezt könnyen megtudhatjuk – feleltem, majd hoblintól megkérdeztem. – Messze van az a hely, ahol az út a völgy felé kanyarodik? – Nem, talán két órányira innen, ha jól emlékszem. – Akkor nyargaljunk odáig, de óvatosan. Sőt, talán jobb lesz, ha előbb pihenünk itt egy kicsit, mert túl közel vagyunk a gazvickóhoz. Nem szeretném, ha megpillantana bennünket. Jó van, Csárli, húzzuk be a lovakat a fák közé, aztán harapjunk valamit, mert én például hajnal óta egy falatot sem ettem. Letelepettünk a puha mohába, de alig ültünk ott néhány percig, amikor hoblin felkiáltott és kezével a folyó felé mutatott. Nézzenek csak át a túlsó partra, a szakadék szélén, mintha megcsillant volna valami. Csak nem egy láncs a hegye. Lehetetlen, vélte Sam. Egy olyan kis tárgyat nem lehet ebből a távolságból észrevenni. De igen, szem, ha a nap éppen rásüt, feleltem. Ha indiánok, akkor óriási szerencse, hogy behúzódtunk a fák közé. Elővettem a távcsövemet, és beállítottam a szemközti szakadékra. Amit láttam, aggodalommal töltött el. Indiának, de mennyi? Legalább 150-en vannak. Szem elvette tőlem a távcsövet, belenézett, aztán továbbadta Bernárnak. Nézze meg, ön is nézte Marshal. Talán most lát komancsokat életében először. Biztos, hogy komancsok? Apacsok is lehetnének, de azok másképp viselik a hajukat. Látja a kék- és vörös csíkokat, amiket az arcukra mázoltak? Kétségtelen, hogy vényre léptek. Lándzsáik hegyét élesre köszörülték, azért úgy. Tegezeikben néhány mérgezetnyilat nyilat is dugtak, lefogadom. Mit gondolsz, Charlie, ha átjönnek erre az oldalra észrevesznek minket? Könnyelműek voltunk, hogy nem tüntettük el a nyomainkat, feleltem. Azt a letört gajat is otthagytuk. Talán még lehetne segíteni rajta? Mondta szem. Megpróbálom, feleltem. Egy vékony fenyőfácska állt mellettem. Levágtam és kidugtam a bokrok közt. Elértem vele az ott heverő gajjat, és behúztam a sűrűbe. Összeszedtem néhány maroknyi tűlevelet, és elszortam ott, ahol befordultunk az értőbe. Talán használ valamit, szem. Ez engem biztos nem tévesztene meg. Miért? Mióta hullat a jávorfa fenyőtőket, Csárli? Felnéztem. Csak ugyan egy jávorfa állt a nyomok fölött. De nem volt időm ezen töprengeni, mert az indiánok minden figyelmemet lekötötték. Megálltak a szakadék aján a folyónál, és néhány felderítőt küldtek ki. – Hála Istennek nem jönnek ide? – mondta Sam. – Honnan tudja? – kérdezte Bernard. – Magyarázd meg neki, Charlie, hiszen a te barátod! – Nézze csak, Bernard! – mondtam. Három embert küldtek ki. Kettő fenn a szakadék pereménnyargal a folyóval egy irányban, a harmadik pedig lement a vízhez. Ha a folyón felfelé akarnának átkelni, akkor a másik irány érdekelni őket. Az a két lovas odafen azt vizsgálja, nem kell -e ellenségtől tartani, a harmadik pedig megfelelő helyet keres az átkelésre. A felderítők nem sokára visszatértek, aztán az egész csapat elindult a víz felé. Most már puszta szemmel is meg tudtuk számolni őket, és láttuk, hogy előbbi becslésünk túl alacsony volt. Két faluból jöhettek, mert élükön két törzsfőnök lovagolt. Azt hittem, a törzsfőnökök mindig fehér lovon járnak, jegyezte meg Bernard. Soha, még szürkén sem, mondta szem. Az indiánok nem szeretik a világos színű lovakat. Az ilyen ló vadászaton elriasztja a vadat, és háborúban még hátrányosabb. Közben az indián lovasok mind leereszkedtek a vízbe, melynek itt erős sodra volt, mégis oly derekasan úsztak, hogy csak kevéssel lejjebb kapaszkodtak ki az innenső partra. A csapat aztán tovább vonult a folyóparton lefelé. Megkönnyebbülten néztünk utánuk. Mi lesz Petrik barátunkkal, ha ezekkel találkozik? kérdezte szem. Nem lesz semmi baja, mondta Hoblin. Miért? Mert ezek a komancsok a rakorró nemzetséghez tartoznak, melynek főnökeivel a kapitánó elszívta a békepipát. Az erdő szílére léptem, és kidugtam fejemet az ágak közt. A rakorró komancsok már eltűntek a folyó kanyarulatánál. Önkéntelenül az ellenkező irányba fordultam, hogy azt is megnézzem, mi történik a folyón felfelé, de a következő pillanatban gyorsan visszahúztam a fejemet. Szem észrevette és megkérdezte. Mi az? Csak nem láttál indiánokat arra is? Sajnos igen, feleltem. Legalábbis egyet. Szem felkapta a távcsövemet, melyet még nem tettem el. Úgy van, mondta. Egy szál indián, de nem olyan, mint a többi. Azt hiszem, ez apacs? – Igazán. – Azám ám, még hozzá, törzsfőnök, hosszú haja van. – Adj csak ide azt a távcsövet. Kikaptam a kezéből, de már későn. Az indiánt eltakarta egy kis domb az innenső parton. – Tudod, mi van itt, Charlie? mondta Sam. A komancsokat az apacsok üldözik, és az apacs törzsfőnök megelőzte harcosait, hogy saját szemével győződjék meg a helyzet alakulásáról. El kell haladnia mellettünk. Jó lesz, ha befogjátok a lovaitok orjukait, mert fújtatni szoktak, ha egy indián közeledik. Az én többese több esze van? <gül> Most maradjunk csemben. Öt perc múlva tisztán hallottuk egy közeledő ló patáinak zaját, mely hirtelen abba maradt. Talán csak nem vette észre az indián a nyomainkat. A bokrok ágain keresztül láttam, hogy megáll, egy pillantást vet a földön elszórt tűlevelekre, aztán megragadja Tomahawkját. Tüzelj, Charlie! bíztatott szám. Én azonban előugrottam a bokorból. Az indián izmos karja felemelkedett, hogy lesújtson a tomahaukkal. Virettu! Az apacsok nagy főnöke meg akarja ölni fehér vérét. Karja lehanyatlott, és sötét szeme felvillant. Charlie! kiáltott fel ujjongó örömmel, megfeledkezve az indiánok szokásos tartózkodásáról. A következő pillanatban egymás nyakába borultunk. A váratlan találkozás leírhatatlan örömmel töltött el. Mit keres testvérem a Pekosz folyónak ezen a helyén? A komancskutyák fogókat vicsorítják az apacs harcosokra, felelte és Toma haukját visszadukta övébe. Meg kell néznem, mit csinálnak. De mit keres fehér testvérem ebben a völgyben? Sok hold fogyott el, amióta utoljára láttam. Akkor azt mondta nekem, hogy átmegy a nagyvízen, és meglátogatja apját Vigvamjában, aztán elmegy a nagy sivatagba, amely félelmetesebb, mint a mapimi, vagy az esztakádó. Mindez megtörtént. Voltam apám Vigvamjában és a szaharában is, de a préri szelleme hívott és szólított éjjel és nappal. Azért jöttem vissza. Fehér testvérem nem tehetett mást, bólintott Vinettu. Lovát kontárszáron vezetve követett a fák közé. Most vette észre társaimat, de arca nem árult el meglepetést. Nyeregtáskájából pipát és dohányzacskót vett elő, és leült a fűbe. Vinettú éjszakon volt a nagy tónál, hogy szent agyagot hozzon, melyből pipát lehet égetni, mondta. Fehér testvérem az első, akinek ezt az új kalumetet a kezébe adom. Barátaimmal nem akarod elszívni a béke pipát? Nem ismerem őket? Csak bátor harcosokat méltatok erre, akiknek tiszta, de tudom, hogy fehér testvérem is csak ilyen emberekkel köt barátságot. Hallotta már testvérem a Szens Ír nevet? Vinnettú nem ismeri, de hallott róla. Megölték feleségét és gyermekét, és azóta csak a bosszúnak él? Miért nem lép Vinnettú elé? Szem zavartan közeledett a nagy apacstörzs főnökhöz, aki tetőtől talpig végignézett rajta, aztán kezébe adta az égő pipát. Szem tudta, mit kell tennie, és a szertartásos módon fújta a füstöt hat irányba. Odahívtam Bernárdot is. Az apacsok nagy főnöke vessen egy pillantást erre a sápadt Apja gazdag ember volt, de nem érhette meg öreg korát. Gonosztevők saját házában meggyilkolták és kifosztották. Gyilkosa itt van most a Pekos folyónál. Áldozatának fia utána jött, hogy bosszút álljon. Kötelessége megtorolni apja halálát, bólintott az apacsok főnöke. Vinettú segítségére lesz mindenben. Bernard arca felragyagott. Tudta, hogy az apacs főnök segítsége sokat jelent számára. Vinettú neki is átnyújtotta a és megvárta, amíg el nem végzi a szokásos szertartást. Testvérem sok apacs hozott magával? kérdeztem. Vinettú rám nézett és válasz helyett ezt a kérdést intézte hozzám. Hány medve kell ahhoz, hogy egy hangyabot széttaposson? Hány krokodilus, hogy békák százait lenyelje? Egy is elég, feleltem mosolyogva. Uff! bólintott vinettú. A rakurró hangyák és békák elpusztításához is elég egy apacsharcos. harcos. Vinettunak nincs szüksége segítségre, de csak a kezét kell kinyújtania, és apacs harcosok száza is elő mindenfelől, hogy parancsát lessék, Mert Vinettú nem egyetlen apacs falu főnöke, hanem valamennyi apacs feje. A rákurró komancsok megkeserülik, hogy ok nélkül kiásták a csatabárdot. De elég a szóból. A férfi tettekkel beszél. Fehér testvéreim kövessenek, ha a kedvük tartja. Kivezette lovát a bozótból és nyerekbe pattant. Ugyanezt tettük természetesen mi is. Folytattuk utunkat. Vinettú mellé szegődtem, és röviden elmondtam neki, mi történt velem az utóbbi időkben, és mi hozott a Pekos partjára. Szemközben Vinettu lovát figyelte. Erős csontozatú barna állat volt. A felületes szemlélő közönséges igáslónak tartotta volna. De én tudtam, milyen kiváló paripa. Ügetésben kitartó, vágtatásban utolérhetetlen, de okosság dolgában is páratlan. Szófogadóan követte gazdája minden intését, szinte gondolatait is kitalálta. Amikor a komancsok nyomaiba léptünk, nem győztünk csodálkozni gondatlanságukon. Úgy látszik, annyira biztonságban érezték magukat, hogy meg se kísérelték nyomaikat eltüntetni. Egy óra hosszat követtük őket, amikor megint egy erdőhöz értünk, és Vinettú hirtelen visszarántotta lovát. Jobb kezével előre mutatott, Baját pedig ökölbe szorította, jelezve, hogy most csendre és óvatosságra van szükség. Előre hajoltam, és kimeresztettem szememet, de semmi gyanúsat sem tudtam felfedezni. Vinetto puskáját a nyerek kápájára akasztotta, előhúzta kését, leúrat lováról, és eltűnt a fák közt. Mi történt, Csárli? kérdezte szem. Nem tudom. Furcsa fickó ez a te apacsod. Eltűnik, és egy szóval sem mondja meg, hogy mit akar. Hallottad az elvét, hogy egy férfi nem beszél, hanem cselekszik. Úgy látszik, észrevett valamit, és most közelebb boson hozzá. De miért nem mondta meg, hogy mi csináljunk mi? Úgy is tudjuk. Várnunk kell, amíg visszajön, vagy valami jelet nem ad, hogy kövessük. Ez csak természetes, hiszen. Massa, massa! vágott a szavamba izgatottan Bob. Valami kiáltást hallottam, egy ember kiabált. Hol? Ott a sűrűben! Kérdőn néztem társaimra, de egyik sem hallott semmit, és már-már azt hittem, hogy Bob csak képzelődött. Ekkor a csúfolódó rigó hangja szólalt meg az erdőben, és a hangot most már mindenki hallotta. A többiek azt hitték madárhang, csak én tudtam, hogy Vinettú hívó szava, mert régebbi közös vándorútjaink során sokszor adott így életjelt magáról. Mókás madár, jegyezte meg szem. Kíváncsi vagyok, hogy került ide. Sehogy, feleltem. Vinettú hív minket. Nézd csak ott áll már az erdő szélén. Megragadtam Vinettú lovának gyeplőjét, és elindultam az erdő felé. Vinettú néhány száz lépésnyire tőlünk az erdő széles fája alatt állt, de miért észrevette, hogy hívó szavának engedelmeskedünk, újra visszahúzódott a sűrűbe. Az erdőhöz érve leszálltunk a nyerekből, és beléptünk a fák közé. Nem sokára megpillantottuk a törzsfőnököt, aki egy fának támaszkodott. Lába előtt egy fiatal ember hevert, saját derékszíjával gúzba kötve. Holka nyöszörgött és rémülten pislogott vinettúra. Gyáva fickó, mondta a törzsfőnök és megvetően elfordította fejét. A fogoly egy fehér ember volt. Amint megpillantott, arca felderült. Egy fehér ember közeledése reménységgel töltötte el, amely még fokozódott, amikor szem is odalépett. Egy ilyenki... Kiáltott fel szemcsodálkozva. Miért bánik vele, testvérem ellenségesen? Szeme gonosz, felelte Vinettú kurtán. Csodálkozva néztem Vinettúra, amikor újabb hangos szó ütötte meg a fülemet Hol fert? Az Istenért hogy kerül maga ide? Bernard marsal rohant a megkötözött emberhez, és arcán valóságos megrökönyödést tükröződött Mister Marssal! Bernard fiatal úr! Felelte a megkötözött fiatalember, aki nyilván Bernár ismerőse volt, de nekem úgy rémlett, hogy egyáltalán nem örül a találkozásnak. Ki ez az ember? Kérdeztem. Holfert! A mi üzletünkben volt segéd! Felelte Bernárd. A Marshall cég egyik segédje itt a Pekosz partján, ahol Morgan felbukkanására számítunk. Hirtelen egy ötletem támadt. Mr. Holfert! Fordultam a megkötözött fiatalemberhez. Én már régen keresem önt. Nem tudná megmondani, hogy kedves jóbarátja Fred Morgan jelenleg hol tartózkodik? Holfert elsápat rémületében. Ö, ön, ön, talán, ön talán detektív, ször? kérdezte. Nem sokára megtudja, hogy ki vagyok, felelte. De nem kell megijednie. Tudom, hogy az ön bűne csak az, hogy rossz befolyása alá került. De még mindent jóvá tehet, ha őszintén felel a kérdéseimre. Hol van Morgan? Oldozzon el, Uram, akkor mindent elmondok! Bernard olyan arcot vágott, mintha valami hihetetlen dologról értesült volna. Hogy eloldozzuk, arról szó sem lehet! Feleltem szigorúan. Legfejebb kisé lazítunk azon a széjen. Bob, csatold egy lyukkal kíjebb. A néger a fogoly fölé hajolt. Bob, te is itt vagy! <gül> Kiáltott fel Holfert. Bob is, jesz! Ahol lenni Massa Bernard, ott lenni Bob is! De massa Holfert, miért nem lenni városban, miért jönni hegyekbe, kezét, lábát miért megkötözni? Meglazította a szíjad úgy, hogy fert felülhessen. Folytattam a vallatást. Harmadszor és utoljára kérdezem, hol van Morgan? A, a hetpiken! Mennyi ideig volt most vele együtt? Majdnem egy hónapig. Hol találkozott vele? Ósztrimban. Levél útján rendelt oda. Oda rendelte? Hát? Tehát már régen ismeri. A fogoly hallgatott. Elővettem revolveremet, és a tenyeremben himbálgattam. Nézze csak ezt a kis játékszert, Holfert. Azt hiszi, nem tudok mindent. Csak azért kérdezem, hogy ellenőrizzem adataimat, amiket az ön főnöke haláláról és vagyona eltűnéséről összeszedtem. A tényekkel tisztában vagyok, csak közelebbi részletekre vagyok kíváncsi. Ha a kezemre jár, nem fogja megbánni, de ha hallgat vagy hazudozni próbál. Ez a játékszer könnyen elsül a kezemben, érti? Itt nyugaton nem sokat teketóriázunk egy rablógyilkossal. Én nem vagyok rablógyilkos, kiáltott fel Holfer szinte sikoltva. De ártatlan sem, feleltem. Megmondtam már, hogy nem önt tartom az igazi bűnösnek, csak az a kérdés, megbánást tanúsít-e vagy megátalkodott bűnös? Honnan ismeri Morgent? – Rokonom. – Meglátogatta új – Ott élt hosszabb ideig. – Tovább, nincs kedvem faggatni magát. Mondjon el mindent. Gondoljon erre a revolverre. – Ha Bernard fiatal úr elmegy, akkor mindent elmondok. A cél érdekében eleget az érzékeny lelkű ifjú óhajtásának, és intettem Bernardnak, hogy menjen el. Meg is tette, de észrevettem, hogy nagy évben visszatér, és errejtőzik egy vastag fatörzs mögött, nem messze tőlünk. Megértettem kíváncsiságát, és feldúlt lelki állapotát. Nos, halljuk! Morgan gyakran meglátogatott, és rávette arra, hogy kártyázzon vele. Eleinte nyertem, és szenvedélyesen megszerettem a hazárt játékot, aztán, aztán veszíteni kezdtem, és egyre többet veszítettem. Végül néhány ezer dollárnyi adósságba keverettem. Biztosítékul váltókat adtam neki, olyan váltókat követelt, melyekre főnököm aláírását hamisítottam. Ettől kezdve voltam szolgáltatva neki. Feljelentéssel fegyegetett. Kénytelen voltam elárulni, hol tartja főnököm a ház és az üzlet kulcsát. Tudtam, mit tervez. Nem, csak betörésre, lopásra gondoltam. Megbeszéltük, hogyha sikerül, azt azunk a zsákmányon és Mexikóba szökünk kiölte meg az ég szerészt. Morgan egyedül. Nekem semmi részen nem volt benne. Csak a zsákmányban mi? Na, azt, azt megosztotta velem. Mint égszerész könnyen értékesíthettem a részemet és pénzét ettem. Értem. Erre a pénzre fájt a foga. Elvette magától? El. Ostobaság volt eljönni Eustinba. Csak nem képzelte, hogy egy ilyen gazfickóban van becsület. Hogy vette el a pénzt? Tegnap éjjel őrá került az őrség sora, és én éjjel el elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy valaki a ruhámban kotorászik. morgen volt. Már elvette a tárcámat és a fegyvereimet. Kését éppen a szívemnek szegezte, hogy leszúrjon. A rémület és a kétségbeesés megkettőzte az erőmet. Félrerögtem morgent és elrohanta. A sötétben bennyjába öltözött. Egész éjjel rohantam, mert tudtam, hogy reggel követni fogja a nyomaimat. Amikor ebbe az erdőbe értem, elbújtam, hogy aludjak egy kicsit. Ez az egész. Fáradtam, behunyta a szemét. Láttam rajta, mennyire elcsigázott, és talán ez volt az oka, hogy olyan töredelmesen vallott. De hangjából csak fásultságot éreztem ki. Nem igazi megbánást. Most már átengedem önnek ezt az embert, mondtam Bernardnak. Tegyen vele, amit akar. Bernard még néhány kérdést tett fel Holfertnak, aztán félrevont. Halált érdemel, nem vitás, mondta. De ne nevessen ki, én nem tudom megölni. Sajnálja talán. Nem sajnálom, de nem tudom megtenni. Akkor elesszük szabadon, de vegyük el a lovát és minden felszerelését. Az annyi, mintha megöltük volna, mondta Bernard. Az ördög vigye az ilyen vajszívű alakokat, fakadtam ki bosszusan. De mit tagadás én sem akarok a hóhérje lenni. Kérdezzük meg Vinettut. Az apacs törzsfőnök félig elfordulva, megvető kifejezéssel hallgatta beszélgetésünket. Most hozzánk lépett és leoldotta a szíjat Holfertról. Felállni? parancsolta. A fogoly felemelkedett. Vinettó a kezére mutatott. Megmosta kezét a sápadtarcú a gyilkosság óta? Kérdezte. Hát, természetesen, felelte Holfert. Sokszor. Én mégis látom rajta a vért, amit nem lehet vízzel lemosni, mondta szigorú hangon virettú. Itt a nagy manitu, a préri törvénye szerint. Látja a sápadtarcú azt az ágata folyóparton, mely egészen a víz fölé hajol? Látom. Akkor menjen oda és hozza el. Ha le tudja törni, akkor életben marad, mert a fa ága a kegyelem jelképe. Csodálkozva hallgattuk ezeket a különös szavakat. Holfert elindult a folyó felé, mely körülbelül 400 lépésnyire volt tőlünk. Biztosra vettük, hogy Vinettu meg akar neki egyelmezni, azért szabott ilyen könnyű feltételt. Holfert már kinyújtotta kezét az ág után, amikor Vinettu vállához emelte verető puskáját. A lövés eldördült, és holfert a folyóba zuhant. Vinetú a legnagyobb nyugalommal újra csőre töltötte puskáját. A sápadtarcú nem hozta el az ágat, tehát meghalt. A préri törvénye igazságos, nem irgalmaz a gyilkosnak. Ha nem most hal meg, akkor a komancsok, vagy a cölöptologató banditák ölték volna meg, és holtestén a koyotok lakmároztak volna. Ezzel lovára ugrott, és elnyargalt anélkül, hogy hátra fordult volna. Komor hangulatban némán követtük. A csak a hadi ösvényen jártak, ehhez nem fért kétség, hiszen arcukra hadi színeket festettek. Nyomaikat mégsem próbálták eltüntetni, ami arra vallott, hogy csak jóval később és távolabb számítottak ellenségre, különben óvatosabbak lettek volna. Vajon mi volt a céljuk és szándékuk? Vinetto bizonyára tudta, de sokkal hallgatagabb volt sem, hogy egyetlen szót is ejtsen róla. Éppen mellé akartam ugratni, amikor hirtelen felemelte karját, jelezve, hogy álljunk meg, amit természetesen tüstént megtettünk. Vinetú is megállította lovát, lecsúszott a nyerekből, és óvatosan osont a bokrok közt az ösvény kanyarulatáig. Néhány perc múlva visszajött, és megmondta, mit látott. Komancsok és két sápatarcú. Ezzel visszaosont a bokrok közé. Mi is követtük példáját, csak bobot hagytuk hátra a lovak és hoblin őrizetére. Az ösvény kanyarulatánál pompás kilátás nyílt a folyóra, melynek völgyeit kiszélesedett. Ebben a völgykatlanban a folyó jobb partján ütöttek tábort a komancsok. A két törzs betűzte a földbe, és pajzsát a nyelének támasztotta. A földön ültek és éppen akalometet szívták két fehérrel, aki mellettük telepedett le. Ennek a négy embernek a lovai a közelükben legeléztek. a olyan képtárult a szemünk elé, mely békés és harcias volt egyszerre. A komancsok hadi játékkal szórakoztak, melynek során csodálatos ügyességről tettek tanúságot a lovaglás és fegyverforgatás terén. Távcsövemet szememhez illesztettem és felkiáltottam. – Ejha! Nézd csak, szem kivanott!” Szenz ír, kikapta kezemből a távcsövet. Mi az ördög? Hisz ez Fred Morgan a fiával, hogy a mennykő csapjon beléjük. Hogy kerülnek az indiánok közé? Mi csodálkozol rajta? Patrick mindig előttünk járt valamivel, apja meg Holfertot üldözte, így került ide. Itt aztán összefutottak. A komancsok elől pedig nem kellett elbújniuk, hiszen hallottad, milyen jóban vannak velük. Rettentő kellemetlen. Miért? Hogy kaparjuk ki őket az indiánok közül? Ne félj, nem maradnak köztük sokáig. A két jó madárnak nem érdeke, hogy felfedje az indiánok előtt a kincsrejtek helyét. Nyugodtan megvárhatjuk itt a további fejleményeket. És a Morgan erre jön, hogy Holfertot keresse? Miért keresse? A komancsok ezen az ösvényen jöttek, innen ereszkedtek le a völgybe, és nem találkoztak senkivel. Morgan bizonyára megkérdezte tőlük, és itt semmi oka ide feljönni. Keressünk egy jó rejtek helyet a lovaink számára. Vinettú helyeslően bólintott. Mivel előreláthatóan több órát kellett itt töltenünk, behúzódtunk állatainkkal az erdő mélyébe, és a málhás lovakról leraktuk a terhet. Amikor Hoblin is lenézett a völgyben, megjegyezte. Oda le jobbra kezdődik az a szakadék, amelyen át el akartam vezetni önöket a kincs rejtek helyéhez. Szerencsétlen dolog, fakadtam kibosszankodva. Morgeni közelebb vannak hozzá, és megelőznek. De a Morgenik nem tudják, hogy a szakadékon keresztül is oda lehet jutni. Ezt a rövidebb utat csak a kapitánó ismeri meg én. A egy másik úton igyekszik oda egy patak mentén, amely a pekhozba folyik. Akkor hát nincs semmi baj. mondtam meg könnyebülten. Nyugodtan figyelhetjük, mi csinálnak azok a fickók oda lenne. A komancsok most két csapatra oszlottak, és azt játszották, hogy egymás ellen harcolnak. A harcosok nyereg nélkül ülték meg lovaikat. A nyerget egy állatbőr vagy pokróc pótolta, melyet a ló hátára kötöttek. Az állatbőr két oldalára széles, vastag szíjat erősítettek, melynek közepét átdobták a ló nyakán. Így egy hurokféle keletkezett, amelyen a lovas keresztül dughatta a karját, ha a ló hátáról az egyik vagy a másik oldalára akart csúszni. Ez lehetővé teszi, hogy a lovas száguldás közben gyorsan megváltoztassa helyzetét, és lovát szinte pajzs helyet használva, hol jobbról, hol balról röpíthesse nyilait az ellenségre, sőt még a ló hasa alól is, amihez persze nagy gyakorlat és szédítő ügyesség kell. A hadiáték annyira lekötötte figyelmünket, hogy minden egyébről megfeledkeztünk. Még szerencse, hogy egy ízben egészen véletlenül hátra néztem az ösvény felé, amelyen idáig jöttünk. Megdöbbenésemre két embert pillantottam meg, akik felén közeledtek. Vigyázat! kiáltottam társaimnak. Nézzetek csak hátra! Minnyáján visszafordultak, és hoblín szólalt meg először. A kapitánu, ő meg koncsez! Csak ugyan! Gyorsan az erdő mélyébe, és tüntessük el a nyomainkat! Néhány perc múlva társaságunk nyomtalanul eltűnt a sűrűben. Csak ketten maradtunk az ösvény közelében. Vinettú, meg én. Erre egy bokor mögött, ahonnan mindent láthattunk, de minket nem vehetett észre senki. A két lovas nem sokára elhaladt mellettem, és már az ösvény kanyarulatához ért, amikor a komancsok a hadi játék közben vad ordításban törtek ki. A két jövemény meghökkent és megállt. Kis ideig óvatosan leselkedtek, aztán visszahúzottak éppen arra a helyre, ahol rég még a mi lovaink álltak. Két Jávorfa takarta el őket a szemem elől. Hasra feküdtem, és a két szorosan egymás mellett álló Jávorfa mögé húztam, kezemben Tomahalkommal, melyet minden esetre magammal vittem. Olyan közel voltam hozzájuk, hogy kihallgathattam beszélgetésüket. Komand csak mondta a kapitán. Semmi akunk félni tőlük, akár le is mehetnénk hozzájú, de jó lenne tudni előbb, hogy ki az a két fehér, aki velük van. Ilyen messziről persze bajos az arcukat felismerni. Látod azt a négy lovat, kapitánom? Az egyik, az a pejkó, az, az nekem nagyon ismerős. Karamba! A hadnagy pekója. Hát én, én is azt hiszem, akkor az egyik fehér a hadnagy lesz. Egész biztos, ha látod a sált a nyakán nagy éppen ilyen kockás kendőt viselne. Mit csináljunk most? Hát ha tudnám mi a szándékot, hozzászólnék, de hát így... De, igazad van, meg kell mondanom, miről van szó. A zsákmányunk legértékesebb részét ezen a vidéken rejtettem el. A helyet senki sem ismeri, csak én is a hadnagy. Most meg találkozott beszélt meg az apjával, de nem a tanyánkon, hanem itt, a pekosz mellett. Ezzel tette magát gyanúsá a szememben. Attól tartok, a kincsre pályázik. De komancsokkal véletlenül akadhatott össze. Most az a kérdés, menjek oda és számoljak levele most mindjárt, vagy várjam meg, amíg tetten érhetem? Hát, az utóbbi jobb lesz, vélte koncs ez, aki nyilván szerette volna megtudni a kincs helyét. Há, igazad van. Megvárjuk, amíg az indiánok tovább vonulnak. Akkor Petrik bizonyára tüstént elindul arra a bizonyos helyre. De mi megelőzzük, mert én ismerek egy rövidebb utat. Nem teszi rá a kezét, ha ugyan ott van még a kincs. Há, hol lenne, ki, ki volna el? Há, hát Szentszír és Old Shetterhand, akiktől már kaptunk egy fricskát, nem? Há, ho, honnan tudnák a titkot? Oblintól, felelte a kapitánó komoran. Hó, ho, Oblintól, ho, hogyan? Nagyon egyszerűen. Elkövettem azt a hibát, hogy útba igazítottam ide. Azt akartam figyelje, nem jön ide, Petrik. Csak hogy Oblin eltűnt is. Attól tartok, hogy a két nagy vadász kezébe került. Talán kifecsegett mindent, hogy az életét megmentse. – Hát, ez már baj. De mit csináljunk, kapitánó? – Egyelőre elszünk valamit, és közben törhetjük a fejünket. Hozd ide a húst. Koncs ez elindult a lovak felé, én meg gyorsan visszakúztam társaimhoz, és beszámoltam arról, amit hallottam. – A három manditáról, akit bevásárlónak adta ki magát, nem beszéltek semmit? – kérdezte Sam. Ezek közül az egyiket Petrik magával vitte, hová lett? Nem tudom, feleltem. Erről nem volt szó. Talán út útközben eltette lába alól. Semmi közünk hozzá. És mit csináljunk a kapitánóval? kérdezte Sam. Semmit, ha menjen a dolgára. Vineto eddig egy szót sem szólt, de most megcsóválta a fejét. Fejér testvérem elfelejti, hogy csak egy skalpja van, mondta. Gondolod, hogy az is veszélyben forog. Majd rá. Fehér okos vadász és bátor harcos, de nem ismeri a komancsok szokásait. Ez a törzs minden évben egyszer felvonul a hegyek közé, egykori főnökük csúgácsát sírjához, mindig azon a napon, amikor vinett harcban megölte. Most már értettem, miért követi a komancsokat. Miközben erre gondoltam, a völgyből hangos kiáltásokat hallottam. Előre osontam az ösvény kanyarulatához, ahonnan jó kilátás nyílt a völgybe, és lenéztem. A csak a folyó mellett tolongtak, és lándzsáikkal kikotortak valamit a vízből. Sokáig nézegették, majd visszalökték a folyóba. Ezután körülvették a két főnököt és a két fehér embert. Rövid idő múlva valamennyien felkerekedtek és elvágtattak. Visszatértem társaimhoz. – Mi volt az? – kérdezte Szem. Találtak valamit a folyóban, talán hol fert hol testét. – Lehetetlen! – Mondta Vinettu. A hulla nem úszhatott le ilyen messzire. A víz már régen kivetette volna. Nem biztos, feleltem. A folyó itt mély, és a sodra nagyon erős. A part magas, és meredek. Vinettu rám nézett, aztán felállt, és szó nélkül eltűnt a fák közt. Tudta, mire határozta el magát ilyen hirtelen. Előbre megy az erdőben, aztán leereszkedik a partra, és visszaúszik ide, hogy meggyőződjék róla, vajon csak ugyan holfert holtestét fedeztéke fel. Tudtam, hogy ez veszedelmes vállalkozás, és balsejtelmem hamarosan beigazolódott. A partról felhallatszó kiáltásokra a kapitánó is felfigyelt, és koncsezzal együtt az ösvény kanyarulatához sietett. Addig szemlélődtek, amíg meg nem pillantották Vinettút, amint kibukkant az erdőből és a folyó felé rohant. A két banditának sem kellett több. Előhozták lovaikat és lesiettek a völgybe. Semmit sem tehettem, hogy visszatartsam őket. Számításom szerint Vinettúnak körülbelül egy fél órára volt szüksége ahhoz, hogy leérjen a vízhez, és úszva megközelítse azt a helyet, ahol a komancsok a holtestet kihalázták. Közben körülbelül negyed óra telt el, tehát Vinettú egyenesen a kapitánó és koncsesz karmaiba szaladt. Aggódva siettem az ösvénynek arra a pontjára, ahonnan jól le lehetett látni a völgybe. Meg is pillantottam Vinnettút, amint a parton állt, ruháit ledobta és bevetette magát a vízbe. Puskáját a parton hagyta, legfeljebb a kését vihette magával, tehát minden esetre hátrányban volt a két banditával szemben, ha találkozik velük. Izgatottan figyeltem a fejleményeket. Vinettú még odáig sem ért, ahol az úszó holtestet az előbb felfedezték, amikor a kapitánó vállához emelte puskáját és lőtt. Nem találta el Vinettút, aki villámgyorsan a víz alá merült. Egy perc múlva már kibukkant a víz szélén, felkapaszkodott a partra és elvedette magát támadójára. De akkor a másik bandita emelte rá karabéját. Vinettúnak csak annyi ideje volt, hogy öklével felcsapja a karabé csövét, és a golyó a magasba repült. A kapitánó közben megfordította puskáját, és agyával a fejbe akarta vágni Vinettút, aki idejében félreugrott, aztán kicsavarta a kapitánó kezéből a fegyvert, és bedobta a vízbe. A két bandita még magához sem tért megerőkönnyedéséből, amikor Vinettú eltűnt a szemük elől. siettem társaimhoz. Vinettút felfedezték, mondtam nekik. Lehet, hogy üldözőbe veszik. Menjünk utána, hogy baj esetén segíthessünk rajta. Abba az irányba indultunk, amerre Vinettú ment, amikor elszakadt tőlünk. Az erdő szélén vezettük lovainkat, lehetőleg a fák lombjai alatt, és ezért csak lassan jutottunk előre. Talán húsz percig baktattunk így, amikor egyszerre csak előttünk termett vinett túl. A fák közül lépett elő, még félig vizesen, ruháival és puskájával a kezében. Uff, mondta. Fehér testvérem okosan tette, hogy elém jött. Nem maradhatunk tovább az erdő szélén, vissza kell húzódnunk a sűrűbe, a komand sokálok meghallották a lövöldözést, és most talán a nyomainkat keresik. Gyorsan felöltözött, és átvette tőlem lova kötőfékét. Testvérem mit látott a folyóban? kérdeztem. Annak a sápadtarcónak a holtestét? Hiba volt a folyóba lőni. Vinettuma meggondolatlanul viselkedett. Lesütöttem szememet zavaromban. Ritka esett volt, hogy a büszke vinettú így bevallott a tévedését. Gyorsan másra tereltem a szót. És a két banditával mi történt? kérdeztem. Pusztakézzel kézzel is végezhettem volna velük, de eszembe jutott, hogy te meg akarod kímélni az életüket, ezért én sem bántottam őket, pedig talán ez is hiba volt. Nem volt hiba, feleltem, mert elég, ha a fő bűnösöket öljük meg. Átvágtunk az erdőn, hogy így jussunk el a szakadékba, amelyről Hoblin beszélt. Az első tisztáson megálltunk és bebugyoláltuk a lovak patáit. Ebből a célból feláldoztunk néhány pokrócot azok közül, amiket a zsivány tanyáról hoztunk magunkkal. Csíkokat hasítottunk belőlük és a lovak lávára kötöztük. Csúnya út várt ránk. Már az erdőn is nehezen törtünk keresztül, de a szakadék még kínosabbnak ígérkezett. Hosszú órákon át botorkáltunk a sziklák között. A szakadék tulajdonképpen egy kiszáradt folyó ágya volt, melybe ugyancsak kiszáradt mellékfolyók és patakok medre torkollott. Valóságos utcák voltak ezek, csak házak helyett sziklafalak szegélyezték mind a két oldalon. Alokonyatkor egy alkalmas helyen letáboroztunk, és ott töltöttük az éjszakát. Nem kellett attól tartanunk, hogy ebben a szinte járatlan útvesztőben utánunk jöhet valaki, a teljes biztonság kedvéért mégis őrséget tartottunk egymást felváltva. Az éjszaka minden esemény nélkül telt el, és reggel folytattuk utunkat, amíg egy másik völgybe nem jutottunk. Ez az a völgy, amelyet keresünk, kiáltott fel Hoblin. Biztos benne? kérdeztem. Feltétlenül ször, megismerem azt a hatalmas vérbükköt oda Itt tartottunk hosszabb pihenőt, amikor először jártam erre a kapitánóval együtt. Akkor azt javaslom, mondta szem. hogy álljunk meg itt, és adjunk pihenőt lovainknak, hat legeljenek egy kicsit. Nem bánom, feleltem. Azt hiszem, az út nehezén túl vagyunk. Persze alapos terepszemlét tartunk előbb. Helyes? Bólintott Vinettú. Én majd jobb felé indulok, Old megvizsgálja meg a tájat a másik irányban. A többiek maradjanak itt, és várják meg, amíg visszajövünk. Jó lesz, mondtam. De Bobot is magammal viszem. Leszálltam a lóról, spuskával a kezemben nekivágtam az erdőnek nyomonban Bobbal. Nem volt könnyű előretörni a fák és a földből kiálló sziklatömbök közt, és kissé elszakadtunk egymástól. Egyszerre csak meghallottam a néger rémült kiáltását. Massa, ó, Massa, jönni ide gyorsan! Megfordultam, és láttam, hogy Bob elkapja egy fa ágát, és még feljebb mászik. Mi történt, Bob? Massa, jönni gyorsan! Nem, nem, szaladni! Itt a szörnyeteg! Nem kellett kérdeznem, miféle szörnyetegről beszél, mert már láttam is közeledni. Hatalmas, szürkemedve csörtetett felém a sűrűből. Hallottam már az oroszlán ordítását az afrikai vadonságban, hallottam a bengáliai tigris bömbölését is, de egyik sem volt olyan vérfagyasztó és fogvacoktató, mint ez a mély, reket alattomos morgás, mely a Grizzly-torkából tört elő. Talán nyolc lépésnyire lehetett tőlem, amikor hátsó lábára állt, és kitátotta a szörnyű száját. Egyikünk meghal, gondoltam magamban. Vagy ő, vagy én. Szemére céloztam, és megnyomtam a ravaszt, majd a következő pillanatban a szívét vettem célba, és leadtam a második lövést. Ezután eldobtam a puskát, előrántottam a kést, és oldalt ugrottam, hogy nagyobb erővel döfhessek. Az óriási állat nyílegyenest jött felém, mintha két golyó meg volna neki. Két, három, öt, hat lépést tett, és már felemeltem a kést, amikor előső mancsai lehanyatlottak. Szinte panaszos üvöltést hallatott, vagy fél percig mozdulatlanul állt, aztán úgy összerogyott, mintha egy hatalmas bunkóval leütötték volna. Az egyik golyó a szemébe, a másik a szívébe hatolt. Egy párdusz vagy jaguár ilyen találat után egyetlen vonaglással kimúlt volna, de az én grizzlim még hat lépést tudott megtenni. Ha ereje még két lépésnyire futja, végem van. Biztos, hogy végem assza, hangzott a fáról. Biztos, bob -e, nyugodtan lejöhetsz. Egészen biztos. Gyere, ha mondom. Leereszkedett a fáról és szabódva közeledett. Óvatosan a medve fölé hajoltam, és a biztonság kedvéért markolatig döftem késemet a második és a harmadik bordája közé. – Jaj, de nagy szörnyeteg! – hüledezett a néger. – Nem megenni Bobot? – Nem, Bob. Mi eszük meg őt, vagy legalábbis a talpát meg a sonkáját, ami nagyon finom. – Bob is kapni? – Épp úgy megkapod a részedet, mint a többiek, de várj itt, mindjárt visszajövök. Bob várni, medvével együtt nem, nem, hát ha újra fel kell, akkor majd megint felmászol a fára. Nem, inkább most mindjárt, Kiáltotta a hatalmas termetű néger, és a következő pillanatban már újra odafen kuporgatta a fa ágai között. Egyáltalán nem volt gyáva, és emberekkel szemben mindig megállta a helyét, de a grizzly még holtan is legyőzhetetlen félelemmel töltötte el. Előbb felkutattam a környéket, hogy megállapítsam, vajon egy magányos medvével volt a dolgom, vagy talán egy egész medve család kóborol erre, és továbbra is résen kell le lennem. De az elejtett grizzling kívül más nyomot nem találtam. Egyébként Bob nem maradt soká egyedül. A puska dörrenése elhallatszott társaimhoz, akik aggódva siettek segítségemre, aztán álmélkodva állták körül zsákmányomat. Egyértelműen kielentették, hogy ilyen hatalmas példányt még soha sem láttak. Vinettu lehajolt, és bemártotta orvosságos zacskóját, vagyis talizmányait a grizzly vérébe. Fehér testvérem a legjobb helyen találta el, mondta. A medve lelke hálás lesz, mert nem killódott sokáig, és gyorsan elszállhatott a nagy vadászmezőkre. Az indiánok hite szerint ugyanis minden szürke medvében egy-egy híres vadász lelke lakozik, mely bűneiért szenved ebben az alakban, és csak az állat kimúlása után foglalhatja el helyét az örök vadász mezőkön. Vinetú segített lenyúzni a grizzly bundáját, és kivágni húsából a legértékesebb részeket. A többit ágakkal, kövekkel, földdel mohával takartuk le, nehogy magára vonja a dökkesejük figyelmét, és árulónk lehessen. Az törsfőnök felderítő útja is megnyugtató volt. Felfedezett egy tágos barlangot, ahol minnyájan kényelmesen elfértünk, még a lovaink is. Elhatároztunk, hogy éjszakai pihenőnket itt fogjuk tölteni. Mivel még világos volt és a tűz nem látszott el messzire, megsütöttük a medvetalpakat és pompásan megvacsoráztunk. Néháest besötétedett, megállapítottuk az őrség sorrendjét és nyugovóra tértünk. Az éjszaka zavartalanul telt el. Barlangunk a hegy meredek lejtőjére nyílt, ahonnan messze el lehetett látni a völgybe. A délelőtt folyamán szem izgatottan rohant hozzám. – Jönnek! – jelentette. – Kék? – kérdeztem. – Az például nem tudom megmondani, mert az arcukat nem láttam. – Hányan vannak? – Két lovas? – Na mindjárt megnézem. Távcsövemmel a völgyet vizsgálgatva csak hamar megpillantottam a két morgent, apát és fiát, akiknek még legalább negyed órát kellett nyargalniuk, hogy a barlangunk alá érjenek, Mivel nyomainkat gondosan eltüntettük, és különben is elegen voltunk, nyugodtan várhattuk közeledésüket. Éppen vissza akartam térni a barlangba, amikor megrecsentek a bokrok magasabban a lejtőn, a fejünk fölött. Talán még egy medve jár itt. Feszülten figyeltünk, és hallgatózásunk eredménye az volt, hogy két élőlény törtet a bokrokon át a lejtőn lefelé. Mi a fenne lehet ez, Charlie? Mindjárt megtudjuk. Rejtőzzünk el a bozótba. Néhány perc múlva kiderült, hogy nem vadállat közeledik hozzánk, hanem két ember, aki lovát maga után húzza. Majdnem felkiáltottam meglepetésemben, amikor felismertem bennük a kapitánót és koncseszt. Mindkettőn és a lovaikon is meglátszott, hogy fárasztó útjuk volt, és már alig tudnak vászorogni. Barlangunk közelében megálltak, és lebámultak a völgybe. Végre! Sóhajtott fel a kapitánó megkönnyebbülten. Pokoli út volt, nem szeretném még egyszer megtenni, de idejében érkeztünk, látom, még nem volt itt senki. Mi Miből látja? kérdezte koncsez. A talaj töretlen, nem ásta fel senki. Morganék még nem értek ide, és ki más járna ezen az Istentől elrugaszkodott helyen. Hát a harrarol a és... Old Shatterhandről teljesen megfeledkezett? Azok bizonyára a komancsok kezébe kerültek. Ha, hát, az a mesztelen indián, akit a Pekosz folyóban láttunk? E, igen, elég gyanús volt, az lőttem rá, de mit csináljak, ha És ki tudja, miben sántikál? Ne törődjünk vele. Bizonyára a komancsok után kémkedett, miért volna ide fel? Kapitánu! Kiáltott fel Conchess. Látok valakit oda le, kettőt is! Karamba. Akasszanak fel, ha nem ők azok. Már azt hiszik, hogy kezükben a kincs, mondta Koncsesz. Majd én ellátom a bajukat, dünnyögte a kapitánok komoran. Elveszem Petrik kedvét attól, hogy társait kiátsza. És mi lesz a kincsel? Elvisszük természetesen. És ki lesz? A miénk. Hogy érted ezt, kapitánok? Kettőnké? Vagy az, vagy az egész bondái? Te, hogy gondolod? Á, ah, nehéz erre felelni, kapitánó. Ha jól meggondolom, a dolgot talán nem is érdemes a bandához visszatérni. Aki annyit killódott és vesződött, mint én, megérdemel végre egy kis kényelmet és pihenést. Ha ebből a kincsből nekem is lepotyog valami, hát én piszonypúcsuk mondok a prérinek. Letelepszek a városban, és új életet kezdek. Nem mondom, hogy nincs igazad, felelte a kapitánó. Ma még beszélünk a dologról, de egyelőre az a dolgunk, hogy az áruló körmére koppincsunk. Menjünk egy kicsit lejjebb, és rejtőzzünk el a kincs közelébe. Olyan hangosan beszéltek, hogy barátaim is meghallották, és előjöttek a barlangból. A két bandita arcán leírhatatlan meglepetés tükröződött, amikor hirtelen szembe találták magukat, azzal az indiánnal, akit a pekosz vizében láttak. És még nagyobb volt a megrökönyödésük, amikor Vinettú mögött megpillantották Hoblint is. – Hoblin! kiáltott fel koncsesz. – Hogy kerülsz te ide? – Hoblint! – visszhangozta a kapitánu. Mit keresni valód van neked a Sierra Blanca oldalán, is? kik ezek az emberek itt veled, mi? Előléptem a bokorból, és vállára tettem a kezemet. Csupa jó ismerős kapitánó, mondtam. Tévedsz, szenyor, felelte. Én nem ismerem önt. Hát akkor mindjárt bemutatkozom, Belőbb bemutatom a barátaimat. Ez a néger egy bizonyos Mr. Williams úti társa volt, akiről már bizonyára hallott. Ez a fair gentleman Mr. Marshall louisville aki néhány szót szeretne váltani egy bizonyos Mr. Morgannál, és azt hiszem ezt a nevet sem most hallja először. Most vessen egy pillantást erre a barna úri emberre, akit Vinnettunak hívnak, talán fölösleges közelebbit mondanom róla. Végül itt van a leghíresebb vadászok egyike, akit sense ír néven ismernek, engem pedig, ha megengedi, Old szoktak nevezni. A kapitánó elsápat rémületében, és csak ennyit tudott hebegni. Lehetetlen! Ugye, miért volna lehetetlen? Legfeljebb nehéz elhinni. Éppen úgy, mint azt, hogy néhány nappal ezelőtt láthatatlan vendég voltam az önök táborában, és emlékül magammal vittem a kapitánó pisztolyát. Bob, fegyverez le ezeket az urakat, és kötöz meg jól a kezüket és lábukat. Szenyor! fortyant fel a kapitánó tiltakozni akar vigyázzon magára. A legkisebb ellenszegülés és búcsút mondhat az életének. A két bandita belátta, hogy meg kell adnia magát. Bob vigyorogva megkötözte őket. Mondja csak, kapitánó, folytattam, hová rejtette el azokat a dolgokat, amiket Patrick annyira szeretne megkaparintani? Az mind az enyém? Gondolja? Hát jó. Nem kényszerítem, hogy a titkát elárulja, de engedjem meg egy másik kérdést. Mi lett azokkal az állítólagos bevásárlókkal, akiket Patrick magával vitt? Kettő közben visszatért a tanyánkra, a harmadikat Patrick meggyilkolta. Sejtettem, feleltem. De most felpeckeljük a szájukat, nehogy a másik két jó modarat erviasszák. Éppen elkészültünk ezzel a munkával, amikor Fred Morgan és a fia a közelünkbe érkezett vagy harminc lépésnyire egy szederbokor állt a lejtő alján, és Petrik egyenesen oda tartott. Ez az a hely, apám! Akkor gyorsan munkához, felelte a másik. Oda kötötték a lovaikat az egyik fához, és lerakták mellé fegyvereiket, aztán letérdeltek a földre, és tépdesni kezdték az elburjánzott gizgaszt. Amikor egy darabon megtisztították a földet, késsel nekiestek és fellazították. Aztán puszta kézzel kotorták ki a fekete humuszt. – Megvan! – kiáltott fel Petrik rövid idő múlva, és egy bölény vart csomagot hozott felszírre. – Ez az egész! – Nem nagy, de annál értékesebb! Bonkjegyek, jegyek és igaz gyöngyök vannak benne! Most betemetjük a lyukat és gyorsan el! Ne siessenek annyira! Maradjanak még egy kicsit! Ezek a szavak szemajkáról hangzottak el – aki már az előbb észrevétlenül odaosont és most egyetlen ugrással a két bandita és fegyverei között termett. Úgy állt előttük, mint egy tigris, mielőtt áldozatára veti magát. A két morgen az első pillanatban szinte megdermet rémült meglepetésében. Mire magukhoz tértek, már én is ott voltam, és revolveremet az idősebb morgerre szegestem. Fel a kezekkel! – kiáltottam. – Az első gyanús mozdulatra keresztül lövöm. Ki csodáljon? kérdezte Fred Morgan. Majd a kedves fia megmondja. Mi csoda jogon támad ránk? Minden esetre több jogon van rá, mint neked, amikor meggyilkoltad Marshall ékszerész szerész louisville vagy Sam Haverfield családját. Feküdjetek letüstént a földre. Van-e szemben? Majd meggondolod, ha megtudod, kivel van dolgod. Nézd csak körül, ki van itt. Vinatú. Sam Haverfield. Bernard Marshall. Nem is szólva rólam, akit le akartál rántani a mozdonyról. Nem emlékszel? Háromig számolok. Addig nem engedelmeskedtek lövök. Összepréselt fogakkal és ökölbe szólított kézzel levetették magukat a földre. Bob, kötöz meg őket! Bob, szépen megkötözni, Massa! mondta a néger és nagy igyekezettel elegedett ígéretének. Bernard Marshall reszketett indulatában, de erőt vett magán, és nem szólt semmit. Bob, hozd ide a másik kettőt, parancsolta szem. Intézzük el egyszerre valamennyit. A néger előhozta a kapitánót és koncseszt. Ki mondja ki az ítéletet? kérdezte Bernard. Te, Charlie, mondta szem. Nem, feleltem. Minnyájan érdekelt felek vagyunk, az egyetlen pártatlan vinetú. Beszéljen ő. Mindenki egyetértett velem. Virettú is meghajtotta a fejét bele egyezése jeléjül. Az apacsok főnöke ismeri a préri törvényét. Igazságos bírája lesz a sápatarcóaknak. Hogy hívják ezt az embert? Mutatott először Hoblinra, aki éppen ebben a pillanatban sompolygott oda hozzánk. Hoblin? Felelteszem. Mi a bűne? A cölöptologató bandához tartozott. Megölt valakit? Tudtommal nem. Segítségedre volt az utolsó napokban? Igen. Akkor vinettú kegyelmet ad neki. Visszaadja a szabadságát azzal a feltétellel, hogy jó útra tér. Köszönöm! Kiáltott fel Hoblin örömmel. Nem fognak csalódni bennem. Hát ez a sápatarcú kicsoda? Folytatta vinettú. A cölöb tologató banda kapitánya. Elég! Halált érdemel. Kiemel szót mellette. Mindenki hallgatott, és ez a némaság megerősítette az ítéletet. Ki ez itt mellette? Koncs ez, mondta szám. A neve is hazugság, jegyezte meg Vinettú megvető hangon. Mi a bűne? Semmivel sem jobb a kapitánónál, vélteszem. Akkor halljon meg. De közönünk senki se szennyezze be vele a kezét. Hogy hívják ezt a fiatalt? Patrick. Elég korán állt be a gyilkosok közé. Bizonyára jól érti ezt a munkát. Bízzuk rá a két elítélt kivégzését. Megteszed? Kérdezte szám Miért ne? Felelte Patrick hegykén. Pésztajt ide! Jó lesz a kötél is? Vetette oda Sam. Az se bánom, felelte Patrick válvonogatva. Bob. Oldozd el, de vigyázz rá! parancsolt a szem. Bob szabaddá tette Petriket, és két erős kötelet adott a kezébe. Több puska csöve merett rá, de nem volt szükség semmiféle fenyegetésre, olyan készséggel vállalkozott a hóhér szerepére. Még néhány perc, és már végrehajtotta mind a két halálos ítéletet. Ezután Bob újra megkötözte. Most már csak ő van hátra meg az apja, mondta Vinettú. Testvéreim mivel vádolják őket? Megölték a feleségemet és a gyermekemet, jelentette kis szám komoran. Rabló gyilkosok, tette hozzá Bernard. Megölték apámat és kifosztották. Akkor ők is kötelet érdemelnek. Ez a fekete ember akasza fel őket. Nem, kiáltott felszem. Évek óta üldözöm a gazembert és nem engedem át másnak. Ma még két rovátkát vések a puskámba, aztán nyugodtan halok meg akár az erdőben, akár a prérin, ahol ezer meg ezer vadás csontjai porladnak. Testvérem kívánsága igazságos, jelentette Kivinettú. Végezze ki ő a két gyilkost. Szem, súgtam neki. Engedd át Bobnak. Mondj le a bosszúról. Szem sötéten nézett maga elé, és nem felelt. Hogy gondolkodási időt adjak neki, elfordultam tőle, és Fred Morgan lovához léptam. Átkutattam a nyeregtáskát, de nem találtam benne semmit. Ekkor megmutoztam a megkötözött morgent. Szarvas innal összevart csomagot találtam az inge alatt. Vaskos egy volt benne, és az a pénz, melyet Holfertól vett el. Átnyújtattam jogos tulajdonosának Bernardnak, aki szónélkül zsebretette. Ebben a pillanatban vadordítás hallatszott, és a fák közül szinte vezén szóra indiánok ugrattak elő. Amíg figyelmünket a két morgén kötötte le, a rákurró komancsok észrevétlenül megleptek bennünket. Előbb szemet teperték le, aztán lasszót dobtak vinettúra, és lerántották a földre. Hoblin holtar rogyott össze, koponyáját Tomahawk hasította ketté. Bernárdot, hogy öt indián vette körül, és nem láthattam, mit csinálnak vele. Gyorsan levetettem magam a földre, és a bokrok közt kúszva elértem mustángomat, melyet még reggel lehoztam ide, és egy fához kötöttem hosszú lassúra, hogy kedve szerint legelészen. Gyorsan eloldottam, és magam után vonva kapaszkodtam fel a lejtőn. Fájt, hogy kénytelen voltam társaimat cserben hagyni, de ez volt az egyetlen mód arra, hogy később talán segíthessek rajtuk. A komancsok túlnyomó száma minden ellenállás lehetetlenné tett. Csak abban reménykedtem, hogy akit nem öltek meg, fogságba hurcolják, és akkor talán még tehetek értük valamit. A hegyhátra érve nyeregbe pattantam és elvágtattam. Tudtam, hogy a komancsok üldözni fognak, és gondom volt rá, hogy ne találjanak meg. Addig vágtattam, még egy patakhoz nem értem, melynek sekély vize kemény szikla ágyban iramlott le a völgybe. Egy darabig a patak medrében folytattam utamat, hogy a nyomaimat eltüntethessem. Azután rongyokkal bekötöttem szóvaló lábait, és nagy kerülővel visszatértem az erdőbe. Közben alkonyodni kezdett, és egy mohával vastagon belepet helyet kerestem, ahol éjszakára lepihelhetek. Milyen hirtelen változott meg minden. Társaintól elszakadva éhesen és fáradtan feküdtem egy fa alatt, és azt hittem, sohasem fogok elaludni. Behunytam szememet, és mire újra kinyitottam, magasan állt a nap az égen a fejem fölött. Megfelelő rejtek helyet kerestem a lovamnak, ahol egy bokorhoz kötöttem, aztán gyalog elindultam a tegnapi katasztrófa színhelye felé. Veszélyes vállalkozás volt, lépésről lépésre óvakodtam előre, és az út, melyet kényelmes sétával tíz perc alatt meg lehetett volna tenni, most majdnem két óra hosszat tartott. Éppen egy hatalmas öreg tölgyfa mellett akartam ranni, amikor furcsa hang ütötte meg a fülemet. Psszt! Körülnéztem, de nem láttam semmit. Psst. Most már észrevettem, hogy a hang felülről jön, és az ég felé pislogtam. Psst. Massa! Massza! És lám a tölgy ágai közt egy kikorhatjuk volt, amelyből Bob fekete arca vigyorgott elő. Várni, Massza, Bob jönni! Súgta felém. Most olyasféle zöreit hallottam, mint amikor egy kéménseprő dolgozik a szobánk kályhájából felvezető kéményben. Nem sokára megmozdultak a magyaró vesszők, amelyek a töltyfa törzsére kúztak fel, és most már közelebbről hallottam Bob hangját. Massza bejönni szobába! Itt semmi indián nem találni Bob és Massza! Bemáztam a fa odvas belsejébe, Bob pedig gondosan visszahúzta a magyaró vesszőket a nyílás elé. Nagyszerű hely, mondtam. Hogy fedezted fel? Kis állat kibújni, és Bob bebújni. Miféle állat? Bob nem tudni. Négy lába, két szem, egy farka. Alig, ha nem mosó medve volt, gondoltam magamban, és Bob esze jól vág, ha gyorsan bebújt ide. Szóval tegnap óta itt rejtőzködtél. Mit láttál és hallottál? Bob sok indiát látni és hallani, mint keresni Bobot, de nem találni. Aztán tüzet rakni és sonkát sütni. Miféle sonkát? A medvéből, amit massza lőni. Szabad nekik milyen medve megenni? A derék néger méltatlankodása jogos volt, de sajnos nem állt módonban az igazságnak érvényt szerezni. Hát aztán? Hajnalban indiánok elmenni. Elmentek? Hova? Bob nem tudni, de ablakból mindent látni. Sok indián völgyből elmenni és magukkal vinni massza vinettú, meg massza szem, meg massza bernárd. Kezelába kötéllel, meg szíjjal megkötözni. Egy sem maradt itt. De, de, bólogatott Bob. Hol vannak? Ahol mi medvét betakarni, Bob ablakból látni. Felnéztem, és láttam, hogy a fa öregében feljebb is lehet kapaszkodni. Megpróbáltam, és sikerült. Kinéztem a korhat lyukon, amelyet Bob ablaknak nevezett. Innen madár távlatból az egész földet át tudtam tekinteni. Azt a fát is láttam, amelyre Bob a medve elől felmászott. Most egy indián ült alatta. Nyilván azért hagyták itt esetleg több társával együtt, hogy a megszökött sápatarcóakat, hanetán ide visszatérnének, elfogja. Visszamáztam Bob mellé, és így szóltam. Várj meg itt, Bob, visszajövök érted. Massza elmenni, Massza nem maradni Bob mellett. Nem akarod a barátainkat megmenteni? Mosza Bernard megmenteni, de, de, igen. Akkor marad csendben, és várj meg. Kimásztam a fa odvából, jó leső érzés volt, hogy rajtam kívül még valaki megmenekült, és legalább bobra számíthatok. Nagyon óvatosan lopakodtam előre. Az indiánok nyilván tudják, hogy két ellenségük életben maradt, megszökött, és itt bujkál az erdőben. Okosan tették, hogy őrt állítottak a medve maradványai mellé, hiszen a szökevények éjségükben bizonyára megpróbálnak a húshoz férkőzni. Egy óra múlva ott lapultam az indián örmögött. mögött. Fiatal, alig 18 éves legényke volt, talán most vett részt először ilyen hativállalkozásban. vállalkozásban. Tiszta ruhája és szép fegyvere mutatta, hogy nem közrendű indián, alig hanem egy törzsfőnök fia. Nyakában síp függött. Talán megbeszélték, hogy bizonyos esetekben ezzel adjon jelt társainak. Tulajdonképpen meg kellett volna ölnem, de a világért sem tettem volna meg. Halkan még közelebb lopóckodtam, és inkább öklömmel tettem ártalmatlanná egy időre. Az alélt fiút megkötöztem, és egy másik fához szíjasztam, amelyet sűrű bokrok vettek körül, és takartak el. A sípot elvettem tőle, és belefújtam. Erre a közeli bozótból egy öreg indián lépett elő, és szaladt felénk. Hamarosan ő is a fiú sorsára jutott. Tudtam, hogy több indián is ólálkodik a közelben, talán három-négy is, és valamennyit nem lehet ilyen egyszerűen elintézni, inkább a lovaiktól kellene megfosztani őket. Csak az a kérdés, hogy hol vannak. Egy lónyerítését utánoztam, és tüstént megfelelő választ kaptam. Mit csináljak most? Megkötöztem az öreg indiánt, a fiatalt pedig a vállamra kaptam, és elindultam vele abba az irányba, ahonnan a lovak nyerítésemre válaszoltak. Meg is találtam őket, hat lovat, amiből megtudtam, hogy még négy indián leselkedik a közelben valahol. A lovakat most elhajthattam volna, de előbb fiatal fogjamat kellett elhelyeznem. Rövid töprengés után újra a vállamra kaptam, és elvittem a töltfához, ahol Bob ideiglenesen lakott. Most is éppen kinézett emeleti ablakából. Amint megpillantott, gyorsan lejött hozzám. Massza fogni indiánt, jaj, de jó! örvendezett Tudod miért jó, Bob? Talán hozzásegít, hogy megmentsük Bernád urat. Bob mindent megtenni, mondta a deréknéger. Massza mondani, hogy Bob mit tenni. Látod ott messze azt a híkori fát? Vidd oda ezt a fiatal indiánt is vigyázz rá, amíg érte nem jövök. Bob viszi már, felelte. A hatalmas termetű néger könnyedén vállára kapta a fiatal indiánt és elindult fele, én meg visszatértem a lovakhoz. Egymás mögé állítottam őket és az első ló farkát a következő ló fejéhez kötöztem, még végül a hat lovat egyetlen láncba fűztem. Akkor aztán az első lovat kötőféken elvezettem és a többi mind követte. Pokoli szerencsém volt, hogy nyerítésük és dobogásuk nem árult el, de elértem célomat, megfosztattam az indiánokat lovaiktól, ami majdnem annyit ért, mintha a fegyvereiket vettem volna el. Tíz perc múlva ott álltam a hikorifa mellett, ahol fogjon feküdt. Kivettem a szájából a rongyot, melyjel felpeckeltem. Fiatal testvérem vegyen mély lélegzetet, de beszélnie nem szabad, csak ha kérdezem. Marám, akkor beszél, amikor akar, felelte dacosan. Mit ér, ha hallgat? A sápadtarcú akkor is megöli és megskalpolja. Marám életben marad, és nem veszíti el a skalpját, feleltem. Old csak harc közben öli meg ellenségét. A sápadtarcú harcos Old Uff! Úgy van. Marám nem az ellenségem, hanem a testvérem. Old elviszi Marámot apja vigvamjába. Márám apja tokegy csúm. A komancsok nagy főnöke. Ha meglátja a márámot megöli, mert fogságba esett. Vissza akarja nyerni fiatal testvérem a szabadságát. Az ifjú csodálkozva nézett rám. Olhent szabadon engedi a komancs harcost, aki a hatalmában van? Szabadon engedem, ha megígéri, hogy nem szökik meg, hanem elvezet apja vigvamjába, mert beszélni akarok vele. Ha megígéri, visszaadom a lovát és a fegyvereit is. Uff, Old ökle erős, de nyelven nem állnok-e, mint a többi sápadtarcúé? Old nem hazudik soha, feleltem. Ha megígéred, hogy engedelmeskedni fogsz nekem, szabad vagy. Megígérem? Akkor mindjárt elszívjuk a békepipát. Lovam rejtek helye nem volt messze a hikori fától. Ide vezettem, és a nyerek két szivart vettem elő. Valódi szivarok voltak, amelyeket a banditák tanyáján zsákmányoltam. Megszabadítottam az indián ifjút kötelékeitől, és szájába dugtam az egyik szivart, a másikra meg magam gyújtottam rá. Fogyomnak is tüzet adtam, és pontosan úgy fújtuk szét a füstöt, mintha kalumetből szívtuk volna. A komancs ifjú megkereste lovát, és felült rá. Bob is kiválasztott magának egyet, az elkötött indián lovak közül, még én nyergébe pattantam. A többi négy indián lovat kötőféken vezetve útra keltünk. A lejtőn lejutottunk a völgybe, mely azonban még mindig egészen magasan terült el. Csak hamar újabb lejtőhöz értünk, és ezen egy másik völgybe jutottunk. A terep ilyen lépcsőzetesen ereszkedett le egészen a folyóig. Már este esteledett, amikor a Pekosz partjára érkeztünk, és egy megfelelő helyet találtunk, ahol az éjszakát eltölthetjük. Az indián lovak pokrócai közt annyi szárított hús volt, hogy bőségesen megvacsorázhattunk. Márám öröktől lefeküdt aludni, még én bobbal felváltva örködtem. Hajnalban leszettük a négy vezeték lóról a pokrócokat és szerszámokat, azután bekergettük az állatokat a folyóba. Átúsztak és csak hamar eltűntek a túlsó parton az erdőben. Musztángok voltak, visszanyerték szabadságokat, és nem kellett hozzások, hogy megint vad vadlovakká váljanak. Folytattuk utunkat a Pekosz folyó jobb partján, egy nagy csapat nyomait követve, mely legfeljebb két napja nyargalhatott erre. A folyó kanyarulatához érve, csodálkozva láttam, hogy a kitaposott ösvényit ketté válik. Egyik ága tovább vezet előre, a másik pedig oldalt elkanyarodik a hegyek felé. Leszálltam a lóról és megvizsgáltam a nyomokat. Határozottan megismertem közöttük Tony patáinak nyomait. Márámhoz fordultam és megkérdeztem. A komancs harcosok felvonultak a hegyekbe a nagy főnök sírjához. Fehér testvérem jól gondolja, felelte az indián szabódva. De néhányan ezen a másik ösvényen haladtak tovább, hogy a foglyokat a törzsvigvamjaihoz kísérjék. Azt tették, amit a főnökök parancsoltak, hangzott a kitérő válasz. Megszámoltam a nyomokat, és megállapítottam, hogy 16 lovas folytatta útját a folyóparti ösvényen. Ezek szerint túlt Szemet és Bernárdot 13 harcos kísérte a faluba. Ilyen körülmények közt kizárt dolog, hogy megszökhettek volna. Most már egészen biztosan a faluban vannak, és csak valami furfangos csellen lehet kiszabadítani őket. Újra lóra ültem, és gyorsan követtük a kisebb csapat nyomait. Meghökkenésemre ez az ösvény is elhagyta a folyópartot, és befordult az erdőbe. Hosszas fejtűrésembe került, míg kitaláltam az okát. A komancsok a folyó kanyarulatát akarták átvágni, hogy útjukat megrövidítsék. Tehát az ösvény előbb vagy utóbb megint a folyóhoz fog vezetni. Márám nem szívesen adott felvilágosítást, mégis megkérdeztem tőle, hogy áll ez a dolog, és kénytelen volt beismerni, hogy csak ugyan a rövidebb úton közeledünk a falu felé. Az út rövidebb volt, de nehezebb, különösen annak, aki nem ismerte. Egész nap killódva botorkáltunk a sziklás, hepehúpás terepen, amíg végre átvágtuk a kanyart és visszajutottunk a Pekos folyóhoz. Megálltunk egy pataknál, mely a folyóba ömlött. A nyomok elárulták, hogy Vinettú kísérői a patak mellett tartottak pihenőt, és elhatároztam, hogy mi is megpihenünk itt. A biztonság kedvéért nem a patak partján le, hanem jóval hátrább a sűrű bokrak közt. Csak hamar kiderült, hogy az óvatosság nem volt fölösleges. Bob meg akart fürödni a patakban, de hirtelen visszafordult, és ezzel a hírrel riasztott fel. Massa! Massa! Lovasok a folyóparton! Három és még három! idejönni Ide felénk! A bozú szélére osontam, és lenéztem a partra. Csak ugyan hat ló vártatott felénk, de csak két lovas. Mindegyik lovas mögött két-két málhás ló következett. Nem tudtam, mire véjem a dolgot, de csak akkor rökönyöttem meg igazán, amikor láttam, hogy a két lovas nem indián hanem fehér ember. Egyelőre még túl messze voltak ahhoz, hogy arconásaikat megismerjem. A meglepetés ezzel még nem ért véget, sőt, fokozódott. Még távolabb kis lovas csapat bukkant fel, mely öt főből állt. Már abból a módból, ahogy lovagoltak, messziről is láttam, hogy indiának. Az is nyilvánvaló volt, hogy az előttük vágtató fehéreket üldözik. Előkaptam a távcsövemet, hogy megnézzem, miről is van szó. Ördög pokol! Kiáltottam önkéntelenül is, káramkodásban törveki, amint a távcső segítségével felismertem a málhás lovakkal két fehér menekülőben, Fred Morgant és fiát Petriket. Mit csináljak most? Lőjek rájuk, vagy próbáljam elfogni őket. Csak annyi időm volt, hogy puskámat vállamhoz emeljem. A két gazfickó már szinte az orrom előtt vágtatott, az indiának meg alig lépés lépésnyire mögöttük. Kétszer egymás után Megnyomtam a ravaszt. De nem a két bandit a fejét vettem célba, hanem a lovakét, amelyeken ültek. A két állat abban a pillanatban összerogyott. A hozzájuk kötött málhás lovak riadtan szabadulni igyekeztek, és majdnem eltaposták a földön fetrengő lovasokat. Előugrottam, hogy a két gaz vessem magamat, amikor fűsiketítő ordítás állított meg. – hí hangzott a komancsok csatakiáltás, amelyben már rám is részt vett. Három tomahawk és két kés villant meg a fejem fölött. Csá! kiáltotta Márám, és kezét védőn emelte a fejem fölé. Ez a sápatarcú Márám barátja? Most értettem csak meg, mi történt. A fehér lovasokat üldöző öt indián ért ide, és engem megpillantva nekem rontott, hogy velem végezzen előbb. Márám szavára elálltak ugyan a szándékuktól, de a hibát már nem lehetett jóvá tenni. A földön fetrengő két lovas időt nyert arra, hogy feltápászkodjék és elmeneküljön. Már el is tűntek a partmenti bozótban. A málhás lovakat már a két lövés is megriasztotta. Az indiánok félelmetes ordításától egészen megbokrosodtak. Eltépték kötőfékjeiket és bezuhantak a folyóba. Miután erősen meg voltak rakva, nem tudták magukat a víz színén fenntartani, és elsüllyedtek a habokban. Vergődésük közben eszméltem csak rá, hogy a mimálhás lovaink azok, és velük együtt a zsivány tanyán zsákmányolt kincseinket nyelte el a folyó. Az üldöző indiánok közül négy a menekülők után száguldott, de az ötödiket visszatartottam. Nem tudja testvérem megmondani, miért üldözik a komancsharcosok fehér szövetségeseiket? A sápattarcok nyelve kétágú mint a kigyúi, Béke pipát szívtak velünk, és éjjel megölték az őrt, aki a táborunkra vigyázott, és kincseinkkel megszöktek? Az ő kincsük volt. Nem tudjuk. Azt még a törzsfőnöknek kellett volna eldönteni. Arany volt. Arany és a sok színes papír bizonyára medicina. Ezzel magamra hagyott, és a társai után sietett. Így tudtam meg, hogy a két morgen nem érezte magát jól szövetségesei között. Aggódtak, hogy a komancsok szemet vetnek a kincseikre, és inkább megszoktak. A színes cédulák bankjegyek és letétjegyek voltak, de az indiának bűvös talizmának, medicinának tartották. Ott, ahol a lovak a vízbe zuhantak, a folyó nagyon örvényes volt, és így semmi remény sem lehetett arra, hogy az első kincs valaha még felszére kerül. Íme az arany, az átkozott sárga homok, amelyhez annyi vér tapadt. Megint dilemma előtt álltam. A bosszúvágy arra sarkalt, hogy a két gazfickó után de de mégiscsak erősebb volt a gond, amelyet barátaim sorsa miatt éreztem. Legsürgősebb feladatom hozzájuk sietni, hát ha segíthetek rajtuk. A másik kettőt öt komancs üldözi, talán az én közreműködésem nélkül is végeznek velük. – Fehér testvérem, miért lőtt a lóra, és nem a lovasra? – kérdeztem már rám. – nem tud célozni? – Beszélni akartam velük, azért nem öltem meg őket. Feleltem. Végül elmenekültek, mondta az ifjú Ajk bígyeztve. Igen ám, de öt gyors és bátor komancs harcos üldözi őket. Elfogják a két gazembert, és a komancs faluban szembenézhetek velük. A drámai találkozás annyira felizgatott, hogy nem volt türelmem tovább pihenni, hanem parancsot adtam az indulásra. Az ösvény nem sokára elkanyarodott a folyótól a síkság felé. Itt már könnyebben és gyorsabban haladtunk tovább. Néhány mérföldnyi ügetés után egy rétre értünk, ahol nagyon sok lónyomát fedeztem fel. Innen legalább 40 kitaposott ösvény vezetett körülbelül ugyanabba az irányba dél-kelet felé. Uff! Kiáltott fel már Más nem mondott, de szeme felragyogott, még arca kő merev maradt. Milyen messze vagyunk még a komancsok táborától? Kérdeztem tőle. A rakuróknak nincs táboruk? felelte. Falut építettek maguknak a szavannában, akkor át, mint a sápadt városai. Ha a fehér testvérem gyorsabban nyargal, elérheti a falut még mielőtt a nap eltűnik a legelő mögött. Alkonyatkor hosszú, sötét vonalakat pillantottam meg a látóhatáron. Elővettem távcsövemet, és megállapítottam, hogy sátrak hosszú sorai húzódnak el ott, nem is nagyon messze tőlem. Ha túlzás is volt, amit Márán mondott, ez a komancs falu kétségtelenül a legnagyobb indián telepek közé tartozott, különösen a közelgő nagy vadászat időszakában, amikor más komancs törzsek harcosai is itt gyűlnek össze. Megállítottam a lovamat. Ezek a komancsok vigvamjai? Kérdeztem. Igen? Feleltem Márám. Itt van most Chun, a a nagy nagyfőnöke? Márám apja most otthon van, a vigvamjában. Testvérem nem lovagolna oda egy üzenettel? Milyen üzenettel? Hogy Old Shatterhand beszélni szeretne vele. Csodálkozva nézett rám. Old Shatterhand nem fél? kérdezte. Ők le erős, leteríti a szürke medvét, de nem ölhet meg annyi komancs harcost, amennyi a faluban tartózkodik. Old Shatterhand nem is akarja megölni őket. Csak a gonoszok ellen harcol, de barátja minden derék komancs harcosnak. Testvérem beszéljen a nagyfőnökkel. Én itt várom meg a választ. De már ám a fogjod? Nem félsz, hogy elveszíted? Már ám már nem a fogjon. A béke és barátság füstjét szívtam vele. Már ám szabad. Uff! Kiáltott fel az ifjú indián, és elvágtatott. Bobbal együtt leugrottunk a nyeregből és megengedtük lovainknak, hogy kedvükre legelészenek. Nem kellett soká várnunk, Fél óra sem telt bele, és egy nagy lovas csapat közeledett felém a faluból. Vagy száz lépésnyire tőlünk hirtelen szétváltak, és fegyvereiket lóbálva nagy diadalordítással körülfogtak bennünket. Bob a földre vetette magát ilyetében, mert azt hitte, mindjárt eltiporják. Én nem vesztettem el a fejemet, és olyan nyugodtan ültem a fűben, mintha nem is látnám őket. Négy lovas vált ki a csapatból, és toldészükből láttam, hogy főnökök. A legidősebb mellém ugratott, és így szólt. Miért nem áll fel a fehér vadász, ha látja, hogy a komancsok törzsfőnökei közelednek hozzá? A fehér vadász csak azt akarja mutatni, mennyire örülnekik. feleltem. Komancs testvéreim foglaljanak helyet mellettem. Komancs főnök csak egy másik törzsfőnök mellé ül le. Hol van a sápatarcú vigvamja? Hol vannak a harcosai? Felemeltem Toma Halkumot, és így szóltam. A főnököt arról lehet felismerni, hogy erős és bátor. Ha a komancs nem hiszik el, hogy főnök vagyok, küzdjenek meg velem. Akkor majd meglátják, hogy igaz, amit mondok. Mi a neve a sápatarcónak? A harcosok és vadászok Old Shatterhand néven emlegetnek. Ha sápatarcú dicsekszik, maga adta ezt a nevet magának. Ha a komancsok főnökei meg akarnak vívni velem, fogjanak kést és tomahawkot. Én puszta kézzel fogok küzdeni. A sápadtarcú büszkén beszél, most mutatta meg, van-e bátorsága. Üljön fel a lovára, és kövesse a rakorró harcosokat. Elszívják velem a béke pipát. Még nem tudjuk. Tanácskozni fogunk, hogy megtehetjük-e. Meg kell tenniük, mert én békés szándékkal jöttem közéjük. Lóra ültem, és Bob is felkapaszkodott a lovára, noha ügyet sem vetett rá senki. A törzsfőnökök közrefogtak és egyenesen a faluba vágtattunk, a sátrak sorai közt egy nagyobb sátorig, ahol megálltak és leugrottak a nyerekből, és én persze ugyanezt tettem. Bob eltűnt a szemem elől. Harcosok vettek körül, és az a törzsfőnök, akivel az előbb szót váltottam, puskám után nyúlt. Ha a sápattarcú adja át, fegyverét? Nem adom át, mert nem vagyok fogoly. A magam jó jöttem hozzátok. Akkor is át kell adni a fegyverét, amíg meg nem tudjuk, mit akar. A rakurrók bátorsága csak idáig terjed. Olyan sokan vannak egyetlen emberrel szemben, és annak is el akarják venni a fegyverét. A törzsfőnök indulatosan felelte. A harcosok nem félnek senkitől. A sápadtarcú megtarthatja a fegyverét. Ez a beszéd már méltó hozzád. Örülnék, ha nevedet megismerném. Tokkei Chun áll előtted akitől minden ellensége redtek. Kérem a főnököt, tokej csuntestvéremet, adjon nekem egy sátrat, ahol megvárhatom, mit határoztak a rákorrók főnökei Old törhent felől. Cavait helyesek? A sápadtarcú kap egy sátrat, amíg a rákorrók főnökei nem döntenek. Elindult és intett, hogy kövessem. Megfogtam musztángom kantárszárát, és utára mentem. Az indiánok utat nyitottak számunkra, a sátrakból több öreg és fiatal Skoa kandikált elő, hogy megbámulja a sápadtarcút, akinek volt bátorsága önként eljönni a rakurrók közé. A rakurrók is a komancs törzshöz tartoztak, de szerencsére egy másik ághoz, nem ahhoz, amelyel Vinettua mapimitáján elkeseredett harcot folytatott. Körülnéztem és rögtön láttam, hogy ennek a településnek az élete pontosan olyan, mint az északi Indián falvaki. A férfiak csak vadászattal, halászattal és hadviseléssel foglalkoznak. Minden más munka az úgynevezett gyengébb nem feladata. A vigvamokat az asszonyok állítják fel és rendezik be. Ők feszítik ki az állatbőröket és szárítják meg a napon, aztán kiszabják a sátor céljainak megfelelő darabokat és szíjakat varnak rájuk. Az asszonyok cipelik a bőröket és sátorrudakat arra a helyre, amelyet a vigvam számára kiválasztottak. Itt körülbelül két lábnyi mély kerek gödröt ásnak, és ennek a szélein dugják földbe a rudakat körös körül, aztán fent egymáshoz hajlítják, és fiatal mogyoró vesszővel összekötik. Mihelyt a váz elkészült, a munka nehezebb része következik. A nehéz bőrök felerősítése a rudakra. A sátor belsejét néha több részre osztják, és ezeket is állatbőrökkel választják el egymástól. Egy kisebb sátorhoz vezettek, mely pillanatnyilag lakatlan volt. Kívül odakötöttem a mustángomat és beléptem a bejárati függönyön, mely két keskeny hosszú bőrből állt. A törzsfőnökök nem jöttek utánam, és én sem törődtem velük. Még öt percet sem töltöttem a sátor belsejében, amikor egy nagyon öreg indián asszony jött be, nagy kötegrőzsével a hátán. A rőzsét ledobta a földre, és eltűnt, de nem sokára visszajött kezében egy nagy csorba agyagedénnyel, melyben víz volt és még valami más is. A sátor közepén tüzet rakott, melynek füstje az erre szolgáló nyíláson távozott. Amikor elég parázs volt, beállította az agyagedényt. Lehevertem a földre, úgy néztem, mit csinál, de nem szóltam hozzá. Tudtam, hogy indián fogalmak szerint méltóságomon alul állt szóba ereszkedni vele. Azt is tudtam, hogy minden mozdulatomat valami módon, talán a sátor részein keresztül többen is figyelik. A víz forni kezdett, és a belőle áradó illat elárulta, hogy nem sokára bölényhúst kapok a csorára. Amikor elkészült, a vénasszony odaállította mellém a forró edényt a földre, és magamra hagyott vele, hogy zavartalanul átengedhessem magam az evés gyönyörűségének. Éhes voltam, és alaposan neki láttam a főt húsnak, pedig só nélkül készítették el, és az edény tisztasága és sok kívánnivalót hagyott hátra. El kellett ismernem, hogy nagyon tisztességes bánásmódban részesítenek. A fejemet tettem volna rá, hogy ez az agyakfazék valamelyik törzsfőnök vigvamjából került elő, és megtiszteltetésnek tekinthetem, hogy külön főztek nekem. Vacsora után észrevettem, hogy a lovamat is megetetik, és két járkál szüntelen a sátram körül. Fejem alá tettem az egyik pokrócomat, a másikat magam köré csavartam, és elaludtam. Tudtam, hogy holnap izgalmas események várnak rám, de ez még nem ok arra, hogy virrasszak. Reggel sistergő hangra ébredtem fel, és amint kinyitottam a szememet, láttam, hogy a tegnapi anyóka megint itt van, újra tüzet rak, és ráteszi az agyak fazekat. A reggeli ugyanolyan húsból állt, mint a tegnapi vacsora, és az étvágyam is hasonló volt. Azután elhatároztam, hogy körülnézek egy kicsit. Alig dugtam ki a fejemet az ajtón, a két őr egyike lánzsájával úgy felém rontott, mintha fel akarna nyársalni. Na, ezt nem tűrhetem, gondoltam, mert akkor vége a tekintélyemnek. Mindkét kézzel elkaptam a lánzsát, valamivel a hegye alatt, és hirtelen magamhoz rántottam. Az őr kintelen volt a lánzsát elengedni, Elvesztette egyensúlyát, és valósággal leborult a lába elé. Uff! Kiáltotta dühösen, és feltápászkodva kése után kapott. Uff! Feleltem ugyanolyan hangon, és magam is kést rántottam, míg másik kezemmel a zsákmányolt lánzsát behajítottam a sátramba. A tartsú, adja vissza a lánzsámat! ordította az őr. A komancs harcos, menjen érte, ha akar! feleltem. Az őr nem tartotta tanácsosnak, hogy sátramba lépjen, inkább segítségül hívta a másik őrt. – A sápatarcu menjen be! – rivolt rám ez, és lánzsájával orrom előtt hatonászott. Nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és megismételtem az előbbi kísérletet. A másik őr is elterült a földön, és a másik lánzsa is a sátramba repült. Szállásommal szemben egy jóval nagyobb sátor állt, melynek oldalához három pajzsot támasztottak. Az őrök kiáltására egy fekete leány fej jelent meg a sátor ajtólapjai közt. Tüzes, fekete pár fordult felém kíváncsian egy pillanatra, de már el is tűnt a sátorlap mögött. Nem sokára négy férfi lépett ki a sátorból, a négy főnök. Mit keres a sápatarcó a sátor előtt? kérdezte tokejcsón szigorún. Rosszul hallok, feleltem. Testvérem bizonyára azt akarta kérdezni, hogy mit keres a két őr a sátram előtt. Csak azért állnak itt, hogy a sápodtarcut ne érje bántódás. Nem elég ehhez a nagyfőnök parancsa. Mert ha nem elég, Old tud vigyázni magára. Nincs szüksége védelemre. Testvérem nyugodtan visszatérhet vigvamiába. Nem érhet semmi baj, amíg sétálok egyet, és megtekintem a falut. Visszamentem a sátorba, hogy fegyvereimet magamhoz vegyem. Amint újra kiléptem, vagy tucatnyi lándzsa mered felém. Szóval fogoly vagyok, állapítottam meg. Behúzottam, Tomahaukommal rést vágtam a sátor hátsó oldalán, és kiléptem a szabadba. Az őrök a sátor előtt lestek rám, és meghökkent arcot vágtak, amikor hátul bukkantam elő. A következő pillanatban fűsiketítő ordítással rohantak felém. Ha fegyverrel próbálok védekezni, végen van. Magam sem tudom, hogyan jutott eszembe, előkaptam távcsövemet, és szememhez emeltem. – Egy lépésse! – Kiáltottam, aki közeledik, meghal! Visszahököltek. Távcsövet még soha sem láttak, és nem is tudták, hogy mi az. Bizonyára valami titokzatos fegyver, vagy még annál is rosszabb varázslat. Mi van a fehér ember kezében? kérdezte Tókej Valami, ami a puskámnál is veszedelmesebb, feleltem. De előbb megmutatom, mit tud a puskám. Összecsuktam a távcsövet, visszadugtam a zsebembe, és leakasztottam vállamról a Harry féle karabét. Látják testvéreim azt a rudat ott? Kérdeztem egy rúdra mutatva, melyet távol távoli sátor előtt állt. Vállamhoz emeltem a fegyvert, és kapásból lőttem. Golyóm kiúkasztotta a rudat éppen a hegye alatt. A lövést elismerő moraj követte, mert az indián elismeri az ügyességet és bátorságot még ellenségében is. A második golyó pontosan egy hüvelyknyivel lejjebb fúrta át a rudat. A harmadik megint egy hüvelyknyivel alatta, de elismerő moraj helyett Néma megdöbbenés követte. Az indiánok ugyanis sokszor láttak már két csövő puskát, de ismétlő karabét még soha. Halálos csendben röpítettem egyik golyót a másik után, és csak a huszadiknál hagytam abba. A rúdon szabályosan sorakoztak a lyukak egymás alatt. Ezután nyugodtan vállamra akasztottam a karabét, és így szóltam. Testvéreim ebből is láthatják, hogy Old nagy varázsló. Jaj, annak, aki kezetem emel rá! Uf, én beszéltem! Elindultam, és mindenki visszahúzódott, tisztelettel utat nyitottak számomra. A sátorok előtt asszonyok és lányok jelentek meg, és úgy bámultak rám, mint valami ember fölötti lényre. Tökéletesen elégedett lehettem szemfényvesztő komédiám eredményével. A következő sátrak egyike előtt őr állt. Miféle fogjót őrizhetnek itt? Nem kellett soká átörnöm a fejemet, mert meghallottam bob hangját. Massa, ó, massa! Kiszabadítani bobot, indiánok megsütni és megenni bobot! A bejárathoz léptem és intettem a négernek, hogy jöjjön ki. Az őr, aki az előbbi jelenetet végignézte, nem mert velem ellenkezni. Gyere velem, de maradj mindig mögöttem, parancsoltam Bobnak. Egyszerre látom, hogy Tóke egy csón siet felém. Karabélyomhoz kaptam, de ő már messziről csillapítóan intett, jelezve, hogy nincsenek ellenséges szándékai. Bevártam, míg oda nem ért hozzám. Hová megy, fehér testvérem? kérdezte. A tanácskozó téren a törzsfőnökök várják. Ez már tetszett nekem. Eddig arcónak nevezett, vagy a legjobb esetben fehér embernek, csak most tüntetett ki a fehér testvérem megszólítással. Elindult visszafelé, én megkövettem. Elhaladtunk az én üres sátram mellett. Kisé távolabb Tonit láttam egy sátor elé kötve, mellette pedig Vinetó és Bernárd lovát. De fogoly barátaim nem lehettek abban a sátorban, mert különben őrált volna ott. Végül egy helyre értünk, ahol a sátrak köze kiszélesedett és kerekteret alkotott. Bizonyára ez volt a tanácskozó tér, amelyről Tokejcsun beszélt. Három törzsfőnök már ott ült a tér közepén, és Tokejcsun közöttük telepedett le. Nem sokára több öreg harcos lépett elő, és félkörben helyet foglalt a földön. Fiatalabbak is csatlakoztak hozzájuk, bizonyára tekintélyesebbek. Nem sokat tétováztam, minden teketúria nélkül leültem a törzsfőnökök mellé, és intettem Bobnak, hogy foglaljon helyet a hátam mögött. Miért ül le Old amikor azért jött ide, hogy meghallgassa ítéletünket? Kérdezte Tokaj Csún éles hangon. Ha nem ülhetek le, akkor elmegyek, egy pillanatig sem maradok itt, feleltem hangosan és határozottan. Old ülve maradhat, mondta a nagyfőnök, de a fekete embernek semmi keresni valója itt. A fekete ember az én szolgám, és mindig mellettem van a helye, feleltem szemrebben és nélkül. Tudtam, hogy az indiánok sem mentesek a fai előítélettől, mely az elmaradottság legbiztosabb jele, de azt is tudtam, hogy hajthatatlannak kell mutatkoznom, mert a legkisebb engedékenység könnyen a vesztemet okozhatja. Tókej merően a szememben nézett, aztán meggyújtotta kalomettjét, nagy füst felhőt fújt belőle, aztán tovább A kalumet kézről kézre járt, de engem nem kínáltak meg vele. Amikor a pipa visszajutott a nagy főnök kezébe, újra a szemembe nézett, és így szólt. Sok nyár múlt el, amióta az indiánok és a sápadtarcóak külön-külön éltek, távol egymástól a nagy víz két oldalán. A mi törzseink boldogan éltek falvaikban. Övék volt az erdő és a préri, a napfény és az eső, a nappal és az éjszaka. Annyi bölény volt, mint égen a csillag, és a vadászok mindig gazdag zsákmánnyal tértek haza. A mustángok nagy csapatokban vágtattak, és minden komancs harcosnak annyi lova volt, amennyit csak akart. Aztán jöttek a sápadt kiknek bőre fehér, mint a hó, de szívük fekete, mint a korom. Eleinte kevesen jöttek, és az indiánok befogadták őket vigvamjaikba. Vendégszeretetünket kedves szavakkal és kis ajándékokkal viszonozták, de hoztak mást is. Tüzes vizet, és tűzokádó fegyvereket, árulást, betegséget és halált. Egyre többen jöttek át a nagy vizen. Nyelvük hamis volt, és szívük állnak. Hittünk nekik, de megcsaltak. Elűztek őseink földjéről, felgyújtották vigvamjainkat, és viszálykodást szítottak az indián törzsek között. A főnök beszédét a helyeslés kiáltásai szakították félbe, megvárta, míg újra lecsendesülnek, aztán így folytatta. A sápatarcóak szóak egyike most eljött a komancsok falujába. Barátságot szillel! De nem látunk a szívébe. Az öregek tanácsa mégis elhatározta, hogy meghallgatja, aztán igazságosan ítél fölötte. Megengedem a sápat arcúnak, hogy beszéljen. Felelni akartam már most a három másik törzsfőnök emelkedett szólásra. Egyik a másik után, és ők is felpanaszolták az indiánok sérelmeit. Teljesen igazat nekik, de annyiszor ismételgették ugyanazt, hogy unalmas volt hallgatni. Elővettem kis vázlatkönyvemet, és rajzolgatni kezdtem. Diákkoromban a rajz kedvenc tantárgyaim közé tartozott, és ha nem is voltam művész, ezen a téren meglehetős ügyességre tettem szert. Lerajzoltam mind a négy főnököt, a háttérben a harcosokkal és a sátrakkal. Amikor az utolsó beszéd és az utána következő morai is elhangzott, Tokaj megkérdezte tőlem. Mit csinál a fehér ember, mi alatt a komancs főnökök beszélnek? Kitéptem vázlatkönyvemből a lapot, és átnyújtottam neki. Uff! Kiáltott fel, amint a rajzra pillantott. Uff, uff, uff! Hangzott még háromszor, amint a másik főnök is megnézte a rajzot. Ez nagy varázslat, mondta Tókejcsún. A sápatarcó a komancsok lelkét varázsolta erre a vékony fehér bőrre. Ez itt Tókej csón? Itt ül a három törzsfőnök, itt állnak a sátrak és a harcosok. Mit akar a fehér ember ezzel csinálni? Tulajdonképpen semmi szándékom sem volt vele, de megdöbbenését látva eszembe jutott, hogy talán a hasznomra fordíthatom. Elvettem tőle a papírlapot, galacsinná gyúrtam, és a golyó helyet puskámba helyeztem. Lelketek most itt van a puskám csövében, mondtam. Ha kilövöm a levegőbe, foszlányait, elviszi a szél. Lelketek akkor soha jut el az örök vadászmezőkre. Mindig tudtam, hogy sok soknét nagy jelentőséget tulajdonít a képmásnak, és azonosítja a személlyel, akit ábrázol. De hogy rajzomnak és szavaimnak ilyen óriási hatása lesz, igazán nem képzeltem volna. A négy főnök rémültem felugrott helyéről, és a harcosok arcán iszonyat tükröződött. Siettem aggodalmukat eloszlatni. Testvéreim, üljenek le nyugodtan, és szívják el velem a békepipát. Akkor visszaadom a lelküket, és nem lesz semmi baj. Tokaj gyorsan leült, és újra elővette Kalomettjét. Minden szem várakozóan nézett rám, és erre én is kivágtam egy kis szónoklatot. A nagy manitú ezt a földet vörösbőrű gyermekeinek adta. A fehéreknek is van országuk, és nem igazságos, hogy másokét is elvegyék. De vörös testvéreim miért haragszanak minden sápatarcúra? Nem tudják, hogy van olyan fehér is, aki nem gyűröli az indiánokat? Nem akarja földjüket elfoglalni, erdeiket felgyújtani, bölényeiket és mustangjaikat kiirtani? Nézzék meg testvéreim Old aki itt áll előttük. Látnak-e az övén indiáns kalpot? Megölt-e valaha is olyan indiánt, aki nem támadta meg? Elfogtam már ámott, a nagyfőnök fiát, és megölhette volna, de nem bántotta, hanem visszaküldte vigvamjába. Old Shutterhand nagy varázsló, de nem akar ártani a rakorró komancsoknak. Barátságban akar élni velük, és ezért szívja el most a békepipát. Ezzel rágyújtottam a kalumetre, és szétfújtam füstjét az ég, a föld és a négy világtáj felé, aztán átadtam tokécsunnak aki ugyanezt tette vele, majd a másik három törzsfőnök szintén. Most már testvére vagyok a komancsoknak? kérdeztem. Old Shatterhand a testvérünk, és azt tehet, amit akar, feleltett Tókejcsón. Okay Akkor most visszatérek a sátramba, feleltem, és már el is indultam. A négy törzsfőnök tüstént felállt, és hozzám csatlakozott. Amint végigmentem a sátrakkal szegélyezett utcán, Négy őrt pillantottam meg az egyik sátor előtt. Kezemet szájamhoz emelve a kolyót vonítását utánoztam, mire a sátor belsejéből hasonló hang hallatszott. Kinek a sátra ez? kérdeztem a nagyfőnöket. Itt a komancsok ellenségeit őrizzük, felelte. Kik azok? Vinetto az apacsok főnöke és két sápadtarcú. Old látni szeretné őket, Jelentettem ki, és már is beléptem a sátorba, nyomomban a négy törzsfőnökkel. A foglyok a földön heverésztek gúzsba kötve. Lehajoltam, hogy elvágjam Vinettú kötelékét, de az egyik törzsfőnök kést rántott, és a karomba döfött. Sebemmel mit sem törődve egyetlen ökölcsapással leütöttem, és a következő pillanatban karabélyom csövét a másik három törzsfőnök felé fordítottam. Tokaj rögtön felemelte a kezét. A kép a puskacsőben kiáltotta rémülten Ó, Csötrhen, még nem adta vissza Most értettem csak meg igazán, milyen hatalom van a kezemben. Tokeycsón bátor főnök volt nem a puskántól ilyet meg, hanem a varázslattól a babona bénította meg. Ez tartotta vissza a másik két törzs főnököt is attól, hogy ne essenek. Sebem nem volt komoly, de karomat mégis elöntötte a vér. Tokejcsún szeme elé tartottam. Ide néz, mondtam neki, békepipát szívtam veletek, és mégis az életemre törtök. Ez a főnök megfeledkezett magáról, feleltett Tokejcsún. Add ide a képet, és megígérem, nem lesz semmi bántódásod. A képet csak akkor kaphatod meg, ha visszaadod ennek a három fogolynak a szabadságát, és békességben elvonulhatunk mind az öten. Magam sem hittem, hogy vakmerő szavaimmal elérem célomat. Annál nagyobb volt az örömöm, amikor láttam, hogy ajánlatomat nem utasítják vissza rögtön. egy Csún csak annyit mondott, hogy meg kell beszélnie a dolgot az öreg harcosokkal, és a tanácskozás eredményét várjon meg itt a sátorban. Mondanom sem kell, hogy ebbe örömmel beleegyeztem. Az eszméletlen törzsfőnök közben felocsúdott ájulásából, és követte társait a tanácskozó térre. Amint elhagyták a sátrat, első dolgom volt a foglyokat kötelékeiktől megszabadítani. Még elgémberedett tagjaikat mozgatták, hogy vérkeringésük helyre álljon, röviden elmondtam nekik, hogy kerültem ide. Uff, mondta Vinettú elismerően. Testvérem ezt nagyon okosan csinálta. És szerencséd is volt, tette hozzá Szenszírkissé irigykedve. A törzsfőnökök nem jöttek vissza hozzánk. A tárgyalások már ám közvetítésével folytak, és végül olyan eredményhez vezettek, amelyek teljes megelégedésemre szolgáltak. A foglyok visszakapták minden holmiukat is és fegyvereiket, és a komancsok azon kívül három pihent lovat bocsátottak a rendelkezésünkre, vinettú Bernard és Bob részére. Szemmegén nem tartottunk igényt más lóra, Biztunk Szváló és Tony rugalmasságában. A törsfőnökök is meg voltak elégedve, Puskám csővéből kiszedtem a rajzomat, amelyel olyan váratlan sikert arattam. A galacsint szépen kisimítottam, és elküldtem a törzsfőnököknek azzal az üzenettel, hogy most már nem kell a lelkük miatt aggódniuk. A megállapodásnak csak egy kedvezőtlen pontja volt, az, hogy csupán hat óra tartalmára biztosította védettségünket. A komancsok ettől nem tágítottak, úgy látszik bosszút forraltak ellenünk. Akkor hat óra múlva mégis megsütik bobot, siránkozott a néger. Ha én még egyszer a tonim hátára ülhetek, nem félek senkitől és semmitől, vélteszem. Hat órai előny bőségesen elegendő, mondta Vinettu. Bernardot már meg sem kérdeztem, hanem elfogadtam a kikötést, és elindultunk. Marám ott állt a sátra előtt, és így szólt. Fehér testvérem, jöjjön be hozzám egy szóra. A meghívást nem lehetett visszautasítani. A sátorban egy fekete szemű fiatal lány lépett elém. Márám húga. Meg akarta köszönni, hogy megkíméltem bátja életét. Kezet nyújtottam neki, és így szóltam. A nagy Mánitú adjon neked hosszú életet, Préri virágszál. Szemed ragyogó, és homlokod tiszta. Életed is legyen derűs, és napfényes. A főnökök nem kísértek el, és nem búcsúztak tőlünk. A sátrak közt húzódó utca üres volt, egyetlen indián sem mutatkozott. Tudtam, hogy már készülnek az üldözésre. A Rakorró faluban száznál több szív bosszúért sóvárgott, és azt kívánta, hogy utolérjenek minket, de legalább kettő volt, amely azért fohászkodott, hogy megmeneküljünk. És így is történt.